Willkommen im Spelunkencast, dem lockeren Podcast über alles, was Piraten in Nordrhein-Westfalen bewegt. Es ist ja auch die Frage, wenn ein Testbetrieb immer zusätzlich ist, dann machen wir einfach Dauertestbetrieb. So wie Dauerfernsehsendung, ne? <lacht> genau. Und jetzt rufen. Kuchen? Kuchen. Den Backen Ja, jetzt ist doch ein spiel Achso, ähm, Ach so, ähm, zum spiel also, ähm, Also, wie lange dauert der ungefähr? So lange, bis er zu Ende ist. Hahaha, <lacht> Okay, Vakuum. Das heißt, ich muss ihn nämlich dann auch wieder runternehmen. Ach so, ja. Yes. <lacht> Toll, das heißt, ich muss bis zum Winter eine Säfe. ja. Du quatschst einfach mit. Ähm, Waku, kannst du denn mal eine offizielle Begrüßung für den Spelunken-Cast sprechen? Hast du eigentlich gehört, dass ich dich kopiert habe? Ja, habe ich gehört. Na, dann ist ja gut. Okay, ähm, ein Ablauf. Äh, ich ähm, habe ja schon den Account hier drin, Lieberhorn, das Piratenradio, das ist der Uplink. Äh, ich würde dann das drauf äh, wenn es ruhig ist und dann kommt automatisch ein Jingle auf meinem Screen und äh, dann schreibe ich euch ein Go in den Chat, wenn es losgeht, okay? Ist das so. kompliziert? Wir fangen einfach an. Komm, Vakuum, mach mal eine Begrüßung. Warte, warte, warte, soll ich schon anfangen, oder was? Also, der Raven kommt schon redaktionell organisiert rüber. So müssen wir mal, müssen ihm da mal was erklären, glaube ich. Ja, geht okay, alles ohne, ich weiß. Wir haben es 40 Sekunden bis 20, nee, 20 bis... Äh, Ach, Okay, pass auf, ich gehe jetzt drauf und gebe bei den Zeichen Mal kurz ruhe, bitte. Winken bitte. Ich bin nervös. <lacht> du auch. Komm <lacht> ich halt die Sähnchen warte. Danke. Wir können also Sachen machen wie, wir sind auf Sendung. Was für ein Zeichen kommt? Von wo? Ich sag, ich sag er soll winken. Du wirst es sehen, wenn ich da ist, Warte. Hallo, Welt, hier ist das erste deutsche Reden ist heute mit dem beliebten Schmiedenkast. Mein Name ist Andrea Akavako und jetzt stellt sich der Rest der Leute vor. Wutze, du bist der erste Rest. Ich bin der erste Rest, also ich bin der Wutze. Hallo Wutze, ah nee, hallo Rest der Welt. Tag, Bernd, immer noch am Tanzen. Der Evi, grüßt zurück. wie Guido. Sollen, Guido. Dann, ja, die anderen wollen nicht sind offline. Gut, dann stelle ich mich vor, ich bin aus der Mensch mit der bekanntesten Papiertonne der Welt. Hier ist Britta, hi. Naja, ja, ich, ich glaube, dazwischen schätze ich keinen mehr vor. Naja, der extra Tobi. Das war das andere Wurzel, was noch mit dabei ist. Also ich bin doppelt. Ich bin eine mhm. multiple Persönlichkeit heute. Ich wollte es gerade sagen. Omnipotent. Ich habe mal eine doofe Frage. Ich gucke gerade zu Twitter. Wer oder was er denn den Buch Wer sagt das denn? Das Ach, sind ab? wir ja nichts mitgekriegt, oder was? Nee, erzähl ja, mal. Bitte. Nein, erzähle. Bernd liest mir das Twitter vor, ich bin noch nicht dabei. Claire, okay, ihr habt doch alle die, die johannes punada kiste mitgekriegt, oder was? Ach so, nein. nein. Was? Nein, warst du erzähle. Ach, hör doch auf, warte. Hör mal, ich, ich hab jetzt meinen eigenen Kindergarten hier vor Ort. <lacht> Pass auf, dieser ist unterhaltsam. <lacht> also, wie es aussieht, äh, es hat zumindest den Anschein, ich sage erstmal etwas vorsichtig, Ähm, hat der Herr Ponada eine SMS bekommen von dem Herrn Lauer, ähm, in welcher der äh, Herr Lauer den ähm, Herrn Ponada, naja, auf nicht ganz höfliche Art auffordert, bis am nächsten Tag 12 Uhr sein Amt niederzulegen? Gehe ich das gerade richtig wieder, ja? Ähm, ansonsten würde es knallen. Es <lacht> hat aber nicht geknallt, oder? Nee, ich habe nichts gehört. Das war doch auch schon gestern, oder? Vorgestern. Vor oh, warte, warte, was? Ich glaube, in China ist dieser Kreis umgefallen. Verdammt. Ja. Wo? Ist es auf Twitter gekommen? Kuchen? Ja, aber das war doch jetzt äh, der bekannte Teil. Du hattest doch gerade gesagt, da gibt es etwas Aktuelles Neues. Ja, das Aktuelle, was da passiert ist, das ist nichts passiert. Nein. Ja, das ist ja etwas Schlimmes. Vielleicht hat der die SMS nicht gelesen. Nein, es wird gerade auf Twitter halt wird der Bufo dazu aufgefordert, offiziell als Bufo dazu Stellung zu nehmen, dass man sich nicht erpressen lässt. Ja, ich fand nur die letzte Info recht lustig, nach der angeblich, auch das wieder unter großen Fragezeichen, äh, Johannes äh, die äh, Sachen nicht nur getwittert hat, sondern auch schon äh, mit Sperrvermerk äh, an die Presse gegeben haben soll. Eismanns? Äh, nein, nein, nein, also alles nur unter Gerüchte. Ich, ich kann ihn ja anrufen und fragen. Jetzt live, macht, hau rein. Nein, das mache ich nicht. Komm, jetzt äh, kennt ihr denn schon alle The songs The Mix? Ja, der ist gut. Ich mein habe gehört. Ich fand wirklich gut. Das ist der neue Charge-Stürmer, bitteschön. Ja, übrigens nur, äh, weil es ja eh jeden interessiert, ich habe vorhin noch wieder meine Papiertonne nach vorne gestellt. Die ist randvoll bis oben hin. Sind da irgendwelches Papier von Lauer oder Ponada drin? Äh, das lauerte alles äh, vor der Tür. <lacht> Also Klaus, so leid mir das tut. Wir sind alles hier keine Staatsanwälte. Uns interessiert dein Müllton Wer weiß, was da Spannendes ja. drin ist. Ja, es könnte interessant werden. So Müllton, ja. Insbesondere Mülltonnen von diversen politischen Geschäftsführern. Doch das könnte, das könnte interessant sein. Hast du Erfahrung ja, damit? Geschäftsführer haben? sind hier nicht anwesend. Ähm, ehemaligen. Also, die kommen morgen wahrscheinlich so gegen 7, 8 Uhr. Du weißt ja, wo ich wohne. Äh, ne? Also, wenn, dann musst du dich beeilen. Geh mal gucken, genau. <lacht> Herr Tobi, was ist denn jetzt mit dem Radwerzung? Ich, hab ich, ich hab's gerade gehört. Ich hab's gerade, ich hab doch gerade extra in den Kanal gesteckt. Kann, kennst du den noch nicht? Ja. Spiel doch mal hier ab. Ach, oh, das ist so böse. Hier abspielen? Wie soll ich <lacht> das denn machen? Wir ich. wollen den doch auch unseren Hörern nicht vorenthalten, oder? Ah, ich versuch das mal. Warte, ich drück mal hier auf den Knopf, ob man das da mithören kann. Die Bista ist da, hallo. Achtung, der Radbärzung ist los. Ah, ihr könnt das nicht hören, Moment. Soll ich dir rufen? Ja. Moment. Aber der Bernd kommt. Der Bernd kommt ja auch zu nicht Schuss vor. Der Bernd kommt ja auch im Radbär-Song vor. Komm ich? Ja. Ah. Ich hab's nicht so mit Technik Technikmis. Ja, du musst bei deinem Notebook, wenn du das mit deinem äh, Pad ablaufen lässt, dann wird das gehen, ja? Du musst jetzt aber hier rüberkommen. Du musst deinen Kopfhörer rausziehen. Ja, es geht los. Warte mal. Ja, Moment. Die verwendete Musik ist nicht GEMA-geschützt, oder? Das ist Ort. Ja, wir sind live. Das, das ist doch GEMA eigentlich GEMA-geschützt. Du brauchst... Jetzt nochmal drauf. Ja, jetzt mal. Jetzt hast du es über deinen Kopfhörer aber noch nicht. Ja, die so, es funktioniert alles. Ich habe da jetzt kein bisschen zu. Okay, liebe Zuhörer, einmal auf archief.org gehen. Dann slash details slash Radbärz ansage ein Wort. Äh, ihr könnt auch einfach mit. nach Radberts Ansage suchen im Suchfeld und habt das sofort. Wie seid ihr eigentlich auf diese Idee aber, gekommen, daraus ein Lied zu machen? Der Klaus bitte? Hammer war es, der hat es einfach gemacht. Äh. Der Klaus Graf. Aber bitte Radbert, nicht Radberg. Ja. Hätte äh, Radberg gesagt. Äh, weil das so oft falsch geschrieben wird und so. Aber ich finde, dass es ein sehr guter Song. ist. Aber ich habe ja auch sehr Sinnvolles dazu beigetragen. Kuchen? Ja, ich habe Kuchen gesagt. Ich finde, dass der Klaus Graf einfach viel öfter mal Dinge aus Spelunkenkast vertonen könnte. Was meint ihr? Nein, das war nicht. Sagt vorher, scheitern bin ich nicht da. <lacht> Aber erzählt doch mal eben Britta, wie war das denn? Was hat hier der Demet eingegeben? Wonach hat er gesucht? Also, also, <lacht> der hat Spelunkencast bei Google eingegeben? Ja, und als erstes kam natürlich der Top-Titel Titten, Titten, Titten. Was war das? Das kleine Schwarze und Gummistiefel oder so. Und jetzt kommst du. <lacht> Wir können es, glaube ich, noch versuchen mit dem Radwechsel. Ja, du kannst es du's versuchen, dann mach mal. Klar, einen Moment. Ich habe das auch Ich hab das auch, Ach, mal gerade bei Google oh eingegeben. Wow. Ich habe mir sehr genau überlegt, was ich in der Angelegenheit sage und was geht. Ich sage das noch einmal. Und danach sagt nichts mehr dazu. Die steht für den Job natürlich nicht zur Verfügung. Die Worte reißen bereits aus. Albert. Okay. Die steht für den Job natürlich nicht zur Verfügung. Ich ich nicht zur Verfügung. Ich Kuchen. Ich sage das noch einmal. Kuchen. Ich sage das jetzt. Ich sage es nur einmal. Und danach sagt nichts mehr dazu. Kuchen. ich ist natürlich nicht zu verfügeln. aufmerksamkeit. Kuchen. Immer wieder schön zu hören. Danke, Klaus. Gerne. Sehr schön. Ich sag das nur einmal. Kuchen? Kuchen. Ja, das müssen wir ein bisschen erklären. Nachdem Ratbett diese Ansage vollbracht hatte in der letzten ÖR Sitzung, da könnt ihr es euch ein komplett anhören. Es ging ja darum, dass er äh, vorgeschlagen wurde von mir unter anderem als stellvertretender Pressesprecher, hat er das alles angehört und hat dann genau diese Ansage gemacht mit äh, ziemlich lauter Kritik in der Stimme, ohne aber böse Ketten zu sägen. Nachdem er seinen Vortrag beendet hatte, war irgendwie gefühlte 30 Minuten Pause. Deswegen musste ich das mit dem Kuchen sagen. Aber die Ansage hatte irgendwie gesessen. Tja. Kennt der Harald das schon? Ich mein, vielleicht will der auch so einen Song machen. Ja, mhm. stimmt. Der Harald-Song. Mhm. Genau, ich stehe auch nicht mehr zur Verfügung. <lacht> ja, Ich, ich stehe auch drauf. nicht zur Verfügung, nein. Hm. Aber es ist doch jetzt so, wir grillen doch jetzt in der Partei immer jeden, ne? Also jeden, der arbeitet. Ja, war das, das anders? Ja, es war schon mal anders. Da hat man zumindest mhm. dieses mal Teams gegrillt, aber jetzt werden ja einzelne Leute lang gemacht dann ist ja gut, dass hier keiner ist, verarbeitet, arbeitet. Ne? Genau. Und wir grillen die Leute eigentlich jetzt auch schon, bevor sie angefangen haben mit der Arbeit. Und bevor sie irgendwas falsch machen, weil sie könnten ja was falsch machen. Das dann nennt man prophylaktische Bestrafung. Dann machen wir hier ein neues, echt falsch. Wir haben die Leute mehrmals gebeten, uns zu grillen. Es tut sich gar nichts. Ihr sollt gegrillt werden. Warum? Ein guter Freund von mir und meine Wenigkeit kandidieren als Direktkandidat ein neuss für ähm, unseren Wahlkreis. Und irgendwie hat keiner großes Interesse, uns solche Fragen zu stellen. Also ah, du hast dich so eben qualifiziert, innerhalb der Piratenpartei um fertig gemacht zu werden. Sollen wir dich jetzt mal grillen? Bist also ich, ich hätte nicht. immer gerne Fragen. Ich auch. Ich hätte, sowas es, ich hätte es gerne als Training gehabt. Einfach so, was ist, wenn ich jetzt da stehe und mir dann irgendwelche Fragen um die Ohren gewischt werden. Also da habe ich echt gedacht, warum stellt ihr mir nicht jetzt schon Fragen? Also ganz ehrlich, das macht doch nun wirklich keiner mehr. Sich auch noch langfristig vor einer Kandidatur dahin zu stellen und zu sagen, ja, ich möchte gerne kandidieren. Da kommen ja die Leute noch womöglich auf die Ideen, Fragen zu stellen. Nee, also wenn, dann schon nur spontan Kandidaturen. es bei mir nicht. Das muss gut überlegt sein. Ach, die Besten äh, sind die, die äh, spontan kandidieren. Äh, ich hoffe, ich hätte die Sarkasmusflex nicht ganz so sehr versteckt. Mhm. Also die, die war doch schon deutlich zu spüren. Ich weiß auch überhaupt nicht, auf wen du ansprichst, Klaus. Hoch? Ich habe auch keine hab Idee. Also um unter die ersten zehn zu kommen, reicht das, spontan zu kandidieren. Jetzt wirst du wirklich böse. <lacht> auch nur so gerade, wenn du es jetzt noch zu Ende ziehen willst, du durch den <lacht> Komm, mach weiter, Klaus. <lacht> nein, nein, lieber nicht. Wobei. Ähm, Warum nicht? Ne? Das war doch gar nicht spontan. Das war nur so, dass es keiner mitgekriegt hat vorher. Es gab ja auch keine Plätze mehr auf dem Kandidatenportal. Da war der Sprecherplatz ja schon ausgereizt. Also deswegen ging dann gar nichts mehr. Es gibt halt Menschen, die sind so beschäftigt, die haben keine Zeit für sowas. Vor ja, allem sind, sind, sind Sie jetzt gewählt und stehen auf unserer Liste und ich stehe hinter dieser Liste, auch wenn ich vielleicht nicht jede Entscheidung darauf gut finde. Aber Sie sind so gewählt worden von der Basis und ich stehe dahinter. Und ich finde das Nachtreten jetzt nicht schön, um man hier deutlich zu sagen. Ja, das ist schön, dass du das nicht schön findest. Das sei nicht gestattet. Ich habe doch nur gesagt, dass das keine Spontankandidatur war. Weil da waren wir uns alle einig, dass wir keine Spontankandidaten wählen und wir hatten auch eigentlich keine. Wir haben Neuankömmlinge, begrüßen wir sie doch. Hallo, ja, Tina. Klar, mal bitte mit, mit, der, mit der Scheiße schon wieder los. Mach so ein Anti-Datenschützer-Tag. Hallo, Tina. Wir haben, wir haben, wir haben, wir haben, wir Könnt ihr mal bitte euren Lebenslauf jetzt hier äh, einmal preisgeben? Nö, nee, warum? Ist ja klappen können. <lacht> Macht ihr schon dieses spiel Castings castings oder muss ich mich benehmen? Wir machen spiel castings und das wieder auch direkt live im Radio übertragen. Ja, und das und außerdem, schon gesehen. außerdem benimmst du dich nicht mit oder ohne Aufzeichnung. Also bitte. Das ist falsch. Ich kann mich benehmen. Okay? Warte, oh. Wenn ja, du vorher rausgehst. Nee, so sechs, sechs, sieben Stunden. Also sieben, einfach. Wenn die schlafen so. Bist du sicher? Ja, ich möchte übrigens meine Verspätung entschuldigen und jetzt Achtung, Knüller. Ich habe gerade die Umfrage vom Giggle Club ausgefüllt. <lacht> <lacht> Erzählt. Nee, ist spannend. Irgendwie eine Umfrage gemacht. Es dauert bestimmt eine Viertelstunde, bis man dadurch alle Fragen mal durch ist. Und, ähm. Sie kommen mit Fragen um die Ecke, ob man mehr mit Männern oder Frauen man, Da sitzt die und muss mit deinen Fingern erstmal nachziehen, weil du ja nie drauf achtest, ne? Und, wie ist es bei dir? Berliner äh, Kegelclub? Keine Ahnung. Ja, ja. gibt es irgendwo anders ja. einen Kegelclub, außer in ja. Berlin und die komischen da in, die heute gepostet haben. Ja, waren die, äh, war die Umfrage nicht von einem Jahr? Die ist Genau. Die, <lacht> <lacht> die wird also, jetzt nochmal wiederholt. Ah, die wollen jetzt gucken, ob sich was geändert hat. Ja, da verfälscht natürlich massiv das Ergebnis. Ich dachte, Umfragen verfallen hat heute jemand aus dem Mandelbrötchen hat das retweetet irgendwie ein Blogposting über Gender bei Oblivion Elder Scrolls 3 und ich dachte nur Alter irgendwann werden sie behaupten Alice Schwarzer hat Great Gianna Sisters programmiert weil zwei schwule Klempner einfach nicht ich gehen ich hab's irgendwie nicht verstanden was war es gibt einen Artikel kennst du Oblivion Elder Scrolls sagt dir das was? nö das ist ein Computerspiel weißt du was ein Computerspiel ist? nö Tobi ja. Ja, auf zu Trollen. Herzlichen Glückwunsch. Die Frau muss einige Sachen wirklich verdammt gut können, wenn sie von anderen so gar keine Ahnung. hat. <lacht> <lacht> so, äh, was Satz? hast du gestern äh, zum Thema sexistische Kackscheiße gesagt, denn? Ja? Was? Ich habe gestern zum Ach so, das mit dem Freitag. Sek ja, das war ja auch sexistische Kackscheiße. Was ist denn das für eine Aussage? Es gibt Sachen, die Frauen besser können als Männer. Ja, was denn außer menstruieren? Kinder kriegen <lacht> Kinder kriegen, gut, das kommt auch noch auf die Liste weiter. Ja, du weißt aber schon, dass du jetzt gerade hier sexistische Kackscheiße von dir gegeben hast, ne? Wieso, weil ich gesagt habe, dass du Sachen gut kannst, weil du Computerspiele nicht kannst? Nein. Nein, du hast das anders formuliert und das war eine Unterstellung. Ja. Was habe ich denn? Was mich ihr denn unterstellt und wo war der Bezug zu ihrem Geschlecht? Ach, sag doch einfach nochmal, was du Freitag meintest. Ich finde Aussage, dass einfach, ich glaube, so wie er sich ausgedrückt hatte, irgendwie Frauen besser organisieren können als Männer oder so, völlig neben der Spur. Mhm. Und ich kann aber auch da vom Thema ablenken. Das kann übrigens auch ganz gut, weil, wo wir gerade vom Geschlecht sprechen, wenn ich mich jetzt nach links äh, wende, sehe ich meine Nachbarin splitterfassernackt durch ihre Wohnung laufen. Und die haben keine Vorhänge und überall Licht an. Ja. ja. Soll sie. Du? Ja. ich, wenn wenn du ich jetzt bin gerade blind. Ich äh, blind. Willst du nicht? Ich rede lieber nicht mehr Ich, ist, sie denn, ist sie denn hübsch? Nicht so wirklich. Dann ist blöd. Dann guck weg. Ich, das, ich, ich das sag ja, ich werde nicht blind. Ob die, äh, ob die Nachbar Nebelhorn-Radio hört? Keine Ahnung. Bitte anziehen. Bitte ganz also. schnell irgendwas anziehen. <lacht> das zu. Halt doch durchs Fenster ein Schild hoch. Von wegen, wir machen hier gerade Fernsehen. Das ist wie bei einem Unfall. Man muss einfach hingucken. Bist du? Entschuldigung. Also, liebe Nachbarin von BISTA 100, es wird gerade berichtet, dass du nackt bei vollbeleuchteter Wohnung ohne Vorhänge davor durch deine Wohnung läufst. Du wirst gesehen, bitte ziehe dich an. Schnell. Liebe Nachbarin von BISTA 100, falls du das nicht übers Herz bringst, verdammte Scheiße, halt wenigstens ein Schild mit deiner Telefonnummer hoch. <lacht> Einen Moment, es hat gerade geklingelt, Sekunde. <lacht> Hey, ist euch klar, dass wir ein ganz neues Format erfunden haben? Nebelhorn, das Nacktradio. Das, das ist das besser als Domian, ne? Ich glaub schon, ja. Sag mal, ist ein Nebelhorn nicht eigentlich auch eine Hupe? <lacht> ja. Nur so. Ah, Klaus. Ich bin gespannt, wer das jetzt in der Tür war. Wahrscheinlich ihr Mann. <lacht> Wie, dieses Amika ist ja da. Jetzt ist sie erst. Hi. Was sagt ihr denn eigentlich so zu diesen Deppen? Habt ihr das mitgekriegt? Das ja. ist doch die Depp-Partei und nicht depp Außerdem sich doch gerade schon wieder. Die haben es nicht mal bis zum Spiel geschafft und distanziert sich doch von sich selber. Also, traurig. Was sagt ihr zu diesen Deppen? <lacht> Guten Morgen, Fraktion. Ich <lacht> Ich sag ja, der, der Björn hat böse Woche heute irgendwie. Also diese Woche. Diese Woche? Ich hab Urlaub. Ah, in Zug? Nein, nein, ich habe da und jetzt noch bis Mittwoch. Ich entgehe diesem Karnevalsquatsch. Ich dachte, du brauchst frei, damit du feiern kannst. Nein. Ein Karneval, ein Burgenhütte. Bestimmt. Was weiß ich, wo die Früchten überall sind? Am Morgen, da war Ja, da sind Kirchen. Ja, da haben noch mehr Ghettos. Da wärst du mal in Düsseldorf geblieben. Ich ja, habe dieses Kopf von Flucht nicht verstanden, oder? Futter, also ich jetzt und du nur nur, wenn du morgen mit dem Bienenkostüm nach kommst, ich trage kein Schwarz-Gelb. Oh komm, dann irgendwas anderes mit Fühlern auf dem Kopf und mit Stachel am Arsch, bitte. Dabei ist Schwarz-Gelb doch die einzig wahre Farbkombination. Ich fang nicht mit Fußball an. Sonst muss ich auf die Ergebnisse der letzten beiden Tage äh, hinweisen. Ranarion, sehr gut, dass wir dich nicht in den Vorstand gewählt haben. Ja, ich mache ja in meinen Mails schon Leute zum Vorstand, die keiner sind. Mhm. Donuts? Haben wir noch Themen? Cool. Wir haben hier nur Köpfe. Ja, also, äh, zur Depth-Partei kann man doch äh, äh, was soll man dazu sagen. Äh, das ist eine Trollvereinigung gewesen und die ja. haben sich auch schon wieder auseinander getrollt. Das ist doch schön. Ja, das ist ja doch mal ein bisschen mehr. Vielleicht hat ja der ein oder andere Hörer da nichts von mitbekommen. Ach, was soll man dazu groß sagen? Also ähm, da Wofür steht denn Leute... der oh, demokratisch europäische Piratenpartei, glaube ich. Ähm, und da haben sich halt so ein paar Leute auf Facebook irgendwie zusammengeschlossen. Ähm, fast alle von denen sind irgendwie auch schon, haben auch schon eine gewisse Berüchtigkeit, Berüchtigkeit gehabt. Und ähm, ich glaube, wir sind, sind alle froh, dass die sich mal richtig klar geoutet haben als Deppen und dann ist gut. Ich dachte schon Deutsche Einheitspiratenpartei oder so. Ja, Andreas hat übrigens recht, er hat gerade in den Chat geschrieben. Ähm, den, den, Auf Facebook wohlgemerkt. Also ich meine, wenn gerade sie auf Facebook fahren, Ist eigentlich alles klar. Was ist der G-Punkt schnell vor der Tür? Der G-Bär. Der wollte deine Nachbarin sehen, gibst du. Ja, ich habe auch irgendwie das Gefühl, das war Gedankenübertragung. Jetzt werde ich böse angeguckt. Ich äh, bin, glaube ich, mal off. Der hat das einfach nur gehört, und ist ganz schnell zu dir rüber, um auch gucken zu können. Das sind sechs Kilometer bis zu mir. Ja, da war er schnell. Ja, Schick, ist er schnell. Mal eine Motivation. <lacht> <Das> <lacht> <lacht> tschüss. <lacht> Ciao. Tschüss, tschüss. <lacht> Glücksbärchi ist da und Infosocke, für den Abend. Glücksbärchi, was ist? Bist du sprachlos? Hallo? Hallo. Hallo, Radbert. Der Radbert, der, der Radbert Glücksbärchi ist so du an das denn. Du hast dich Glücksbärchi mhm. genannt. Was für Tabletten nimmst du denn? Die rosa Und gibt Bild. es noch mehr davon? Mein Name ist Programm seit neuestem. Naja, bis auf letzten Dienstag halt, ne? Na komm, war doch wirklich nett. Nett ist doch die kleine Schwester von Scheiße, ne? Nein. Jo. Nein. Also es war keine Kettensäge. So, ich konnte hier am Freitag nicht. Was war denn jetzt mit unserem Wahlkampfkoordinator? Also, ich ziehe das kurz zusammen. <lacht> Ungefähr 48 Stunden vor dem Treffen, gefühlt, hat irgendjemand gesagt, wir machen da Mumble. Da kannst du mal erzählen und die Basis hat verstanden, wir machen mal einen Mumble. Der Harald kommt rein, erklärt uns eine komplette Kon Konzeption, ihr dürft ihm huldigen und dann sehen wir weiter. Ende vom Lied war, dass Harald gegrillt worden ist, weil er irgendwie gesagt hat, ich würde das machen. Alles ein bisschen Glück gelaufen. Okay, und deine gefüllten 48 Stunden waren 24? Oh, na super, siehst du mal. Und zum ich einen, ich unsere Christina hat sich nicht an die Ausschreibung gehalten, die der Landesvorstand Nordrhein-Westfalen gemacht hat. Weil die Thematik hat äh, er total abgedeckt, überhaupt kein Thema. Und dann ging es ins Eingemachte, so nach dem Motto, du brauchst jetzt ein Konzept für alles. Und plötzlich waren haufenweise Leute da, die es alle besser wussten. Ja, ich fand es auch ganz schön scheiße, wie da mit Harald umgegangen wurde. Also der wurde da wirklich richtig gegrillt. Und ich meine, äh, der gute Mann erklärt sich dazu bereit, die nächsten Monate äh, Vollzeit für uns zu arbeiten und äh, ihn dann so zu behandeln, fand ich schon echt schön hübsch. Das war nicht nur heftig. Ich, ich habe Christina jetzt meine Meinung noch gegeicht. Ich sage, so nicht. Ich sag, Hast du dich an deine Thematik gehalten? Hast du dich an eure Ausschreibung gehalten? Nö, alles andere. Ja, vor allem ja. hat sich doch, wenn ich das richtig mitbekommen habe, auf die Ausschreibung auch gar keiner gemeldet, ne? Weil ja, nur er, genau. Ja richtig, er war da der einzige, ne? Und er äh, steckt wirklich so viel Arbeit und Engagement so da rein. Und nur weil er jetzt da noch kein fertiges Konzept hatte, wo auch nie die Sprache war. Es war von Anfang an äh, die Rede davon, dass es eine Diskussionsrunde ist, so stand ja auch in der Mail von Fitz. Und äh, dann da so mit ihm da ins Gericht zu gehen und ihn da so zu grillen, also das war echt unmöglich. Ja, und dann halt eben nur quatschen, alle finden es besser, aber äh, keiner hat dann mal angefangen, irgendwie was äh, ins Pad zu schreiben. Also ich habe dann auch mehrfach an dem Abend gesagt, ja, dann lass uns doch jetzt einfach mal machen. Ne, und äh, den Harald da unterstützen äh, bei der konzeptionellen Erarbeitung. Und äh, ja, außer äh, Quatscherei kann man nicht da um. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, äh, dieser Kritikpunkt, ja, mir fehlt da die Struktur, ist ein Kritikpunkt, der ist ja mal null greifbar. Mit dem kann keiner was anfangen. Geht doch noch weiter. Ähm, wenn Harald sagt, ich kann... 80 bis 100 Stunden pro Woche arbeiten, das habe ich schon immer so gemacht, das kann ich auch heute noch etc. pp. Und dann kommen Leute an und sagen eben, beziehungsweise halten ihm vor, das kann nicht sein und das funktioniert nicht etc. pp. Zum einen, der ist alt genug, er weiß, was er kann, er weiß, wie er arbeitet, hat genügend Erfahrung, wie gesagt, und dann kommt man an und macht den fertig. Also ich habe hier wirklich gesessen, ich habe nur mit dem Kopf geschüttelt. Ja, sowas fand ich auch unmöglich, weil schließlich liegt der Wahlkampf in äh, der Verantwortung jedes Einzelnen, also auch an uns allen. Und äh, wenn wir lokal auch einen guten Wahlkampf auf die Beine stellen und er da halt die Koordination übernimmt, liegt es auch ein Stück weit in unserer Verantwortung, in der Arbeit abzunehmen. Also es ist alles eine Frage der Organisation und ähm, ja, des Delegierens in Anführungsstrichen im Moment, aber ähm, da alles von irgendwie abzuverlangen, fand ich echt unmöglich. Also Lukas und ich werden sicherlich keine Freunde fürs Leben werden, aber äh, dennoch hat er genau das gesagt, wie ich mir das eigentlich vorstelle. Wenn ich hätte Wahlkampfkoordinator werden wollen, hätte ich gesagt, ja, ich möchte das machen. Ich habe aus äh, Gründen ABC die Qualifikation, um das grundsätzlich hinzukriegen. Und das, was am Konzept gefordert wird, hätte ich gesagt, möchte ich dann mal gerne mit allen zusammen erarbeiten. Und den Vorschlag hat Lukas ja dann schlussendlich eben auch gemacht, dass die alten GO2A-Leute mit ihren Erfahrungen kommen und dann die Neuen, die dann sagen, ja, wir machen da jetzt äh, das gemeinsam. Denn Lukas, der musste damals kein Konzept vorlegen oder dass da überhaupt noch groß gefragt wurde, sondern der war einfach Koordinator und dann war die Nummer fertig. Es war auch per Ausschreibung noch kein komplettes Konzept verlangt. Außer In der Ausschreibung stand nur drin, dass man viel Zeit aufwenden muss. 10 Stunden ich oder so. Du musst doch jetzt mal eine Landesfraktion. Landes ich meine, woher hätte der ein Witz dass sich das in diese Richtung entwickelt? Und doch auch nicht alten sind. Das nicht, aber ich mich nicht von diversen Teilzeit-Trollen vor mir her treiben lassen. Das geht nicht. Und äh, Fitz sitzt mit dabei. Christina, wie gesagt, die macht die rutscht immer weiter ab, so nach dem Motto päh, und jetzt drauf und Fitz sitzt mit dabei und dreht Däumchen und sagt gar nichts und das habe ich eigentlich begriffen. Äh, du hast jetzt aber nicht gerade eine geschrieben. Also na, ne, Da kann man das einfach übernehmen, einfach eher naturell. Ne, sobald die das, äh, das, äh, das ja, drin muss. Nee, das war keine Vorstandssitzung. da waren nur der Fitz und Chrissy anlegen. Ja gut, aber Vorstandssitzungen laufen genauso ab. So meinte ich das. Nein, also wie gesagt, also als, anstelle von Fitz hätte ich zumindest mal gesagt, also heile Leute, Ball flach halten. Das und das war ausgeschrieben, das und das hatten wir als Thematik. Und da kann ich nicht sagen, als hätte ich mit den Leuten hingesetzt, die dort in Essen den Wahlkampf koordiniert haben, etc. pp. Geht gar nicht. Also wie gesagt, nee. Ja, aber das ist ja auch nicht unbedingt das, was wir von Fitz bisher so gewohnt sind. Ich weiß gar nicht, woher diese überzogene Erwartungshaltung auf einmal stammt. Hat doch mit Gewöhn nichts zu tun. Er hätte ja sein können, dass er dazugelernt hat. Beschwert euch doch nicht. Wir können wenigstens unserem Landesvorstand zuhören. In Niedersachsen haben sie heute beschlossen, sich zweimal im Monat abends mittwochs um 20 Uhr an jedem zweiten Kirchen zu treffen. Und Achtung, es kommt jetzt, eine Telefonkonferenz zu machen. Das ist doch großes Kino, da sind wir doch richtig gut dran. Das ist ein das hat niemand vorher gesagt, dass das so laufen wird. Und wie viele Vorstände haben die bitte gewählt? Ich habe so gesehen, wo angeblich die Vorstände drauf sein wollen und habe bis auf elf gezählt. Wählen wir die Vorstände jetzt gemäß Dutzendweise? Ja. Klar, okay. jeder, jeder kriegt ein Pöstchen. Für jeder ein nee, das, ist, das ist eine Rechenaufgabe, das ist relativ einfach. Kannst du dir ausrechnen: 11 Vorstände, 2%, die rechnen das immer hoch. Warte ab, wenn die 7 haben, was die da im Vorstand sitzen haben in Niedersachsen. Ja, vor allem 130 oder so, Piraten da, die überhaupt Vorstand wählen. Ja, nicht schlecht, da sind elf Leute, kein schlechter Schnitt. Jetzt muss ich mal fragen, habe ich das jetzt richtig verstanden? Das heißt also, die haben dann immer äh, nicht-öffentliche Sitzungen? Ja, ja. sieht so aus. Ja, die haben da keinen Bumble. Ja, ich finde, das ist ein Konzept, das wir dringend mehr anschauen sollten hier in Nordrhein-Westfalen. Ich meine, hier sind ja ab und zu mal nicht-öffentliche Sitzungsteile. Aber insgesamt äh, kann ich doch sehen, dass das viel für sich hat. Ich meine, der LAFO kann auf diese Weise viel ruhiger arbeiten. Da kommt nicht hinterher irgendjemand und hört sich irgendwelche Sitzungen an und überlegt sich mh, äh, und fängt an, um zu kritisieren. Und ich meine, da kommt auch viel mehr Ruhe rein, direkt in den Laden. Ähm, Glücksbärchen, kannst du mal bitte den Radbett wieder ans Mikro holen? Stimmt, das Glücksbärchen ist so weich gespürt. Es rentet nicht so. Irgendwas stimmt da nicht. Nein, ihr müsst euch da einfach mal reinversetzen. Ne? Stellt euch vor, ihr säßet im Laden. Ja, und weiter... Ja, dann passiert das auch ständig. Das ist eine Entscheidung hinterfragt, werden irgendwelche Leute anfangen rumzahlen. Kaum hat man äh, AV unter Schmerzen organisiert. Ja, schon fängt der ganze Verband an rumzupöbeln, nur weil äh, es da keinen Bahnhof gibt. Also Spaß macht das nicht. Unter Schmerzen. <lacht> Radwett, du hackst ein bisschen. Ein geiles T-Shirt-Motiv. Ich habe die AV-Pampa unter Schmerzen zu Welt gebracht. Ich finde auch. Der Radbett hat mir bisschen. <lacht> bei dir hakt. Und hat ohne Kettensäge. Ich glaube, es hackt. Ja. Der der der Hand Hand also mich erschreckt das schon, wenn jetzt ein Vorstand, wenn das stimmt und der Vorstand in der sagt, jetzt sagt, ja nee, wir machen nicht öffentliche Sitzungen, also weil wir Telefonkonferenzen machen. Hm. Ja, muss ist wie die BPT. Bitte? Das ist wie die BPT, aber die machen auch mal Telefonkonferenzen. Ich meine die Telefonkonferenz auch nur das auf dem Asterix-Server der Piraten Hessen. Das heißt, da kann man nicht per Telefon anrufen, da kann man aber auch ähm, entsprechende Accounts zuschalten. Nee, das kleine nicht bei der Erklärung. Ich habe mich nachgefragt. Oh. Aber jetzt, jetzt mal ohne Scheiß. Hat wirklich vorher keiner so angekündigt, dass es dann so laufen würde, oder? Keine Ahnung. Ich gucke Veranstaltungen in Niedersachsen nicht, weil vor eine Woche vor Abendlauf lohnt sich da nicht. Du weißt ja eben, eh ob irgendjemand anfechtet da. Ja, das war. Wir hatten jetzt ja auch wieder so ein kleines akkreditierungsproblem Ja, aber sie arbeiten sich vor. Bis 18 zählen, hat zwei Versuche gekauft, bis 160 zählen, auch zwei, es wird ja, noch. Bei den Mutten wieder. Naja, sie hatten bei der Auszählung irgendwie eine leichte Differenz. Und als sie gezählt haben, 160 abgegeben, stehen bei 149 akkreditieren. <lacht> Ups. Das ist gut. Und habe ich das richtig mitbe mitbekommen, dass die dann nochmal äh, neu akkreditiert haben und dann festgestellt haben, ach nee, wir haben ja doch 160 Akkreditierte, dann passt das. Brauchen wir nicht neu wählen? Mhm. Mhm. Ich habe Atemwund, Entschuldigung. Schmatzt du hier ins Mikro? Mhm. Das wird dich nur ihm sein. Hör mal bitte, wir haben vier Leute, die mir auf den Sack gehen in meinem Kreisverband. Kannst du jetzt nicht auch noch damit anfangen? Danke. Hör mal Info, meine Frau hat mir gesagt, du hast arme Kinder bedroht. Vier? Wieso Vier? Ich wollte einen Platz offen lassen, damit sich jeder andere auch Nimmst du doch von, Ich wollte jetzt von info hören, warum er Kinder bedroht. Ich bedrohe nicht, meine Präsenz reicht. <lacht> wollte ich gerade sagen, ja. Ich <lacht> musste echt lachen über den Tweet. Ja, erzähl doch mal, was da los war. Ja, ich ging durch den Krieg und ähm, der Reihe nach, jeder, der dann die Tür öffnet, vorbeiging an dem, wurde angepöbelt und... Ähm, hier hat er dann so einen Spruch gesetzt und gesagt, äh, Schaffner, ich habe keine Frage. Uh, wo ist er hin? Ich glaube, der Infosocke ist von einem Admin gekickt worden. Ah, er ist ja Admin. Das ist merkwürdig. Da hat er sich selber gekickt vielleicht. Nee, das so machen das die Helden. Die loggen nicht aus, die kicken sich selber. <lacht> ja, wie viele Admins haben wir eigentlich hier? Infosocke könnte uns sagen, wäre er ja da. Du Backschafter, Lad mich mal ein, bitte. Was hast du gerade gesagt? Vergiss es. Da hat also jetzt für die Zuhörer da draußen, da hat gerade der Mann vom Backschafter, die Backschafter gebeten, dass er eingeladen wird. Ich stelle mir jetzt vor, wie er mit seinem Handy und seinem Kopfhörer draußen sitzt und die Backschafter jetzt die Haustür aufmachen und sagt, Schatz, du darfst jetzt wieder reinkommen. Oh, ich hatte verstanden, reibst du mich mal bitte, bitte ein? Oh. Meinst du, du wir vergessen? Trollolo! Da bin ich von ihm aus dem Raum geflogen. Du kennst dich nicht so aus mit Mumble, ja? vor vor allem habe ich eine halbe Ähnlichkeit gebraucht wieder den Raum zu finden unter den ganzen anderen. Du musst immer nur ein X drücken. Ja, muss halt mal ein paar Räume löschen hier. Also, du hast die Kinder bedroht, erzähl weiter. <lacht> ich weiß nicht, bis, wein, äh, bis wohin kann das denn einem ich gesagt habe? Und dass die Leute, dass sie äh, jeden, der vorbeiging, angepöbelt haben. Oh, äh, das war schon am so Anfang, okay. Ähm, ja, und äh, da bin ich dann halt äh, da vorbeigegangen und äh, ja, der hat gar nicht aufgeschaut, war mit seinem iPhone beschäftigt. Und er meinte dann halt, äh, ja, er schafft mal, ich habe keine Fahrkarte. Ja, sagt, war dann was am Punkt für ähm, Und äh, dann sagte ich dann halt, ich habe dir eh nicht leisten. Ähm, bin dann weitergegangen. Und das fing an, ey, du Opfer, und wir äh, würden uns dann draußen sehen, ähm, ohne dass er selbst mal aufgeschaut hat. Und dann bin ich wieder zugegangen und ähm, habe ihn dann gefragt, ob er nicht meint. Äh, und dann <lacht> war dann in der ganzen Gruppe Stille erstmal angesagt. Ähm, <lacht> und dann war es okay auf einmal. Also, Infosok, wir haben uns ja bis jetzt noch nicht gesehen, aber ich habe mir ja sagen lassen, dass du ganz klein und zart bist, ne? Ja, ja, absolut. Das, das sah aber gestern in meinem Opel Corsa ganz anders aus. <lacht> <lacht> <lacht> ich ich habe Passt doch gerade so rein! Ich fand es auch gut, dass sie ein, ähm, ein Glasdach hatte, also ein Glasschiebedach. Da konnte man dann oben diese Abdeckung diesen äh, uh, Sonnenschutz weiter schieben, aber trotzdem hing ich dann noch unter diesem Dach runter. <lacht> Infosocke in den Korsak kriegen. hat aber schon Oregano. <lacht> Oha, ich habe gerade erst gesehen, dass äh, Klaus Hammer hier, hier war und uns hat. Da hast du es gar nicht mitbekommen, die Mülltonne von Klaus ist voll. <lacht> okay. Wo ist Klaus? Klaus ist weg? Ja, gerade ja. raus. Aber die Mülltonne steht noch bis morgen um 7 Uhr draußen. Hat er gerade extra gesagt. 5 gut. lohnt sich. Das hat er im Nebel gelassen. Ich glaube, wir wollten es spannend machen. Soll man da jetzt was reinschmeißen oder soll man da was rausholen? Hm, wer weiß es. Naja, wenn du das reinschmeißt, dann holst du die Müllabkommen. <lacht> das ist so. <lacht> ist also so ist also, also ähnlich wie Vicky. <lacht> <lacht> ich hab's, du hab's gelesen. Das hast du gelesen? So, das, das ist wichtig. Ja, klar. Ja, wenn einer dann gewagt wird. Ich habe das wirklich gelesen, Kinky, ich habe das Internet gelöscht. Ist es auch genauso gut möglich? Das ist ungefähr ein Schwierigkeitsgrad. Nee, aber das war ich nicht. Mit dem Internet, das war ich nicht. Wirklich nicht. Das ist okay, ziemlich, wir ziemlich amüsant, ne? wenn du den 26-Follower-Account mit dem 150-Follower-Account retweetest. Ja, das finde ich ziemlich so <lacht> süß. <lacht> Bleibt mir ja sehr, übrig. Okay, wer von euch ist denn schön karneval Feiern gegangen? Außer Björn, da wissen wir ja schon, dass der als Büro. Okay, keiner von euch? Karneval? Ähm, wann, wann, wann ist denn Karneval, Bruder? Äh, nächstes Jahr in Friedenborn wieder. Fünf? Hm? Ja komm, keiner von euch gibt's doch nicht. Nee, die Grippe hat zugeschlagen, die lagen alle flach. Ich muss morgen lediglich Dienstag zu Karneval, das reicht mir. Du musst? Ich hab mir mal wieder freiwillig gemeldet, nachdem man mich gefragt hat, freundlichst bittend mit schriftlicher Anfrage. Okay, man hat dir eine SMS geschrieben. Nee, nee, schon ein Briefchen. Ich kriege Boah, gerade Angst. Ich kriege hier Aufforderungen von Leuten, die ich jetzt nicht namentlich nennen möchte. Nennen wir sie mal X. Einem Account zu folgen auf Twitter. Dann guckt man, wem dieser Account folgt und stellt fest, das ist X, der Ehepartner von X und dann M. ich komme mir ein bisschen berüchtigt vor. Möchte sich irgendjemand im Bochumer Vorstand gerade mal dazu äußern? Ähm. Betreffende aus dem Bochumer Vorstand sind vermutlich gerade nicht hier in diesem Channel. Wir die sind mal eben Gassen. Können sich da ja auch nicht äh, dazu äußern. Das ist doch blöd, wenn beide Gassen sind, oder? Wer lässt sie denn wieder dabei? Die wählen sie dich <lacht> Aber stimmt, also mit seinen Vögeln, da fällt der Bernd schon ein bisschen auf. Ne? Echt? Ja, der hat das jetzt gefragt. Ich? ich? Ja, hörst du denn keine Krähen des Podcasts? Ähm, ehrlich gesagt, nein. Siehst du, sonst wüsstest du das. Solltest nein. du mal machen. Ich hänge ja auch so oft genug mit Bernd in einem Channel rum, aber im Prinzip unterhalten sich. Deren Wellensittiche mit meinen Wellensittichen. Auf verschiedenen Ebenen. Ah, okay. Auf verschiedenen Ebenen intellektuell, oder Weil so. Naja, ja, sie haben ja kein Headset. Ach so, ja gut. Das hat sich ein Problem. Schade, ich wollte gerade vorschlagen, dass die Vögel vielleicht mal einen Podcast machen. Gemeinsam? Ja, das wäre schon ein bisschen hübsch. Ich kann ich kann ja meine Katze beibringen. <lacht> Meinst du meinst, dass auch äh, die passende Lautstärke entsteht, ja? Ja, ja, ja, ja, ja. Wenigstens vorübergehend. Nein, danke. Nee, wobei, Nein. die es liebt, die kennt ich sich auch mit Hunden aus. Ja, eigentlich, Bernd, ja, sollst du mal langsam Tina ans Mikro lassen, damit sie erzählt, wie es auf dem geheimnisumwobenen Top-10-Kandidaten-Wochenende irgendwo im Wald war. Singen, tanzen, Bäumchen pflanzen. Namen tanzen? Ich hoffe, ihr habt keinen Aufmerksamkeit. Ah, ist immer wieder toll, dass man die Stille rausschneiden kann. Automatisch? Automatisch. Cool. Ja, aber wir sind mit dem Radio. Im Radio muss immer was passieren. Stimmt. Wieso seid ihr eigentlich nicht oben im dicken Engel? Weil die Radioübertragung hier im ist läuft. Warst du schon mal im Radio? Äh, ja, war ich schon mal. Jetzt auch? Ah, das ist hier nicht so schlimm. Du bist das Radio. Hat sie gerade schlimm gesagt? Stimmt, bin nicht schlimm. Okay, die Vaku hat sich taubstumm gestellt. Wir können jetzt lästern. Oh. Okay, fang mal an. Die Vaku hat das Internet kaputt gemacht. Einigen wir sie? Mit nee, ihrem Reisebüro, oder was? Werden die Icons zu groß angezeigt? Das ist ganz kaputt bestimmt, oder? Also stehen Buchstaben am Kopf, oder sowas? Die Vokale fehlen. Ah, die Nein, kann man sich Internet, dazu wecken. Das, das Internet ist wirklich gepackt worden. Das heißt, wir finden nie irgendwie über das Güter was wieder. Ich wollte gerade sagen, was willst du denn die Müllhalter noch reinkicken? Da Passiert doch ja eh nichts. Er twitt, nein. Das ist das wichtigste Medium, wo es gibt. Kann mal jemand aufruhen? Hab ich gehört. Aber nichts wegschmeißen? Nein. Aber Twitter scheint zu helfen. Zumindest gibt es sogar Zuhörer im Radio. Ähm, dann tun es gerade leid für die äh, Zuhörer. Warum? Ja, weil wir so viel Stille produzieren. Ach, ja, und sag na. doch mal was. Wir können ja, so wie auf RTL, Nachrichten die Hintergrundmusik einblenden. Haltet dann darf man. Ja klar, und 090er Rufnummern. Hören. Ruf mich dann. <lacht> haben wir nicht vielleicht einen, der, der auf äh, nicht neuen Live, aber dem, dem ersetzenden Sender vielleicht die Fragen vorliest? Sie haben neuen Live abgeschaltet? Ich glaube schon. Na auch dann ist es einfach, vorhin meinem Fernseher komplett weg ist. Ich gucke, nee, neuen Live gibt's wirklich nicht mehr. Aber kann mir einer sagen, was dieses Wir sind Piraten sind und Privateuren dafür für eine Woche. Du folgst also einem Account, von dem du nicht weißt, was er tut? Das ist es bei fast allen Accounts so, den ich folge. Ich wollte gerade sagen, da gibt es nicht nur einen bei mir. Oh, Piraten, mehr ja, Medienkompetenz. Wieso, wenn man vorher wüsste, was sie tun, dann bräuchte man ihnen ja nicht mehr folgen. Folgt ihr den Förmchen? Nee, aber kann jetzt mal einer sagen, was das ist? Klick mal auf das Profil, da ist so ein Link drin bestimmt, ne? Wenn du jetzt ein Twitter-Profil siehst und dein Browser hast du den falschen Link genommen. Ist ist Twitter mal wieder kaputt? Ja, immer, ist immer kaputt. Auch wenn ihr im Computerspiel was nicht geht, ist es immer ein Bug. Ja, Mitwittert es noch. Okay, also wir hatten ja schon mal das mit den Zielen und den Wegen dahin. Ich möchte eigentlich jetzt vermeiden, dass der BVB nochmal so eine Klatsche kriegt wie heute, gestern. Was machen wir deswegen? Wir dürfen nicht mehr Fußball spielen. Ja, das geht ja noch. Haben wir schon eine PM geschrieben dazu? Na, das bringt doch nichts. Hier liest doch eh keiner. Mach mal ein Pad auf. Das, das ist mein Aktionismus. Ich dachte, wir setzen uns für Minderheiten ein. Welche Minderheiten? Fußballer. Ja, ich meine, ja, ja, ja. Nicht füttern, die für nur Trollen. Hm, äh, Fußball ist denn das? Ja, den auch nicht getan. Ich habe ihn den auch noch gefragt. Die Mailing-Liste nimmt Abonnenten immer noch gerne auf. Ihr könnt da euch anmelden und den Leuten einfach antworten mit sachlichen Dingen. Es geht. Sie freuen sich. Ja. Dann haben wir die getan. Was? Was wir dir getan haben. haben. Äh. Da, so viel Zeit ist heute nicht mehr. So. Gibt es eigentlich irgendeinen Schmuckencast, wo du dein Lieblingsthema Boch Bochumer Manningliste nicht erwähnst? Nein, weil die Arschlöcher die fressen nicht eigentlich. Die reden jede Woche nur in Wies. Ja, jetzt sind sie doch schon nur im Forum. Ich finde ja. ja die Kölner Manningliste lustig, die gibt es ja jetzt nicht mehr. Sie gibt Doch, die Manningliste gibt es noch, die wird noch nicht mehr gesucht. Klar gibt es die, ich lese sie doch. Das da war, so war doch noch so viel los. Also es schreiben schon noch Leute im Syncforum, aber die sind damit nicht mehr automatisch auf der Manningliste. Ein Glücksfall würde ich sagen. Ja, aber der eine ist jetzt schon nach Düsseldorf gekommen. Ja, die kommen jetzt bald alle nach Düsseldorf, außer die Otla-Fans. Der eine ist ein Otla-Fan. Der ist trotzdem nach Düsseldorf gekommen, aber ich dachte, da ist jetzt der KV Otla. Es gibt Otla-Fans? Ja. In Düsseldorf hat sich auch die Deppenpartei getroffen. Und wir können überhaupt nichts dafür in Düsseldorf. Ist ich wollte die üblicher Landesgrenze ausweisen, weil sie nicht ansprechend gekleidet waren. Und kommt reißt Düsseldorf ab, kann sich keiner mehr treffen. Abgelehnt. Ich wollte ja eine Mauer in Köln bauen. Ja, das war schon mal eine Stimme. Kannst du mich fragen? Ich habe erfahren damit. Ich erwarte dir schon klar, dass du gerade nicht viel Werbung für den TDPA in dort machst. Was? Wieso das denn? Leute, die eine Mauer um Köln bauen wollen, da kommt das ganze Ruhrgebiet, um ihr die Hand zu schütteln, damit sie die Frau vorher gesehen haben, um hinterher zu behaupten, wir kannten sie schon, bevor sie die Mauer gebaut hat. ich meine, die ganzen dicken hm. alle nach Ach, du meinst den ja. Tag der kritischen Arbeit? Ja. Ja, auch so ein Ding. Ortler kommt doch nicht zum TDPA, oder? Stimmt. Bestimmt. Also bisher hat sie sich nicht eingetragen. Wir müssen ihr nur erzählen, dass sie heute schon wieder da ist und sie wieder Interviews geben kann. In diesem werden sie auch ganz, ganz bestimmt ausgestrahlt. Wir haben überhaupt gar keinen Bahnhof in Düsseldorf. Ja, der Flughafen der wird der auch der getarnt. Der Wir haben sonst ohne Bahnhof schon eine AV gemacht, das hilft jetzt nicht mehr. Der wird auch bestimmt heute eine Busverbindung organisiert. Von Köln nach Düsseldorf? Von egal wohin. Für Ottler. <lacht> Aber schneit es denn dann Total. Das ist ja immerhin nicht mehr Ende Januar. Wir haben immer noch minus 2 Grad. Tendenz sinkend. Wir wissen auch noch nicht, wie wir euch alle verpflegen sollen. Oh. Also Kaffee reicht mir. Das wäre das Beste gewesen, wenn man den TDPA einfach in der Jugendcamp gemacht. Die haben eine super Kantine. Die waren nicht mehr frei für den Termin. Das Radbett, bist du denn beim TDPA? Oh. Was soll ich da? Da, da war es wieder das Stöhnen aus dem ratbett Radbert, du was kommst denn? zum Tag der politischen Arbeit. Ja, ja warum? Mhm. Weil Vaku das gesagt hat. Reicht das nicht? Ach, die redet so viel, wenn der Tag lang ist. Wie bitte? Ich bring's das Radio mit. Jetzt wird es interessant. Nee, jetzt sag ich nochmal halt die Fresse, Radbert. <lacht> Komm, Radbert, jetzt zurück. Wir wollen was sehen. Statt mal Argumente zu bringen, das dass mir so noch Spielungen immer keiner kann. sagt, was ich dort überhaupt soll. Ich meine, ich habe keinen Bock mehr auf inhaltlich arbeiten, das kann auch jeder. Der Tobi hat gesagt, kommst, weil ich gesagt habe, dass du kommen sollst. Also bitte. Brauchst du noch mehr Argumente? Ja, was soll ich denn da machen, Mr. Damen? Ja, nicht inhaltlich arbeiten. Ja, das fehlt auch. Nicht. Aber ich meine, was geht denn da sonst ab? Ja, wir sind da. Reicht das nicht? Ach, ihr seid ständig im Mammel. Auf den Segen findest du bestimmt. Ja. Bin ich jetzt aber nicht nett von dir. Nur weil du Leute ständig im Mammel siehst, kannst du dir live treffen. Ich dachte, das soll ein Arbeitstreffen sein. Deswegen heißt das doch auch so. Da muss man sich doch mal Ziele setzen. Ja, die AG will sich vorstellen. Ach nee, nicht die Öffentlichkeit, die Events so rum. Und die AG-Basis, will sich auch vorstellen. Und es gibt eine Diskussion zwischen Fraktion und AKs, wie man zusammenarbeiten könnte. Super. Nein, jetzt schon. Das ist zuzeitig. Die Fraktion ist auch da, super. Dann weiß ich wenigstens schon mal die Anziehe. Ähm, ab werde ich mir ja auch ein Eckchen organisieren ähm, und du schreibst schon mal meine Rede. Rede? Schreiben? Uh, ja. Nur, nur damit du irgendwie beschäftigt bist. Und, und einen Grund hast zu kommen. Deine Rede, wofür denn, Bacon? Ach! nichts Wichtiges, oder? Nein, nein, gar nichts Wichtiges. Leute, ihr müsst reden, reden, reden. Ihr könnt es doch sonst nochmal. Wir machen Radio heute. Ja, ich wollte ja auch nochmal fragen, was ist denn eigentlich aus dem letzten Spelunkencast geworden, der in, in meiner Zeit. Da gab es einen Spelunkencast? Ja, einen ziemlich konspirativen. Oi, in welchem Keller habt ihr gesessen? In der Spelunke haben die gesessen. Ich war nicht dabei, ich kam nur zufällig vorbei. Hallo. Ähm, der Spelunkencast war recht lustig, ja, aber der wurde durchaus angesagt, dass der aufgenommen wird. War nicht so konspirativ. Und hm. wo ist der jetzt zu hören? Ach, der, der, äh, Tobi sagt gerade, der verringen hat die Aufnahme. Die Spelunke ist verschüttet gegangen. Nein, der sollte ja heute fortgesetzt werden. Hier, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber der sollte die Fortsetzung. Wo er nicht zu Ende ist, kann er auch nicht veröffentlicht werden. Dann müssen wir ja äh, <lacht> vorne anfangen, weil das haben wir am Anfang nicht gesagt. Also Waco, <lacht> nochmal die Einleitung bitte. Hallo Welt, hier ist das erste deutsche Krähenest. Mit der Fortsetzung. Vom Spelunkencast von der AV Pampa. Aus meiner Zorn genau. Da, wo der Wutze das Kabel kaputt gemacht hat. Schnaps. <lacht> ich was? Ich. Das XLR-Kabel gekillt. <lacht> Ach nur das. Was ist das? Ah das. Äh, das. Ja, was in der Mitte stand, das Mikrofon. Andreas stand vor dem Ding und regte sich da unser kleines Möchchen und kam nicht ans Mikro ran. Und da die meisten die, die Mikros wie ein Schnapsglas behandeln, statt da richtig reinzusprechen, habe ich es versucht runterzudrehen und habe nie aufgepasst. Pick! Hatte ich das gesamte Kabel aus dem Stecker gezogen. Wuff. Und deshalb werde ich jetzt diese AV-Pampe anfechten. Mach das. Ja, okay. sie wurde fünf Minuten angehalten. Wie viele Anfechtungen gibt es bereits? Äh, keine. Äh, bis auf die Auszählung, die Neuauszählung der Stimmen, weil ein Tisch wohl sich äh, verrechnet hatte, aber ansonsten war es das. Ist die Abfahrtfeier echt mal richtig gut gelaufen, oder? Also, ich muss sagen, ich habe ja diese TU-Anträge die echt vermisst, die so alle fünf Minuten normalerweise kommen. Und die stundenlange Diskussion über die Wahlordnung, was war das denn? Die Alternative dazu war, ich hätte noch eine Frage an alle Kandidaten: Was für ein Geldmodell mhm. wollten die <lacht> ja. Was war euer auf Bundesebene? Den hab ich vermisst. Ja, aber InnerSum ist cool gelaufen. Wenn man sagen, die Infosocke, die hat zwar immer ein bisschen kurios in der Gegend rumgestanden und etwas geplättet geguckt, aber ansonsten war es okay. Ja, ist nicht so. Äh, also ich meinst du später, ne? Sonntag, äh. <lacht> Genau. Ja, ist ja auch nicht wirklich äh, ein Wunder, wenn man äh, kurz vorher auch den äh, ja, wenn der vorher geändert werden muss und daraufhin den Netzplan und äh, die ganze Vororganisation und so weiter. Zum Glück können wir das alles Highlife hinterher. Also, wie gesagt, Planung, ich habe es bei den Piraten bis dato nicht anders erlebt. Ähm, wir schauen mal, weil es ändert sich, so man sich festgelegt hat, in den nächsten fünf Minuten sowieso wieder kleiner Tipp, ähm, für die, die den nächsten Parteitag organisieren möchten. Bestuhlungspläne, die amtlich genehmigt sind, bitte nicht Photoshoppen. Ach, in Pro Socke, du bist mir zu ernst. Ah. Das mit diesen Bestuhlungsplänen, da das ich mir schon. So ich stehe auch langsam, dass Vaku nicht über Fußball reden will. <lacht> FC Freiburg gegen Düsseldorf. Keins zu. Ja, ja, unterbrech mich nur. Ich meine ja bloß. Scheiß Fußball. Meine Mütze, hm? Ich hätte halt das Glückbärchen gefällt mir nicht. Was, was, was? was? Ich habe hab gesagt, ich hätte gerne den Radbett wieder, dieses Glückbärchen gefällt mir nicht. Das aber wir haben Namen so ausmachen, machen, ne? Was? Sabas Name, Name. Namen sie es machen. Nee, so wie viele Namen. ist so tuffig. Großer Tütü. Jetzt habe ich Bilder im Kopf. Ich muss irgendwie an so ein Gummipchen ähm, in überdimensionierter Größe denken. Die Gummibärenbande, genau. <lacht> Ich denke jetzt gerade an Albert im Tütü. Ich auch. Was? Oh mein Gott. Aber ist ja Karneval, oh, Gott, ist doch okay. Frau Waco, das war echt nicht nett von dir jetzt. Das Bild werde ich nie wieder los. <lacht> genau, es ist dann Andrea. Wie kannst du nur? <lacht> ich hatte mit Britta da sowieso noch eine Rechnung offen. <lacht> Wofür? Weiß nicht, aber irgendwas wolltest du mir nachhaltig immer wieder mal wieder vorwerfen. Äh, okay. Da stehe ich jetzt gerade auf dem Schlauch. Ach, ähm, mh, meine Auseinandersetzung mit Mike. Ja. <lacht> Ach so, nee, würde ich dir doch nie vorhalten. Oh, uh, das hat sich noch nicht ganz anders angehört. Nee, nee, würde ich dir nie vorhalten, Marco. Nee, aber erzähl mal. <lacht> <lacht> du meinst, äh, deine liebevolle Art, ähm, Mike darauf hinzuweisen, dass äh, dir nicht gefällt, dass er noch separat begründet wird? Ja, genau das. Das auf minimal penetrante Art und Weise? <lacht> ja, ich war sehr nachdrücklich. Ja, so könnte man es auch sagen. Aber durchaus unterhaltsam. <lacht> hat das eigentlich irgendjemand aufgezeichnet? Ich würde es gerne auch noch mal selber hören. Hm, keine Ahnung, müsste da dann im Kandidaten drin sein. Nee, also nee, nee. Aufzeich das, war ja, das war ja offiziell <lacht> zu Ende. Deswegen, da ist es nicht drauf. Ach, ich dachte, da ist die Aufnahme noch mal neu für gestartet worden. Also ich denke mal, irgendjemand hat es aufgenommen und wenn ich irgendwann mal ganz weit den Kopf irgendwo hin ausstrecke, wird diese Aufzeichnung wir auftauchen. Dann, wenn man es nicht vermutet. Hat sie dir echt antun, Baku? Was jetzt? Die die Aufzeichnung nochmal anzuhören. <lacht> Ehrlich gesagt nicht mehr so genau, was ich alles gesagt habe. Naja, das war recht einfach, also du hast du dich ständig wiederholt. <lacht> äh, und Mike aber auch, ne? Ja, durchaus. Aber ich bin ja auf der HVB zu ihm gegangen und habe ihn gefragt, ob ich mich jetzt entschuldigen müsste. Und? Er hat gesagt, nö. Na, guck dann. Warum entschuldigen? Was hast du gemacht? Naja, also ich, ähm, wir hatten einen Kandidatengrillen und das war beendet. Also wir hatten ja dieses Kandidatengrillen mit den sechs Terminen und äh, an einem Abend, als das dann beendet war, die Kandidaten hatten sich ja da angemeldet, kam dann Mike in den ähm, Kanal rein und hatte sich gerade irgendwie, ich sag mal zehn Minuten vorher im Kandidatenportal eingetragen und wollte sich dann grillen lassen, zumal ad hoc. Ohne Vorbereitung, das geht nicht. Genau, das fand ich auch nicht gut. Ach, das war die Nummer, wo du einfach so vollkommen sinnlos angefangen hast, rumzuzicken, ne? Jo. Genau. Wer ist denn bitte Mike? Mike Nolte. Ach so. Und ich bin die Zicke. Ja, er ist die Zicke. Du du nicht. Ich wollte gerade sagen. Marco, das hättest du nicht dabei sagen. Wieso? Oh. <lacht> weiß das schon, wieder? Ja. Klar. Okay. Und wenn oh. nicht, jetzt wissen es alle. Und du hast die Bestätigung, dass es alle wissen, dass du die Zicke nicht sein kannst. Die O-Antrag auf eine Abstimmung darüber, ob sie eine Zicke ist. Nein, warum? Geheim. Wir sind doch hier schon unter uns. Also, äh, wo ist das Problem? Wir sind nur im Radio. Ihr könnt das alles ruhig sagen. <lacht> Eben. Kann man auch für manchmal stimmen? <lacht> Ihr macht einfach 1 bis 9. 0 äh, bis 9. Wie das überfordert ist. Das habe ich auch noch nie verstanden. War es, dass Britta, das Britta überfordert ist oder das 0 bis 9... Aber dafür, dass es wenige verstanden haben, hat es gut funktioniert in meiner Zeit. Also ich habe ja eure Zettel ausgezählt. Ne? Das war schon teilweise witzig, was da so auf den Zetteln äh, war. Ja, fand ich auch. Also bei manchen kannst ja, äh, du ja echt sehen, welche Taktik die fahren. Also fand ich auch sehr spannend, wie manche gewählt haben. Echt? War das so gut zu sehen? Ja. Wie sahen die Zettel dann aus? Bitte? Wie sahen die Zettel dann aus? Ja, also der Lust... Es gibt ja eine ganz tolle ähm, Analyse von dem Piratenstumpf, ne, irgendwo. Einen Link habe ich jetzt nicht. Also ein Zettel, der war ganz genial, da hat einer wirklich nur 0 und 1 angekreuzt, bei jedem Kandidaten. Ja, oder das nur bei 5, Nein und äh, bei dem Rest Enthaltung oder so. Ähm, fand ich auch, ähm, nee, Quatsch, war ähm, äh, hinterher bei der Wahl dann ähm, nur äh, bei 5, 1 und, und bei dem Rest 0. Also das fand ich auch sehr witzig. Oder halt nur 1 und 9, Oder nur 0 und 9, also, ähm, ja, bei manchen hat man gesehen, dass das weiß ich nicht, wenn sie da nicht verstanden haben. Und bei anderen, das halt wirklich taktisch gewählt haben. Also, ich glaube, dass die meisten Leute wirklich relativ taktisch gewählt haben und auch sich schon vorher sehr genau überlegt hatten, äh, wen, sie, wen, wen sie gerne hätten. Ja, weil so 1 und 9 wählen ist ein bisschen sinnfrei eigentlich. Wieso? Weil es bei allen dann ja äh, definitiv eine Zustimmung ist. Also dann würde ich ja schon äh, zwischen den einzelnen Kandidaten dann direkt gewichten, aber nicht nur eins und neun verteilen. Also nur eins und neun haben, glaube ich, auch wenige verteilt. Ja, aber das war halt so äh, ein besonderer Wahlzettel, den ich da ja hatte. Und äh, das fand ich halt schon sehr merkwürdig. Okay, dann hattest du auch einen so einen ja. ganz besonderen Wahlzettel. Genau, der mir echt in Erinnerung geblieben ist. Aber ich fand auch ganz gut, dass da einige echt die Prinzipien gewählt haben. Also ich Gedanken gemacht haben, ob sie denjenigen jetzt eher im Mittelfeld sehen oder weiter vorne und da echt auch äh, gewichtet haben. Also das fand ich ganz spannend. Ich muss ja gestehen, Alter. ich habe es auch den anderen überlassen, ob sie sie im Mittelfeld haben wollen oder wo auch immer. Also ich habe so gewählt, so nach dem Motto, kann ich mir vorstellen, passt, kann ich mir gar nicht vorstellen. So, und genau das kann ich mir gar nicht vorstellen, ist meines Erachtens bei so einer ähm, Wahl auch ganz, ganz wichtig, dass du nicht einfach nur so ein Pünktchen vergibst, weil er ist ja ganz nett, sondern dass du ganz klar sagst, nein, den kann ich mir nicht vorstellen als Kandidaten. Also viele Neins vergeben ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig bei so einer Wahl. Ja, deswegen fand ich halt diesen 1er 9 auch echt besonders spannend, also weil der halt echt mal so sagen war. Wobei er mit 9 ja natürlich viel erreicht hat. Ja, aber dann hätte er den anderen, wo er eine 1 vergeben hat, dann gleich auch direkt eine Null geben sollen, wenn die Gewichtung von den Neunern ja noch die höher gewesen Also wenn er sich da wirklich so in der Richtung Gedanken gemacht hätte. Das stimmt, vielleicht hat er die Null nicht gesehen oder so. Aber ich finde mal was anderes interessant. Viele, mit denen ich vorher gesprochen hatten, oder hatte, die hatten, was weiß ich, so 4, 5, 6, 7 Favoriten. Samstag, ging das leicht nach oben, da waren die meisten, mit denen ich gesprochen habe, so bei 10 und Sonntag so im Schnitt bei 12 bis 18. Also es war schon kurios, wie dann so die Leute meinten, ja, ich kann mir so und so viel vorstellen, die ich wählen täte. Ja, aber das ging mir ganz ähnlich. Also ich habe am Samstag auch ähm, den Leuten äh, dann Ja gegeben, bei denen ich mir unsicher war, aber die ich auf jeden Fall im Grill nochmal hören wollte, weil da das Redenschling am Samstag, das war ja Naja, also für Leute, die sich jetzt vorher nicht mit den Kandidaten beschäftigt haben, vielleicht spannend, aber ich fand es jetzt nicht so spannend. Und ähm, beim Grillen hat sich dann halt eben herausgestellt, ähm, dass die dann doch eher mit meinerseits auf die grüne Seite gekippt sind und äh, andere wiederum dann mehr auf die rote Seite. Also ganz ungewöhnlich finde ich das jetzt nicht. Ich hatte Sonntag auch mehr Kandidaten als Samstag. Also bei mir ist es echt geblieben. Also ja, doch, einer hat sich herauskristallisiert, äh, passt noch mit drauf. Aber ansonsten, ja. No. Also ich hatte vorher eine Liste gemacht oder ich hatte mir vorgenommen, eine Top-Ten-Liste zu machen. Es sind dann elf geworden und ich glaube irgendwie, das sind jetzt auch ähm, also es ist fast analog zum Malergebnis. Fast. So mit ein, zwei Ausnahmen. Ja, bei mir auch so. 80% Prozent, äh, passen echt. Ich war echt happy. Ja, bei mir nicht. Äh, da sind unter den ersten 10 äh, 50% Prozent gelandet. Trotzdem, also ich habe mich ja sehr vorbereitet. Ich habe ähm, viel im Kandidatenportal gelesen, ich war bei diesen ganzen Grillen dabei, ich habe ja auch einen Teil der Podcast gemacht. Also viel im Vorfeld äh, recherchiert und trotzdem gibt, gab es Kandidaten auf der äh, AVPAMPA, Pampa, die ich noch gar nicht so auf dem Schirm hatte und wo ich gesagt habe, boah, geile Vorstellung. Ja, so gut es mir genauso. Also ich habe auch ja echt viel gemacht und habe ja auch da schon das Kandidatengrillen in Steinbruch moderiert und so. Und äh, war echt von ein, zwei, dreien Kandidaten dann äh, in meiner Tagen echt positiv überrascht. Aber wenn die bis dahin äh, nicht als wählbar aufgekauft worden sind, bist ähm, du eigentlich auch haben sie in der Vergangenheit äh, nicht irgendwie gezeigt, dass sie bereit sind ähm, zu arbeiten oder sie liegen völlig unterm dem Radar ähm, oder was ist denn da so schiefgelaufen. Sie konnten sich auch im Kandidatenportal, äh, konnten oder wollten sie sich dann nicht so präsentieren, dass die Wilber erscheinen und ähm, dann meiner Auffassung nach, sollte es dann auch nicht ausreichen, ähm, wenn man dann einmalig einen schönen Auftritt äh, hinlegt, weil man rhetorisch mit ist. Nee, das war noch nicht der, war auch nicht der einzige Grund. Ich hatte äh, mir vorher eine Liste gemacht mit allen Kandidaten und ähm, per Ampelsystem bewertet, also wie die die äh, ich auf jeden Fall wählen werde, die für mich absolut gar nicht gehen und äh, welche standen halt dann hier auch auf Orange. Da wusste ich es noch nicht so genau. Und äh, das hat aber auch unterschiedliche Gründe, weil du kannst halt nun mal nicht alle Kandidaten gleich gut kennen und äh, informierst dich auch nicht über alle gleich gut. Das funktioniert meistens in der Regel einfach nicht. Und ähm, wenn du von den Themen und äh, was, sonst, was derjenige sonst von sich gegeben hat, dass du wirklich gut fandest und das, äh, das Ganze für dich auch ein gewisses Fundament hatte, ähm, du dir aber einfach noch keinen persönlichen Eindruck von dir machen konntest. Und das ist für mich ein Stück weit auch mit Ausschlag geben. so Wie ist die Ausstrahlung? Wie äh, verhält derjenige sich? Ähm, ist er offen äh, einem gegenüber? Ähm, also, ja, im persönlichen Treffen kannst du einfach noch viel, viel mehr Eigenschaften äh, herausfinden. Und deswegen, ähm, ja kommt es dann doch dazu, dass man dann eben den einen dann doch wählt und den anderen eben nicht. Ganz unabhängig davon, wie äh, positiv oder wie offensiv die Vorstellung vorher war. Beim durch die Infosocke kannst du mich nachher kicken, weil ich dann jetzt weg bin. Jederzeit gerne. <lacht> Dankeschön. Das ist aber auch jetzt mal als äh, Punkt, um auszusteigen. Tschüss und gute Nacht. Gute Nacht. Ja. Ich Wollt euch nicht verscheuchen? Nein, das hast du auch nicht. Die haben auch bestimmt andere Gründe. <lacht> dann bin ich auch voll Also was ich denke, es ist halt ganz schwierig äh, auf so einer Aufstellungsversammlung, wenn man äh, NRW-weit noch, noch nicht so bekannt ist. Und das ist auch nichts Negatives, sondern es gibt viele, die sich äh, kommunal super einsetzen und ganz viel machen und auch vielleicht in irgendeinem AK schon oder in einer AG sehr aktiv sind, aber die man einfach NRW-weit noch nicht so kennt. Und die haben dann nur diese eine Möglichkeit der Vorstellung auf, auf der AV Pampa. Leute, da haben jede Menge andere Leute jede Menge Möglichkeiten äh, gesucht und auch gefunden. Es ist ganz selbstverständlich, dass man sich da in der Rewalt bekannt machen muss und wenn man dazu nicht bereit ist, dann hat man da oben nichts verloren. Okay, also ich, ich, ich sage jetzt einfach mal ein Beispiel. Ähm, das kann ja auch an mir liegen, ähm, dass ich sie vorher nicht kannte, aber ich war total geflasht und beeindruckt von Isabel auf der AVPA. und ich hatte sie vorher überhaupt nicht auf dem Schirm. So, und dann bin ich jetzt diejenige, die alle verscheucht. <lacht> nee, aber du hast damit ja trotzdem recht. Jeder hatte halt so seine... Äh ja, ja sein kleines Umfeld und sein, sein Radius und äh, man kriegt einfach nicht alles mit und man kriegt auch im nrw weit nicht alles mit. Also ich meine, die meisten von uns haben noch ein Berufsleben, haben auch noch irgendwo ein Stück weit weil ja, Du kannst einfach nicht alles mitbekommen und nicht jeden kennen und der ja, für den einen vielleicht wirklich bekannt ist, äh, MLV, äh, ist äh, für den anderen völlig unbekannt. Also ähm, gut, wir sind zwar nicht so ein Riesenhaufen an, äh, an wirklich Aktiven, aber trotzdem gibt es das halt eben auch. Aber ich würde auch diese Erwartung haben, dass die Leute sich versuchen, bekannt zu machen und ähm, durch die Arbeit aufzuhalten, auch ähm, alles weit. Ja, weil damit äh, setzt du jetzt da voraus, dass äh, jeder, der zukünftig kandidiert, dafür sorgen muss, dass du dass, äh, ihn kennst. Und das kannst du einfach nicht sicherstellen. Also ähm, ich finde die Erwartungshaltung da doch recht hoch. Und ich, ähm, Entschuldigung, jetzt habe ich jemanden unterbrochen, aber ich, ich sage es jetzt trotzdem, ich kenne auch Gegenbeispiele. ich werde da jetzt keine Namen nennen, Ähm, die, also ich kenne auch äh, oder habe es mitbekommen, dass es auch Piraten gibt, die dann irgendwie zwei Monate vor so einer AV Pampa plötzlich anfangen, ähm, nach einem Jahr Pause wieder in irgendeinem AK auf der Medienliste zu erscheinen und sich irgendwie wieder da so ein bisschen ich sag's mal böse in den Vordergrund zu spielen. Ja, Natürlich sollten die auch längerfristig auffallen also nicht mal kurz auftauchen, sondern Über Monate oder möglichst, über mindestens ein Jahr positiv auffallen. Es handelt sich hierbei um diverse Piratenpartei-Gründer, äh, Mitgründer. Ja, aber was, wie sollen sie denn da immer auffallen? Also, ich finde das immer so ein bisschen ein bisschen schwierig. Ne? Also wenn Leute gerade auch irgendwie lokal in der Kommune, wie äh, Vaku gerade auch schon gesagt hat, äh, im Rat oder sonstiges wirklich gute Arbeit leisten ähm, oder halt eben ähm, auf äh, AK Kommunal-Ebene, wie auch immer, ähm, aber sich da jetzt aus der ähm, Präsenz da ein bisschen raushalten und eben nicht ähm, ständig an, der, an vorderster Front sind, ähm, soll die das dann ständig angekreidet werden, dass sie eben vielleicht nicht so extrovertiert sind, aber deswegen können sie doch genauso gut geeignet für ein äh, Mandat sein. Also finde ich ein bisschen schwierig. Was sich über Jahre raushalten, geht auch nicht. Nee, das natürlich nicht. Nein, wir brauchen äh, nicht nur ähm, Fronschweine im Bundestag. Und ähm, ich glaube, wir brauchen generell auch nicht so viele Fronschweine, äh, sondern auch gerade Arbeitstiere, die dann ähm, im, im Bundestag äh, die Akten ähm, Bühlen, ähm, und, und da Sachen ausarbeiten. Äh, das kann man äh, wunderbar im Hintergrund machen. Äh, und dafür steht man nicht auf der Bühne. Äh, da kann man äh, solche Arbeit nicht leisten. Aber äh, dann muss ja dann irgendwas äh, nachvollziehbar an Arbeit geleistet worden sein. Wenn man äh, das macht, dann kann man ja auch darauf verweisen. Äh, ich bin zum Beispiel Kommunalpolitik aktiv, also nicht, so ich wollen würde. Aber äh, da bestellen wir zum Beispiel Bürgeranträge, weil wir halt noch nicht im Stadtrat drin sind. Ähm, wir Äh, bringen äh, in, an die Presse Sachen raus ähm, und äh, sind in Ratssitzungen, äh, protokollieren da, da taucht man dann entsprechend auch in den Spreuen auf, ähm, also darauf kann man ja auch alles verweisen. Ja, das ja, ist ich gut. hier vollkommen recht, aber äh, das Problem ist aktuell halt nur mal, dass äh, meistens die gewählt werden, äh, die wirklich bekannt sind, also ich war froh, dass es auf Frau Pampa alles äh, anders, ein Stück weit anders gelaufen ist, äh, dass es da wirklich dann auch in Kompetenzen äh, vordergründig ging. Aber aktuell ist es so, wie du bekannter du bist umso größere Chancen hast du, dass, hast du, dass du gewählt wirst. Und dann werden eben genau diese Arbeitstiere nicht gewählt. Und das sind immer meine Befürchtungen bei irgendwelchen Wahlen, ne? dass das halt irgendwo untergeht. Ne? Weil wir haben so viele tolle Leute in den Kreisverbänden, die sich vor Ort nicht wirklich den Arsch aufreißen, aber halt eben nicht ihren Kopf in die Presse stecken. Und äh, klar, Lokalpresse läuft, aber das... Das kriegt man ja auch sonst nicht weiter im ähm, Landesverband mit, weil also bei uns in Münster ist zum Beispiel so, waren jetzt die letzten Wochen äh, regelmäßig mehrmals in der Woche in der Presse äh, nicht online verfügbar. Kannst du nicht weitergeben, äh, kannst du dementsprechend auch schlecht verbreiten. Also das ist halt äh, ja, ist, ist schwierig. Also ich hoffe, da kann man einfach nur auf den gesunden Menschenverstand aller bei Wahlen hoffen. Und ähm, ich denke, taktisch ähm, wäre es dann total klug, irgendwie so zwei Monate vor so einer Aufstellungsversammlung einfach ganz häufig in ein, ganz, ganz vielen Mambeln aufzutauchen, äh, dass man NRW weit bekannter wird. Aber die Frage ist doch, ob ich äh, Kandidaten wählen möchte, die taktisch klug sind. Ich glaube, am das Ende ist, ist es egal. <lacht> Also, wenn sie noch nicht mal taktisch klug sind, dann können sie. Das, was wird so viel Das ist sozusagen die Hausaufgaben, die absolute Grundvoraussetzung. Aber dieses Kaktisch taktisch, taktisch, Entschuldigung, taktisch klug geht auch ein bisschen dann schon in Richtung Verarsche, oder nicht? Es muss mit anderen Eigenschaften einhergehen. Das müsste die Piraten aber noch erinnern. Ja, aber das kommt auch darauf an, welches Ziel diese Taktik hat, ne? Also, wenn die Taktik einen reinen Zweck hat, Ähm, merkt man das doch meistens relativ schnell und dann ist es äh, scheiße. Hat die Taktik aber jetzt einen positiven äh, Hintergrund? Dann sieht die Welt ja schon wieder ganz anders aus. Also Taktik muss dann nicht generell schlecht sein. Apropos Taktik, ganz anderes Thema. Ähm, ähm, Salber Institut. Ich würde ja so gerne mal eure Meinung dazu hören. Mm, ja, also ich. Ähm Ich, ich habe das mitbekommen, die ganze Entwicklung, aber habe jetzt definitiv gerade mir heute erst, dadurch, dass das in, in Bielefeld war das, ne? Ähm, aufgezeichnet, aufgezeichnet wurde, ähm, ähm, anhören können, ähm, was der Dr. Salber da so sagt und auch was danach an Diskussionen gelaufen ist. Und ähm, ich habe damit Bauchschmerzen einfach so und dachte, jetzt sagt ihr mal was. Ach, du auch? Ich habe auch Bauchschmerzen mit. Er ist, äh, auf der einen Seite äh, macht, geht er das Ganze tiefenpsychologisch an, aber nicht wirklich tief. Auf der anderen Seite weiß keiner, dass er oder soll keiner wissen, dass er Pirat selbst ist. Äh, und dann äh, kommt er mir mit zu äh, äh, klaren wie Handzettel. Man muss das machen und man muss das machen und man muss das lassen und man muss es so machen. Und das äh, gefällt mir gar nicht. Ich finde es auch ein bisschen schwierig, weil das waren ja, waren ja wirklich nur irgendwie ein paar Leute, die da auch wirklich einen Pakt holen. Also repräsentativ ist das Ganze hier auch nicht. Und ich fände es viel, viel wichtiger, wenn wir alle ähm, an die Bürger herantreten, mit dem Sprechen ins Gespräch kommen und äh, direkt erfahren, was sie wollen, was für Ort gewünscht wird. Ich glaube, das hat äh, viel, viel mehr Effekte, als äh, sich irgendwelche Studien oder sonst eben Gedöns äh, reinzuknallen, die Zeit, die können wir echt in, jetzt gerade im Wahlkampf drin oder einsetzen. Das ist immer so. Und äh, was der äh, Bernd sich da gedacht hat, ist ja äh, gut und schön. Die Problematik äh, äh, ist ja auch klar. Äh, alle äh, gucken, ähm, motzen über den UFO. Andererseits gibt es ganz viele, die eben nicht mehr wissen, wie man es selber macht und sich oder auch nicht trauen oder die jemanden äh, brauchen, der ihnen sagt, äh, das muss jetzt so gemacht werden, Und zur Sicherheit holt er sich dann halt von allen möglichen Leuten ein Feedback. Wir könnten genauso gut wie die alten Parteien eine Werbeagentur fragen und es wäre genauso scheiße. Äh, was du sagst, Fidelis Amiga, ist genau richtig. Äh, wir gehen ins Gespräch mit den Bürgern. Man äh, sollte dann genau wissen, über was man reden kann und über was nicht. Und äh, dann einfach mit den Leuten diskutieren, äh, fragen, was sie bekümmert, was ihnen wichtig ist. Äh, einfach, auf die Leute eingehen. Und an den Ständen müssen wir mal sehen, dass wir die, die uns wirklich wichtigen, großen Themen auch, auch vorantreiben und uns an so Sachen beteiligen wie Indekt und nicht immer alles äh, größere Sachen wieder verbennen. Ähm, Sami, du hast jetzt gerade eine Connection gemacht zu äh, Bubernd. Ähm, die verstehe ich nicht. Erklär mir das. Ja, er hat ja auch einen Hamburger, äh, äh, so einen Typen beauftragt. Für, das, für die Wahlkampfstrategie. Professor Und, Dr. Dr. Rivi. Genau, ja. Und äh, der Salva äh, vermuten ja auch manche, äh, dass der um, um, äh, vieles auch im Auftrag macht. Und, äh, ja, nee. ja, aber das würde ich wirklich gerne geklärt haben, mhm. weil ähm, dieses Gerücht habe ich auch schon gehört. Und ähm, ich, äh, ja, dass wirklich, dass wir nicht geklärt haben. Ja, äh, ich auch. Aber ich wüsste nicht, wie man es klären soll. Es sei denn, äh, man fragt äh, Salva oder Wibernd oder sonst wen direkt. Also für, für mich gibt es da immer nur die, äh, wirklich die Konfrontation. Äh, ich vermute was, ich weiß es aber nicht. Also direkt fragen. Also, also. Gerücht richtig auf dem Tisch. Wer? Hat was gesagt oder was einen Auftrag gegeben? Okay, also ich verfolge das wirklich. Glaube ich von ziemlich Anfang an. Und der Anfang war eine E-Mail von Fitz auf entweder der NRW-Info-Liste oder der NRW-Mailing-Liste. Ähm, Moment, das Ding gibt's nicht mehr. Das muss irgendwann Ende Oktober gewesen sein. Ähm, Und da hat FITZ äh, äh, einen Link geschickt ähm, zu, einem, zu einer PowerPoint-Präsentation, die das Cyber-Institut gemacht hat, zu, den, zu der Piratenpartei, äh, und hat geschrieben, ähm, ja, die haben uns angeschrieben, ähm, die haben da mal was gemacht, äh, ich will da mal eine Meinung von euch zu, ich weiß da jetzt erstmal nichts mit anzufangen. Ja, Fitz, äh, könnte ich mir denken, weiß da wirklich nichts von. Und äh, ich habe jetzt eben auch äh, über ein paar Leute in, in Bielefeld gehört. Ich kann das jetzt nicht, ich könnte jetzt wirklich nicht sagen, der und der hat mir das gesagt. Weil die Partei schwirrt von Gerüchten. Auf 99 Prozent äh, gebe ich äh, gar nichts. Und äh, dann merkt man sich natürlich nicht im Detail, wer hat jetzt was wann über, über wen gesagt. Also irgendeiner der Bielefelder sagte, der Salber wäre Pirat, möchte ja, trägt das aber nicht groß vor sich her. Und äh, irgendjemand sagt dann eben auch, äh, wahrscheinlich ist er beauftragt von Hubert. Also könnte ich mir auch dann denken, boah, der Fitz weiß da wahrscheinlich nichts von. Also, wenn es da eine Beauftragung gäbe, wäre das ein Knaller. Ähm, so wie ich das erfolgt habe, hat das, wie gesagt, Fitz auf eine Mailingliste geknallt. Die ersten, die zugegriffen haben, waren die, war der KV Köln, weil Salber ist ja in Köln. Und der KV Köln hat sich überlegt, oh Mensch, ja, wenn die das anbieten, dann laden wir die doch mal ein, dann sollen die da mal einen Vortrag bei uns machen. Das kostet uns nichts, genauso wie diese PowerPoint-Präsentation, die ja anscheinend wohl auch nichts gekostet hat. Und dann kam halt jetzt eben äh, danach, äh, hat dann Pulheim und Bielefeld und was auch immer, den immer eingeladen. Ähm, der hat dafür, äh, so wie ich es nachvollziehen kann, kein Geld bekommen, sondern höchstens die Reisekosten und eine Übernachtung bezahlt bekommen. Äh, wenn es also eine Beauftragung gegeben hätte und die ist nur bekannt, dann wäre es ein dickes Ding. Also ich habe mir ja den ersten Vortrag von denen in Köln mit angehört. War, wir waren ja mit ein paar Leuten von Dortmund da unten. Ähm, ja, ein bisschen suspekt sind mir ja solche Leute auch, die dann... Umfragen unter so mit zehn Personen, glaube ich, machen oder dann halt so tiefen psychologisch gedöns und hast nicht gesehen. Ähm, ja, ich kann im Grunde genommen ja, ich finde, Pirat ist der nicht, glaube ich nicht. Und es gibt genügend Leute, auch Institute, die sich mit den kuriosesten Dingen beschäftigen, sage ich jetzt mal so. Und ähm, ich weiß nicht. Also, dass da eine Beauftragung dabei wäre, kann ich mir nicht vorstellen. Weil, also ich weiß jetzt nicht, ob der sich mit Bielefeld der Vortrag verändert hat. Das kann ich nicht sagen. Er war absolut wieder up to date. Er, er, macht, er ist bestens informiert. Und er, der Vortrag muss anders gewesen sein als der erste in Köln. Denn es waren äh, Sachen angesprochen, die gerade erst passiert sind. Ja gut, ja, gut. macht ja. ja nichts. Man kann ja zu ja, ja ja aktuellen Sachen Geschichten machen. Bezug nehmen, das ist ja kein Problem. Ähm, wo ich aber äh, ein Problem sehe mit dem Gerücht, dass es irgendwie durch den äh, Bundesvorstand forciert worden sei. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil wenn, dann hätte auch in dem ersten Vortrag irgendwo etwas sein müssen, was in eine spezielle Richtung zielt. Das hat es nicht. Das war eine einfache ja, ich jetzt mal so, Selbstbeweihräucherung, salopp gesagt. Ja, es ist ja noch nicht mal ein Gerücht äh, und ich warne vor Verschwörungstheorien. Äh, das hat irgendeiner gesagt, äh, ob da was dran ist. Ich keine Ahnung, wir sollten uns also hüten, da irgendwelchen Verschwörungstheorien äh, nachzugehen. Also das sind Gerüchte. Gerücht. Ein Gerücht. Ja. Sicher, sicher. Okay. ja, Okay, sehr ja, gut. Also dann ähm, ganz klare Geschichte. Ähm, äh, ich schreibe mal ähm, ein Ticket an den äh, Bundesvorstand. Bitte klärt das auf, ob, die, ob ihr die Leute beauftragt habt oder nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich, dass es genau so ist, ähm, wie ich das seit Oktober nachvollziehe. Äh, dieses Salber-Institut hat sich da mal einen Spaß draus gemacht. Vielleicht versprechen sie sich in Zukunft auch Geld davon, ähm, die Piratenpartei zu analysieren. Die haben ähm, diese PowerPoint-Präsentation an unseren Landesvorstand geschickt und Fitz wusste damit nicht wirklich was anzufangen und hat dann mal auf die Mailingliste gekippt. So, äh, so habe ich das äh, nachvollzogen und ich, ich hoffe, dass es auch so ist, äh, aber äh, wenn es andere Gerüchte gibt, dann müssten wir die aus der Welt schaffen. Also das Seltsame ist da, was, was ich habe, äh, ich konnte ja nicht nach Bielefeld fahren, äh, weil ich noch nicht Auto fahren darf und Lutz war nicht da. Ganz kurz nur, und ich habe das Ganze im Stream verfolgt. Also, der war wirklich sehr gut, deswegen. Und mir ist aufgefallen, dass er, und der Äußerung glaube ich dann auch von jemandem, dass er wohl Pirat ist. Denn ich sagte zu jemandem aus Bielefeld, der spricht aber, als wäre er Pirat. Der sagte dann, ja, der ist auch Pirat. Also, auch das kann ich nicht belegen, weiß ich nicht. Es ist halt nur vom Hören sagen. Aber was mir aufgefallen ist, dass er ungeheuer äh, pro Piraten gesprochen hat und wie, äh, wie wichtig wir sind und äh, ja, so wie das ganze Spektrum äh, abgedeckt. Äh, wir haben ja schon äh, Politik im Grunde genommen gemacht, wir haben ja schon Einfluss, das sieht man ja auch überall und. Äh, und Wir müssten aggressiver werden und manches klang eben so wie Strategien, die aus Berlin oder sonst woher kommen oder auch vom Bundesvorstand klang manches ähnlich. Aber mir ist aufgefallen, diese Unmenge an, an Tollfinden und Lob. Also, ich finde es schon echt ein bisschen beängstigend, wie eine Studie, die 20 Inter in Intensivinterviews beinhaltet so eine Plattform und so eine Aufmerksamkeit bekommt. Also mir ist doch viel viel wichtiger, was die Leute hier vor Ort denken. Also da gucke ich doch viel viel mehr darüber raus, als über diese Studie. Also ähm, ich würde äh, das alles gar nicht so äh, weit ähm, hoch pushen, wie auch immer. Ja, ja. Hoch, die danke. Pushen und sind sofort fertig. Immer die hoch, die gerne wollen, dass sie dann auch möglichst viele Besucher da haben in Berlin, Berlin, die Bielefelder, haben es sehr hoch gesteckt und haben da sehr viel für geworben. Das ist ja auch erstmal nicht falsch. Aber ähm, ich ich möchte diese kritische Auseinandersetzung mit jemandem, ähm, also mit so mit so einem Institut äh, von Herrn Dr. Salber, äh, der äh, meint, die Piratenpartei also nun komplett analysiert zu haben und der dann im Anschluss an seine Analyse uns auch noch sagt, wie wir uns dann am besten verkaufen sollen. Da ist mein großes Problem. Ja, zu Recht. Äh, und ich, ich sage mal nur ein ganz lustiges Beispiel. Der hat, ähm, der hat ähm, gesagt, äh, also Entschuldigung bitte, wenn ich so Bilder sehe, wie Piraten im Bällebad schwimmen, das ist mehr als lächerlich und kindisch, sowas geht gar nicht. Hat er recht? Nö. Doch? Nein. Nein. Ich finde es bescheuert. Aber gut. Wir sind bescheuert. Und? Lass uns bescheuert sein warum sollen wir jetzt das ändern und äh, warum haben wir überhaupt ein Bällebad, weil wir Kinderbetreuung machen, auf unseren Veranstaltungen, zunächst mal. Und denen dann abgurken, Liegen. Warum auch nicht. Mann, ey. Wir haben gerade diesen Topfenporn drauf, dass wir auch Kinder dabei haben, die halt ins Wetter mal und manchmal auch große Kinder da rumschwirken, weil es ihnen Spaß macht. Ja, welcome, Seitex. Ich mag dich nicht unbedingt, aber jetzt hast du gerade was Gutes gesagt. Ich mag ihn. Ich frage immer, wenn ich ihn sehe. Hallo, Seitigs. Hallo, Seitigs. Willkommen in NRW. Na eben, wir sind doch Piraten und wir müssen zwischendurch mal was Besonderes machen. Wir wollen doch eben zeigen, dass, dass Politiker auch nur Menschen sind und äh, keine Maschinen oder irgendwie was zusammengehört, sondern äh, wir sind alles ganz normale Menschen, die auch manchmal auf Pausen im Kopf fahren. Auf jeden Fall ist Bennebatte bei Weitem akzeptabler und besser und sinnvoller in jeder Beziehung als geknackte äh, Tweets oder dieses dauernde Gebäsche und Geschimpfe oder wie wir gestern im, im, äh, im Mammelraum mit Harald umgegangen sind oder wie mit ihm umgegangen wurde. So, und ich, sag, ich muss jetzt nochmal was sagen. Ich, ich bin erst seit der Piratenpartei, seit äh, April letzten Jahres. Deswegen formuliere ich das jetzt mal andersrum. Ähm, genau mit dem, was du, äh, <lacht> Lieblingsdach, keine Ahnung. Nennen Sie uns einfach Sasa. <lacht> Sasa, was du gerade gesagt hast, genau damit habt ihr die letzten Wahlen gewonnen. Mit dem Wetterbart. Nein, nein, mit nein, dem nein. Menschsein, mit dem Zwischenmisch, einfach mal ein bisschen äh, Kind auch sein und halt, wie gesagt, einfach Mensch sein und keine Maschine. Ja. So ist es. Und das geht uns aber leider äh, immer mehr verloren, weil ja. wir immer mehr... Äh, jedenfalls nach der Presse schielen und was äh, könnten wir jetzt mal äh, tun, damit wir endlich mal gute Presse kriegen, scheiß drauf äh, wir sollten einfach vernünftig unsere Arbeit machen und uns äh, weniger peinlich äh, streiten Also ich finde es unproduktiv wenn äh, sich äh, der Bufo hier im äh, Mambel im, im in einer großen Riesensitzung, wo selbstverständlich auch Journalisten dabei sitzen, mal wieder sinnlos äh, streitet völlig sinnlos übrigens Und wenn Johannes nach einem angeblichen äh, sich beruhigen und äh, es ist alles in Ordnung, dann plötzlich ein, ein, eine SMS von angeblich Christopher Lauer veröffentlicht und all solche Sachen, die sind nur peinlich. Die sind nur noch peinlich. Ich kann gar nicht so viele Face haben, ich habe gar nicht so viele Hände. Ja, dann sollten wir uns das nicht beeinflussen lassen, das ist der wichtigste Punkt. Nein, ja, mein Gott, es gibt halt nun mal überall irgendwie Pappenheimer und irgendwelche Leute, die äh, dämliche Äußerungen von sich nicht geben, äh, das ist halt nun mal einfach so. Na, aber dem Ganzen dann einfach nur so eine Plattform schenken und wenn ich dann sehe, dass irgendwie äh, Spiegel Online Artikel oder sonst irgendwas zigtausendmal Mal retweetet werden und das größtenteils von Piraten, also äh, da wird mir dann echt nur schlecht, ne? Ich blende den ganzen Scheiß aus, ich kriege teilweise ähm, das Gewäsche da auch gar nicht mehr mit, weil ich mich auf die Arbeit hier vor Ort konzentriere und äh, dann ist gut, ne? Ja, weil ich will, wir haben alle ein Ziel, wir haben alle eine Vision, wir haben Vorstellungen und daran sollten wir gemeinsam arbeiten. Ja, das sagen wir ja nun auch hundertmal und tausendmal jeden Tag. Und es gibt die, die nie auffallen und still ihre Arbeit machen. Und es gibt die, die nicht still sind, aber auch nicht wirklich so arbeiten, aber immer ein lautes Geschrei machen. Und damit unseren Spruch, damit müssen wir leben, den kann ich auch langsam nicht mehr hören, denn wir können damit nicht leben. Und äh, ich möchte ab und zu ganz gerne mal äh, richtig dazwischen hauen, wenn ich dann wieder sowas mitkriege, wie, wie ein Pirat mit dem anderen umgeht und wie äh, wieder äh, wild spekuliert wird und aufgrund von nicht vorhandenen Tatsachen jemand abgeurteilt wird. Ich finde es unglaublich. Ja. Gab es äh, irgendwie Aufsehen wegen Wellebad bei euch in NRW? Ähm, nein, ähm, ich, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Es gibt ähm, ein Institut, das Dr. Salber institut wenn ich das jetzt oh richtig Gott. formuliere. Oh Gott, Quark Salber institut Ja, und, und die ähm, haben sich angeboten, die haben so eine Studie gemacht mit einer Powerpoint-Präsentation. Ähm, Piraten, äh, ja, Piraten. Ja. Dauerdings Dauer, oder dumpstum, keine Ahnung, jedenfalls. Hoh Hochfeuer. oder Dauerbrennerpiraten. Dankeschön. Ähm, die haben sich irgendwie angebiedert, sage ich jetzt mal böse, äh, beim Landesvorstand. Äh, wir haben da eine tolle Studie und wir kommen auch gerne zu irgendwelchen Piratenveranstaltungen und machen da den Vortrag. Ein paar Vorträge haben wir jetzt gehabt. Und äh, der letzte in Bielefeld, der ist dann eben auch so gestreamt und aufgezeichnet worden, dass man den, sich den angucken kann. Und ähm, ja, darum geht es gerade. Ja, das war aber nicht nur beim, äh, hier in NRW so. Also ähm, für den Bund gab es äh, Anfang Dezember beim Bundespressetreffen auch schon bereits einen Vortrag vom Saber-Institut. Allerdings war äh, Herr Dr. Saber nicht selber da, sondern äh, zwei seiner Mitarbeiter. Ach, guck an, äh, da habe ich ja gar nicht mitgekriegt. Also ich halte das in Siegur für ja, unglaublich. Und viele, äh, viele Samika, ich kann äh, nur sagen, man äh, soll sich nicht beeindrucken lassen oder von irgendwelchen Dingen, die woanders passieren, Das kommt mir so vor wie die Argumentation über dieses Kreuzfahrtschiff, das auf äh, Grund gelaufen ist, wenn der Kapitän das Schiff auf Grund lenkt, kannst du nicht irgendwo hinten ganz unten im Deck sagen, wo oh, eigentlich, was kümmert uns das eigentlich? Nein, dann hast du mich falsch verstanden, Leute. Ich glaube, es geht nicht darum, dass, ähm, das Ganze, dass über das Ganze an sich nicht gesprochen wird, aber dass halt einfach diese ähm, gebäsch von äh, Spawn oder Blöd oder sonst irgendwie was ähm, dann ähm, ja, so, eine, ähm, so eine Vermarktung seitens der Piraten dann auch äh, erlebt. Also, das finde ich, äh, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Hast du so gelesen, werden? Johannes hat die SMS ja mit äh, Sperrvermerkern äh, ausgewählte Medien gegeben. Das halte ich für Parteischädel. Ja, das ist scheiße sowas definitiv. Seitigst was, äh, keine Ahnung, was du jetzt meinst, äh, kannst du es nochmal ein bisschen erläutern? Wie hey, was du meine? Ja. Wie er das an die Medien gelegt hat, das meinst du? Ah, ich habe da keine Infos. Ich habe nur die Tweets von Klaus Holkert gelesen. Okay, kannst du da irgendwas wiederholen? Ich tweete nicht und ähm, ich hab, mag das nicht mit diesen Gerüchten. Erklär das mal. Eine Sekunde. Also. Okay, ähm, danke. Okay. Klaus hat äh, gesagt, äh, er hätte die SMS ja eventuell auch belegt, aber ob ich auch als erstes mit Sperrfrist in eine ausgewählte Redaktion geschickt hätte? Fragezeichen, und ob ich das auch der Pressesprecherin gegenüber verschwiegen und sie auflaufen lassen hätte? Also, er meint die äh, Piraten- und Bundespressesprecherin, äh, Anita. Und äh, bin, äh, da ist es sich auch unsicher, aber es musste sie transparent sein, von der man so hört. So. Ja, Klaus versucht da wirklich äh, trocken ironisch zu sein. Äh, Irgendwo müssten wir vielleicht mal was sehen, was da passiert. Ich versuche das mal so, so sachlich und kurz wie möglich zu machen. Johannes ist, wie alle anderen im Bundesvorstand, gewählt worden. Er ist Hartz IV-Empfänger. Er hat einen Fehler gemacht, mit, seiner, mit seinem Status eine Kampagne zu verbinden. Das war ungeschickt, das war dumm. Dann noch mit dieser Sammlung für ihn war noch ungeschickter und noch dümmer sondern, sondern im Fernsehen? Nein, also jetzt kommt genau der Punkt. Alles andere haben, äh, hat zum Teil die Presse, aber wir selbst, und wir selbst meine ich jetzt äh, nicht bestimmte Personen, sondern inklusive Bufo, jeder hat dazu beigetragen, äh, Johannes immer weiter in eine Ecke zu drängen. Äh, mit dem Ausspruch von Hübernd äh, solltest du lieber mal arbeiten gehen, mit dem Ausspruch von Kungler, äh, äh, ich gehe, wenn du nicht gehst. Mit all diesen Sachen ist das immer wieder passiert. Und so wie ich Johannes einschätze und so wie ich ihn auch kennengelernt habe und auch aus vielen Gesprächen mit ihm äh, habe ich festgestellt, er ist zwar ein Intellektueller und er ist hochsensibel, aber er ist auch empfindlich, nicht nur empfindsam, sondern empfindlich bis zum geht nicht mehr. Das heißt er weiß mittlerweile überhaupt nicht mehr, was er tun soll, wie er reagieren soll. Er ist völlig hilflos. So kommt mir das Ganze vor. Und äh, das äh, sage ich jetzt nicht als Entschuldigung für ihn, nur dass man es halbwegs versteht. Das ist ein Zusammenspiel von, von äh, ganz üblen, äh, vielen kleinen, mehreren großen Ereignissen. Und das Sinnvollste wäre tatsächlich, Johannes Brechte äh, diese Größe auf in dieser Situation zu sagen, okay, äh, ich halte mich jetzt ganz raus und bei der nächsten Möglichkeit gehe ich. Aber das kann er nicht mehr. Ähm, okay, wir machen jetzt gerade, glaube ich, wieder so ein bisschen Themenhopping. Ich würde ja so gerne noch ein bisschen bei dem Cyber-Institut bleiben. Und bei der Aufzeichnung in Bielefeld war der Johannes ja auch dabei. Ähm, was er da gesagt hat, hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Ähm, nach wie vor bin ich aber Gerade war es das Cyberinstitut und überhaupt der, der Gedanke, hey, Leute, wie sollen wir jetzt im Bundes Bundeswahlkampf versuchen, uns zu verkaufen? Ähm habe ich ein echtes Problem mit. Ich, ich will dem, mich gar nicht verkaufen. Mal. Du kannst bitte sage nicht verkaufen, sondern sage unsere politischen Anliegen äh, zu vermitteln. Verkaufen ist ähm, ein ganz negativ konnotiertes Wort. Ja, und das benutze ich gerade absichtlich im Hinblick auf das, was ich da ähm, gesehen habe, was in, in Bielefeld gemacht worden ist. Also, was, was soll was denn dieser cyber, cyber herausfinden? Habe hab, hab ich akustisch nicht verstanden, weil zwei irgendwie online seit ich sag nochmal. Ich sagte, was, was, soll, was soll denn für euch äh, das Cyber Institut herausfinden? Ähm, das Ding ist, dass ja niemand dieses, anscheinend niemand dieses Cyber Institut beauftragt hat. Die machen das einfach. Und die stellen sich ja. hin. Ja das, das, ja, das wurde uns auf dem äh, Bundespressetreffen auch so gesagt von den zwei Mitarbeitern, äh, dass die halt eben aus, ähm, ja, die haben halt hier diverse andere Aufträge noch, wodurch die sich halt ganz normal finanzieren und ähm, das äh, gehörte halt wohl so irgendwie äh, mit zu einem anderen Projekt und haben es halt interessenshalber auch gemacht, äh, diese 20 äh, Intensivinterviews und ähm, ja, also da auf dem Bundespressetreffen hatte ich auch nicht das Gefühl, als wenn die irgendwie von den Piraten beauftragt worden wären, also deswegen, das halte ich auch wirklich für ein ganz ganz gewagtes Gericht. Darf man sich nicht reinziehen lassen, sondern Strudel. Ich, sage, ich behaupte jetzt einfach mal, wenn ihr nicht wisst, wofür die überhaupt ähm, forschen, ähm, sind die Ergebnisse auch tja, nicht so besonders relevant. Ein bisschen PowerPoint ist zu wenig. Das ist Polit politikwissenschaftlich ist das sehr dumm. Ja, Also ich das. Also ich habe in, hab in Poolheim die anwesenden äh, Präsenta äh, Präsentationsdamen und Herren des Institutes ein bisschen äh, nach ihren Methoden gefragt, nach der Form der Interviews, nach der Anonymisierung, welche Datensätze vorhanden sind. Und äh, da haben sie auf jegliche äh, grundlegende Frage der gesellschaftswissenschaftlichen äh, Forschung äh, relativ äh, inadäquat geantwortet und seitdem bin ich so ein bisschen skeptisch, was diese, diese, diese äh, komische Analyse angeht. Mhm. Das, das, das hast du Und äh, insofern äh, sollten wir auch das, was er da als Fazit von sich gibt, äh, überhaupt nichts geben. Und äh, das darf für uns auch in keiner Weise eine Richtschnur sein. Äh, das sagt uns, wahrscheinlich sagt es jedem Einzelnen seinen Bauch. Ja, so, aber jetzt nochmal auf Giffel zurückzukommen und da sitzt äh, Listenkandidat Listen Nummer zwei, nämlich der Udo Vetter. Und ähm, da geht es ganz streng für mich ähm, in die Richtung, in dieser ganzen Diskussion, wie verkaufen wir uns am besten. Wir, oh, wir thematisieren das BGE jetzt nicht mehr so, weil das wird ja von der Mehrheit äh, der Wähler noch nicht so richtig akzeptiert. Welche Themen können wir denn ansprechen, damit wir irgendwie eine Mehrheit kriegen oder damit wir gewählt werden? Und ich finde das alles ganz, ganz... Ich sage einfach nur, ich habe damit Bauchschmerzen. Ja, ja mir geht es ja ganz ähnlich. Also diese ganze Strategie hier und Strategie dort und äh, alles, was ins kleinste Detail irgendwie analysieren Und äh, ich, ich finde, da, da geht um so viel Zeitflöten, die wohl echt noch anderweitig nutzen kann. Natürlich muss eine Organisation da sein und muss eine Struktur da sein für den Wahlkampf. Äh, und es muss auch alles ein, ein Stück weit abgestimmt sein. Aber was da momentan passiert, äh, da geht es mir ganz ähnlich wie dir, Vako. Also damit habe ich auch echt meine Bauchschmerzen. So ich möchte nicht, dass unsere NRW-Listenkandidaten da irgendwie reingezogen werden. Ähm, wir, wir haben eine Liste gewählt, wir haben da unsere Top 10. Ähm, ich hoffe, dass die meisten in NRW sich mit, mit diesen Top 10 irgendwie identifizieren können. Ich hoffe, dass diese Top 10 ihre, ihre Themen finden. Und ich möchte die äh, gerne im Wahlkampf sehen, aber ich möchte kein Institut haben, was mir vorschreibt, wie, wie wir uns als Piratenpartei am besten verkaufen können. Das finde ich widerlich. Ja, ja äh, mir leid, ich muss, ich muss raus. Meine Tochter ruft gerade an. Tschüss. Tschüss. Ciao, Marco, das, das, äh, das nehme ich mal als, als kurze Möglichkeit, äh, da, um da kurz was zu sagen. Ich kann euch versichern, dass wir zehn mit keinem Institut zusammenarbeiten und uns auf die jeweiligen Schwerpunkte der Kandidaten konzentrieren. Also mit dem, mit dem wir auch in meiner Zahl gewählt wurden, mit diesen Einzelpunkten gehen wir in den Wahlkampf. Das, ja, das finde ich auch, gut. Mal, das find ich auch schon mal ganz gut zu hören und ich finde es halt auch total klasse, also in Münster... Ähm, sind wir da auch derzeit in der Organisation. Wenn, ähm, wenn man das halt auch ähm, im lokal hat, ich glaube hier in Gladbeck macht das auch ganz intensiv, die Meldi ist auch vor Ort äh, ganz viel unterwegs, ähm, dass da wirklich dann auch gezielter Wahlkampf stattfindet, dass man sich auch an Themen orientiert, äh, die gerade in den Städten eben laufen, die bundesweite Auswirkungen haben. Also das würde ich mir wirklich von den Kandidaten wünschen, aber ich bin da bei den zehn Leuten auch sehr guter Dinge, dass das auch funktionieren wird. Ja, und wir haben ja auch eine gewisse... Ab also ähm, auch wenn ich auf Platz 2 bin, bin ich mir sicher, dass ich nicht zu den Parteipromis gehöre. Aber ähm, wir wissen, oder man muss sich klar machen, dass wir als NRW-Spitze äh, ja auch auf der, Bund auf der gemeinsamen Bundesliste relativ weit oben stehen werden und äh, da eine gewisse Öffentlichkeit auch für die anderen Bundesländer mit ausschnallen. Und auch in der Beziehung haben wir nicht vor uns... Äh, thematisch zurechtbiegen zu lassen. Darüber haben wir uns dieses, wir haben uns jetzt gut kennengelernt in den letzten Tagen und äh, sind uns ja sicher, wie wir da äh, als Person bestehen wollen. Ähm, ich weiß, das finde ich gut und ich, ich glaube auch an euch, aber hat dieses Bielefeld-Ding, das ärgert mich, weil da sitzt äh, unser Kandidat Nummer 2 und äh, da sitzt der Herr Ponnada und Und mir gefällt das einfach nicht, wie da auf diese Studie eingegangen wird und ähm, wie gesagt wird, ähm, wir überlegen uns jetzt mal, wie wir uns am besten verkaufen. Wir müssen uns nicht verkaufen. Wir haben unsere Themen und für die sind wir schon gewählt worden und wenn es für den Bundestag nicht reicht, ist mir das auch egal, aber ich will, dass wir an diesen Themen arbeiten. Andrea das Ding, Sturm im Wasserglas. Wer hat es denn bisher gesehen? Es sind drei oder vier Leute oder beziehungsweise äh, Stammtische oder whatever. Die haben nichts zu sagen. Das ist genauso wie bei den Piraten. Sie sind unbekannt, können hinkommen, wo sie wollen, also werden sie zwar gehört, aber nicht erhört. Das ist genauso wie mit Wahlen. Wir kennen die Leute, also kommen sie auf die Liste. Du kennst sie nicht, also kommst du nicht dahin. Die haben, wie gesagt, keinerlei Relevanz. Also ich würde das mal nicht so hochhängen. Das ist halt ja eine Anekdote und Punkt. Ja. Dann reagiere ja. ja. ich über Markseil. Ja, ich wir sollten ihm um. einfach nicht so eine große Plattform geben. Das ist ähm, mein Gott, die haben jetzt noch ein paar Mal ihre Vorträge gehalten. Einige Sachen sind vielleicht auch ganz interessant, was sie da von sich gegeben haben. Wir haben nicht nur Sport von, äh, von sich gelassen. Ähm, und, äh, damit ist auch, und, äh, und damit ist dann halt auch wirklich einfach gut ne, jetzt wirklich dann äh, schauen, dass wir äh, dass wir den Wahlkampf gut koordiniert kriegen äh, und da steht halt eben auch nicht nur einer für mich in der Verantwortung, wie es vorhin schon mal gesagt habe, sondern wir alle stehen in der Verantwortung, dass wir das äh, vernünftig gewucht kriegen und ähm, ja, dann, äh, dass wir die Bürger einfach äh, zeigen, dass äh, wer wir sind und was wir sind und für was wir stehen. Weil derzeit können die Bürger halt einfach definitiv nicht mit uns anfangen. Und das ist Fakt und daran, müssen wir dringend arbeiten. Und da ist völlig egal, was irgendein cyber sagt oder sonst irgendwie was. Genau so sieht das aus. Deshalb habe ich ja gesagt, die, die, die sind nicht wirklich wichtig. Und vor allen Dingen, was aber, und das habe ich auch bei denen so gesehen, äh, die haben Ideen, wie man sich natürlich verkaufen kann, egal ob das jetzt negativ oder positiv besetzt ist. Ich nehme es einfach auch. Aber man kann sich durchaus das ein oder andere annehmen äh, entsprechend umbauen also wir kopieren es, wir sind nicht die Ideenkopierer zumindest seit Niedersachsen so und für uns anpassen man muss sagen warum sollte man nicht die Erfahrung anderer Leute nutzen um, um, um selber irgendwie einen Vorteil zu haben also wie das hat für mich noch nichts damit zu tun dass wir dann irgendwo in der Gewinnbetrug umgezogen werden etc also ich gehe jetzt das letzte Mal darauf eigentlich kann ich sagen dass wir äh, uns unter den Kandidaten äh, auch über diese Spiel unterhalten haben und äh, Wir äh, ein, zwei Sachen äh, davon interessant fanden, aber generell äh, die Form des Zustandekommens äh, der, der äh, Studie äh, komisch finden. Das Verhalten, wenn man äh, nach der Form der Datensatzpflege des Vorhaltens etc. Also äh, von uns sind genug äh, Personen im statistischen Bereich der Gesellschaftswissenschaft unterwegs gewesen oder noch immer, so wie ich. Und das, was sie da fabriziert haben, hat uns alle nicht begeistert. Und da sind wir uns als Gruppe einig, dass wir das zur Kenntnis nehmen, aber nicht so ernst nehmen. Und damit, glaube ich, reicht das auch, weil wir beschäftigen uns nicht weiter damit. Und dass Udo da war, der war vorher in Dortmund, hat hier ein Interview noch uns gegeben. Und der ist eingeladen worden. Und wie gesagt, das ist... Ja. Ja, wir okay. sollten jetzt, sollten die Zeit vielleicht einfach nutzen, so, vielleicht mal überlegen, was für kreative Wahlkampfideen wir denn haben, so außer Infostand und Bayern und so halt die Basics, wo man, äh, ja, vielleicht mal ein bisschen kreativ werden. Also, das ist, mal, ist vielleicht jetzt nicht gerade der richtige Ort. <lacht> wir haben immer wir noch Spelunkencast, wollte ich nur sagen. Genau. Wir haben unseren spelunken -Gast. das heißt, wir sind eigentlich zum Dödeln da. Und wir sind immer noch im Radio. Achso, ja, da hätte man ja, ja. ein bisschen rinspinnen können, ich bin nicht so auf beim spelunken sorry. <lacht> der Wutze, ne, der fällt mir ja penetrant ins Wort, aber er hat ja absolut recht. Wir haben hier einen Sp Hast und wir sind im Radio und eigentlich sollten wir ein bisschen lustig sein. Trotzdem, dieses Thema war mir wichtig und McVyars, danke. Ähm, das ähm, gefällt mir, was du gesagt hast. Immer wieder wir sind im Radio? Jo, wir sind im Radio. Ach du Scheiße. Ja. Gruß an alle meine Fans. Yeah! <lacht> ich bin auch dass du Fans hast seitigst. Ja, Zwei. aber lustige Wahlkampfideen kann doch lustig sein, oder? Ja, machen wir mal lustige Wahlkampfideen. <lacht> Locker läuft <ja> super. <lacht> ah, Zeitix, komm, sag mal was Lustiges. Uh, uh, ich spreche Johannes Bonada, mein vollstes Vertrauen aus. So wie ich die hab... Kanzlerin. Hm. Ja, aber du hast einen komischen Humor. Das, genau. <lacht> um, ja, ist ein Kampf. Ich habe es so erst wieder gesagt, wir haben zu wenig, wir haben zu wenig Köpfe, die in sich in die Öffentlichkeit begeben, nicht hinstellen und sagen, hey, ich bin Pirat, ich bin für XY. Das ist mein Thema. In Bayern haben wir jetzt ein paar Tina mit ihrem ähm zeug der, der Bruno mit seiner GEMA und der GZ. Ähm, einen haben wir vergessen, der sich ein bisschen Landwirtschaft reintut, aber so richtig äh, breit aufgestellt, thematisch, dass die Leute sagen, hey, klar, ja, Piraten, ich habe auch jemanden, der sich mit XY auskennt, das äh, fehlt. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch im NRW so ist, in der Fraktion ist es vielleicht ein bisschen einfacher jetzt, aber bei uns in Bayern fehlt das schon sehr stark. Wir haben keine Köpfe, wir haben Themen. Hey, du brauchst aber laut, äh, das, wir kriegen das von draußen immer, oh, da kommt der Brunnen, äh, wir kriegen das immer gesagt, dass Themen über Köpfe gehen. Du brauchst beides. Ja, aber da ist ja jeder Pirat auch so selber sein Und, äh, ein kleiner Pressescher in Anführungsstrichen. Also, ich glaube, dass wir gerade jetzt im Bundestagswahlkampf da, äh, auch wenn es jetzt nicht wirklich wieder lustig wird, wie hm, naja, ähm, äh, geht ja ganz viel auch über die direkt Direktkandidaten vor Ort, ähm, die direkt am Bürger dran sind. Also, wir sollten echt zusehen, dass äh, alle Wahlkreise möglichst auch einen Direktkandidaten aufstellen. Es geht nicht um Direktkandidaten. Nein, aber das ja äh, sind ja dann in dem Moment Leute, die an vorderster Front sind, die uns auf prudenz vertreten, die in Interviews gehen, äh, die Kontakt zur Presse haben. Also äh, das fängt ja schon auf kleinerer Ebene an. Und daraus kristallisiert sich dann hinterher eventuell Leute, die äh, wirklich so ähm, ähm, Themenexperten sind, dass sie eben ähm, auf Landes-, Bundesebene, wie auch immer dann, ähm, dann weiter an vorderster Front sind. Ich glaube, sowas sollte sich entwickeln und nicht äh, irgendwie rausgepresst werden, beziehungsweise. Das tut's ja schon längst. Was entwickeln herauspressen? Das Entwickeln tut es ja schon längst bei vielen Themenbereichen. Und sobald dann gesagt wird, der ist derjenige mit dem Kopf, ist er aufschreibt, lügt sich draus. Ja, aber bei Bruno funktioniert es doch auch ganz gut. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass irgendwie groß gegen ihn geknallt wird oder so, dass er sich entwickelt. Ähm, der ist da ähm, ist recht breit anerkannt im Bund und äh, ich denke, so sollte es weitergehen. Und da braucht es halt immer auch ein Stück weit Zeit. Also, wir müssen alles wir machen, ja, nicht immer ja. sofort machen, glaube ich. Wir sollten auch, wenn andere sagen, macht. Aber die wollen warten nicht auf uns, ne? Ja, aber ich denke schon, dass es da andere Möglichkeiten gibt. Wie gesagt, die Bürger, die uns wählen, die zu den Kommunen. Und wenn wir da flächendeckend gut aufgestellt sind und eine gute Pressearbeit leisten und dann in der Öffentlichkeit präsent sind, sei es bei Veranstaltungen oder sonst irgendwie was, Vereine besuchen, dann macht das verdammt viel aus. Du musst ja einfach die, die Masse dann halt sehen. Es gibt ja nicht nur die großen Multiplikatoren, sondern du musst die ganz vielen kleinen vor Ort sehen. Und die müssen wir mobilisieren. Die brauchen wir halt auch für den Wahlkampf. Und, äh, sowas motiviert dann auch vor Ort dann, wo man direkt, äh, in Kontakt mit den Leuten ist, die man auch ein positives Feedback erhält, das ich schon häufiger erfahren habe. Wenn ich mir die Pressearbeit auf Bundesebene anschaue, wenn ich mir die Pressearbeit von einigen Ländern angehe, oder von einigen Kreisverbänden, und dann noch runtergebrochen, was du machst auf 299 Wahlkreise, da es mir auf einmal ganz schwimmrig und ganz anders, wenn auf einmal diese Pressearbeit irgendwas rausreißen soll. Das heißt, sorry. Nein, aber ich denke schon, dass es ein Stück etwas ausmacht, weil du siehst ja, nicht nur, nur die dortigen Wahlkreise einen, einen Sitz runtergebrochen, sondern nehmen halt die KVs oder zu oder OVs oder Regionalverbände oder Schlappentod. Wenn, wenn die da einfach aktiv sind, also ich kann nur von, von Minister reden, wir haben echt in den letzten Wochen mehrfach unsere Pressemitteilungen dann auch in der, in der Tagespresse wiederfinden können, dass auch mehrfach die Woche mit Themen und eben nicht mit ihren Popcorn wird. Und äh, wenn das flächendeckend funktioniert, freuen ähm, wir uns wieder von Potenzial. Und alles andere wird sich dann auch weiterhin nach oben in die höheren Ebenen entwickeln, von ganz alleine. Du, das Potenzial sehe ich auch, aber die Realität der mir, dass dieses Potenzial ein theoretisches ist. Eben, also müssen wir ran, äh, wie wir das ganze praktisch in die Umsetzung kriegen. Ich habe eine lustige Wahlkampfidee. Ähm, Flächendeckende mit demos mit, dem, mit Schildern ähm, Äh, die Vorratsdatensprecherin, die EU-Klage, bescheißen drauf. <lacht> So eine Idee stand doch im Wiki zum Tag, äh, zum Tag der Privatsphäre. Alle ziehen sich einen durchsichtigen Regenmantel an, sind Hauptstühlen darunter bekleidet und, äh, mit, und tragen dann Schilder, Schilder mit, hier gibt ihre Privatsphäre. Ich glaube, das will man nicht unbedingt bei allen sehen. Ich finde natürlich davon ab, die Leute vor Ort haben, dass der Fall geeignet sind und bereit. Ich glaube, dass die Piratenpartei ganz viele Leute und immer und überall vor Ort hat, ja, die müssen auch für sowas dann bereit sein in dem Fall. Sonst würde das nicht viel bringen. Was Aber ich das will doch keine, keiner sehen. Deswegen, Was, ja, bitte. deswegen meinte ich ja, dass wir auch dann immer vor Ort die Richtigen haben müssen, die man sich vielleicht sehen will auch. Was mir gerade komisch im Kopf rumgeht und wo ich äh, mit mir selber nicht ins Reine komme. Ähm, Stand der Dinge ist, wir sind noch nicht im Bundestag. Ähm, die Presse kümmert sich äh, nicht über die Menschen, die wir äh, und auch andere Bürger äh, in äh, Mandat gewählt haben. Wir sind ja schon in einigen Landesverbänden äh, Landtägen, Landtägen vertreten. Äh, sondern die Presse kümmert sich immer nur über unseren Bundesvorstand. Meines Erachtens ist unser Bundesvorstand eine verwaltende Einheit, äh, die äh, sich eigentlich nicht unbedingt so äh, vordergründig in die Presse stellen sollte. Was sind das für Menschen? Die, ja klar, ich habe die mal vielleicht in den Ufo gewählt, aber nicht, damit die ständig irgendwo in Anschuss sitzen, ähm, sondern dass die, ähm, die Piratenpartei verwalten. Ähm, ich, ich schwanke momentan total zwischen, ich fände es ganz toll, wenn wir in den Bundestag kommen, Ähm, weil dann hätten wir endlich mal bundesweit Menschen, die die Presse ansprechen könnte. Und ähm, ich fände es auch gar nicht so schlecht, wenn wir nicht in den Bundestag kämen. Also 5, weil ähm, wir vielleicht gar nicht noch nicht so wirklich bereit sind und gar nicht noch wirklich ähm, genügend Menschen haben, die das anfüttern können, was dann von uns erwartet wird. Wäre schön, wenn wir in mehreren Landtagen vertreten sind. Ob wir unbedingt in den Bundestag müssen, weiß ich jetzt noch nicht. Ähm, zu der Sache mit dem Bundesvorstand. Ich sehe das ähnlich. Allerdings sagt es, dass die, der Bundesvorstand die Partei nach außen vertreten soll. Ja, das, kann, das kannst du ja auch ein Stück weit gar nicht vermeiden, weil wie äh, man die Öffentlichkeit und die Presse und die Gesellschaft ansieht, die funktioniert halt immer in diesen reichen Formen und äh, da ist ein Vorstand halt eben, äh, strahlt immer Führung aus und äh, Repräsentanz. Äh, das ist halt derzeit einfach nur mal noch in Köpfen der Leute, äh, aber wir müssen halt langsam da äh, zu hinarbeiten, äh, dass man davon einfach ein Stück weit wegkommt und das halt wichtiger ist, was halt eben die Basis und sprich dann eben auch äh, ungemünzt äh, die Bürger halt eben wollen. Das geht aber halt eben nur stückchenweise und ähm, ja, dass da doch der eine oder andere momentan vielleicht nicht in der richtigen Stelle ist und da doch äh, andere hingehören, ähm, ich glaube, ähm, da sind wir uns alle einig. Nee, du hast das mit Stückchen aber. Nein, wir könnten das ja schon anders machen. Also ich meine, wir haben kompetente Menschen, die zu bestimmten Themen etwas sagen können. Ähm, wenn die Presse sagt, äh, äh, hallo Herr Schlömer oder Herr Ponada, wir würden Sie so gerne zu einer Talkshow einladen, zu dem und dem Thema, könnte auch genau der Herr Stömer oder der Herr Ponada hingehen und sagen, hey, genau zu dem Thema haben wir einen ganz kompetenten Sozialpiraten, Gesundheitspiraten oder sonst irgendwas. Warum passiert das nicht? Das passiert ja äh, nur für die TV-Medien, die haben ein gewisses Format und die wollen gewisse Leute und der Rest wird abgelehnt bei irgendwelchen anderen Veranstaltungen, zum Beispiel Podiumsdiskussionen, habe ich zum Beispiel vor einem halben Jahr circa sowas schon mal wahrgenommen. Genau, also die Medien suchen sich die Leute ja selber aus, also da wird ja nicht eine Anfrage dann irgendwie an die Bundespressestelle gestellt, ähm, wir hätten gerne äh, jetzt einen Fachkollegen äh, zum Thema äh, Sozialpolitik oder sonst irgendwie was. Äh, sondern da, die Leute werden ja direkt von den, äh, von den ähm, Redaktionen etc. pp. angeschrieben und äh, gewünscht und auch nur derjenige dann. Ja, wa warte, die Leute, die Leute, da meinst du dann unseren Bufo mit, ne? Das wird eine spezielle, die fragen zum Beispiel speziell Johannes an und wenn die dann sagen, nein Johannes, es gibt nicht Büger geht dann sagen sie nein danke. Okay, dann sagen wir halt nein danke. Wir wollen doch kompetente Leute hinschicken zu bestimmten Themen. Das ist ein Grund, warum äh, diverse Aufträge in letzter Zeit nicht wahrgenommen werden, weil dann so gesagt haben, nein, dann werden wir gar keine Datosen. Dann ist es gut. Und dann regen sich viele Leute auf, dass man sie nicht mehr irgendwo sieht, und dass die Kuraten nicht mehr wahrnehmbar sind. Und, und, und. Ich kann ja, das, das nicht verteidigen, ich will nur sagen, wie es ist. Ja, das weil viele Leute aber gar nicht wissen, wie dann auch die Medien da, da funktionieren, dass da halt eben nicht so allgemeine Anfragen kommen und wir uns jetzt aussuchen können, wer dann diese Termine wahrnimmt. Und das wissen einfach, glaube ich, wieder nicht dann äh, machen wir das doch publik. Wer hindert uns daran, in äh, verschiedenen PMs und offiziell zu sagen, Leute, wir kriegen Einladungen, immer wird unser Bundesvorstand äh, dazu genötigt. Wir wollen das nicht. Wir sind die Piratenpartei und wir haben kompetente Menschen, zu denen, denen wir Gebieten. Und äh, die sollten dann eingeladen werden. Warum tun wir es nicht? Das Problem, was du dabei hast, ist, du musst das genau über diese Kanäle, die uns auf diese Art und Weise halt nicht kommunizieren. Darüber müsstest du diese Message rausbringen, damit äh, die Leute tatsächlich erreicht. Also das beißt sich irgendwie selber an den Schmerz. Meines Erachtens ist das, ähm, äh, das, das, das, das ist die Sache des Bundesvorstands, das zu kommunizieren. Genau das. Ja, ich glaube, Sachen. Ähm, das ist so, das wird dann der Zeit dann auch so ein bisschen ähm, ein Stück weit Betriebsgegnetheit. Also äh, für die ist es halt im Alltag, die kriegen regelmäßig dann irgendwelche Anfragen und äh, für die ist die Vorgehensweise der Medien ganz normal, da werden regelmäßig Interviews geführt und so weiter und dann wieder zurückzuschauen, äh, wie ist es eigentlich so, wenn man da nicht, da nicht so um, im, im Purk steht, ähm, ist glaube ich schon einfach schwierig. Ich würde da ja jetzt noch nicht als irgendwie böse Absicht unterstellen. Nein, das tue ich ja gar nicht. Ich will es mal anregen. Also, ähm... Unser Bundesvorstand wird für ein Jahr gewählt, für ein Jahr sollten die mal durchhalten und dann sollten die sich auch wirklich mal überlegen, dass wenn sie Einladungen bekommen, einfach mal ganz klar sagen, so wir schicken da jetzt mal einen kompetenten Menschen hin, der auch zu diesem Thema was zu sagen hat. Und wenn die Presse das nicht möchte, dann sollten wir als Piratenpartei das auch kommunizieren. Aha, guck mal, die wollen immer unseren Bundesvorstand. Unser Bundesvorstand ist aber gar nichts Besonderes, das ist ein Verwaltungsorgan. Wir würden gerne mal kompetente Piraten. Da hinschiebt man die Presse, das nicht will, das ist das traurig. Deshalb machen wir jetzt unsere eigene Presse so. Nee, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Das muss, äh, muss echt einer da nach außen ein Stück weit mehr kommuniziert werden, weil das, äh, ja, halt einfach wirklich, würdet ähm, uns schaffen, es halt einfach nie da, die Medien ein Stück weit noch irgendwie mehr umzuerziehen und ähm, den Blickwinkel ähm, anders aufzuzeigen. Äh, als halt eben wirklich zu sagen, okay, ne, äh, da haben die Fachleute, dann lade diese auch bitte ein, aber sich den äh, Vorstand nicht als allermächtig an, weil das ist doch einfach bei uns nicht. Er ist ein Verwaltungsorgan und... Äh Äh, nicht wirklich mehr. Also da geht es nicht immer um Kompetenzen, da geht es um organisatorische Kompetenzen, die da vorliegen müssen. Und genau das müssen wir nach außen kommunizieren, weil ich höre oder lese bei der SPON äh, die Bundesspitze der Piratenpartei und damit meinen die dann unseren Vorstand. Entschuldigung bitte, die Bundesspitze, was sind das denn? Das ist doch Gewöhnung. Das war bisher immer so du kannst nicht ankommen und von jetzt auf gleich ein, ein System um, über den Haufen werfen, das geht nicht. Ähm Du musst es langsam angehen und auch das ist ein einfacher Prozess der Gewöhnung, auch für die Presse, dass sie sich daran gewöhnen, dass es so ist. Genauso wie sie immer noch von Delegierten sprechen, wenn du zu irgendwelchen Landes- oder Bundesparteitagen gehst. Ja, ja, aber wo fangen wir denn an? Also wer könnte denn das besser tun als unser Bundesvorstand? Irgendwo müssen wir doch mal anfangen, das so zu kommunizieren, wie wir das glauben. In dem Fall machen sie es ja. Nur, wie gesagt, das Ding braucht Weile und gerade in dem Zusammenhang braucht es wirklich Weile. Und ich habe es in meiner Zahlung mitgekriegt, wir haben die Presse wirklich mehrfach darauf angesprochen, Leute, es gibt keine Delegierten. Und was war das Ende vom Lied? Es stand wieder irgendwo waren Delegierte unterwegs. Es ist so drin. Das war über Jahrzehnte so und das kannst du nicht, nicht jetzt ankommen und von vornherein sagen, du, ist jetzt anders, machts anders. Geht nicht. Braucht ja, okay. Zeit. Ja, wir, eben, wir haben ja wirklich viele, viele große Vorstellungen und viele, viele Vorstellungen, die wir haben, die überdauern äh, eine ganze Generation. Es wird 20, 30 Jahre dauern, bis wir da an das äh, Ziel angekommen sind. Aber klar, wir müssen natürlich irgendwo dann auch wirklich mal geplante äh, Schritte setzen und, äh, und ähm, Zeichen setzen, dass es das einfach für mich geht und die Leute darüber aufklären, wie die Dinge eigentlich funktionieren. Ähm, da muss was passieren, aber es dauert halt und Piraten sind ja äh, doch eher ungeduldig. Deswegen, ja, also ich, wie gesagt, das braucht Zeit in meinen Augen und wenn wir uns jetzt hier überschlagen und versuchen dort neue Wege zu finden, nur weil der eine nicht funktioniert hat, naja, Wiederholung tut weh, ja, aber bleibt in dem Fall nicht aus, es tun zu müssen, in meinen Augen. Ja, und wir müssen auch damit anfangen, halt den Leuten klarzumachen, dass die Dinge, die wir vorhaben, äh, die, ähm, das Bild einer anderen Gesellschaft, das wir haben, eines anderen Systems, äh, dass das halt auch einfach eine Zeit dauert, dass das halt eben, wie ich gerade schon gesagt, 20, 30, 40 Jahre dauert. Äh, dann werden äh, die Anforderungen auf andere und alles, was wir dann eben als Maßnahmen setzen, dass das halt ähm, wirklich auch nur Maßnahmen zum Ziel hin sind. Also wir müssen einfach unsere Ideen und Vorstellungen anders verkaufen, weil dann wird die Presse auch keinen Erfolg mehr damit haben, ähm, Dinge von un über uns zu schreiben, von uns zu fordern, von uns zu erwarten oder sonst irgendwie was. Äh, das wird sich dann mit der Zeit dann auch umsprechen. Also wir müssen ja wirklich an mehreren Rädern ein Stück weit schrauben. Stück weit. Ja, Nein, sorry. Weit. Du fängst damit irgendwas an. Bei ist alles ein Stück weit. Das ist echt ein Fümmel. <lacht> ja, sorry, aber, Mann, mobbt mich nicht. <lacht> aber es ist dieselbe Thematik wie mit BGE. Ähm, was ich die erste oh, Zeit so die ersten Jahre festgestellt habe, ja, ist doch völlig egal welches Thema. Es ist eigentlich jedes Thema, was du anfängst. Wir ähm, nur Landwirtschaft. Was für ein Ding? Landwirtschaft. Und dann? Ja, gut. Ja, mir ist das egal. Ich liebe das BGE, weil das ist das Treffendste. Ähm, aber es wird versucht, immer mit denselben, mit denselben Worten zu erklären. Das einzige, was man tut, man stellt die Worte eventuell um, um event in einen anderen Sinn da herauszuholen oder wie auch immer anstatt mal einen gänzlich anderen Erklärungsansatz zu finden und das ist das, was ich, wo ich sage wo es dann immer wieder fehlt, wo dann auch die Ideen fehlen, so nach dem Motto, ich will das jetzt und das muss so sein und dann komme ich mit einem und demselben Text immer wieder so, bis es äh, das Phrasenschwein im Grunde genommen oben wird und in der Ecke rumsteht Also ähm I have a dream. Stellen wir uns mal vor, wir haben äh, Bucho-Wahlen, ja? Und stellen wir uns mal vor, ich, also Icke, die Wacko, die stellt sich zur Wahl. Und stellen wir uns auch mal vor, ich werde gewählt und ich bin dann im Bundesvorstand. Und stellen wir uns dann auch nochmal vor, also ich glaube, das ist das Einfachste, ähm, dann kommen die Medien und ähm, äh, laden mich ein zu irgendwelchen, Talkshows oder was weiß ich auch immer. Noch. Und dann setze ich mich da in so eine Talkshow und dann würde ich als Vaku sagen: ähm, Pass mal auf, es ist toll, dass Sie mich hier eingeladen haben und ich finde super, Herr, Herr Lanz, Ja, jetzt haben wir hier mal ein Forum, klasse. Aber in Zukunft denken Sie doch bitte mal daran. Ähm, ich bin äh, mit, ich bin jetzt ähm, Bundesvorstand. In irgendeiner Art und Weise. Ähm, und ähm, ja, ähm, das ist bei uns also eben so ein organisatorisches Gremium. Wir, ähm, wir verwalten die Piratenpartei. Wenn Sie in Zukunft ähm, also Aussagen haben wollen, von oh, der Piratenpartei, was? Ich wäre schon dreimal ins Wort gefallen, solange du brauchst. Okay, äh, ich mache es kurz. Ähm, Wenn, wenn, wenn Sie von den Piraten Aussagen haben wollen, dann laden Sie die richtigen Leute ein und nicht mich. Das, das ist eben ganz schlecht. Ja, welche was Leute? Denn? Warum? Ja, weil ähm, du kannst die, die Medienrepublik nicht einfach umbauen äh, äh, auf eigenen Wunsch hin. Das, äh, das funktioniert nicht. Du kannst nicht sagen: äh, Bitte laden Sie andere Leute ein Das wird mich, weil äh, die machen einfach was sie Bock haben und äh, das System läuft einfach so. Leute, die äh, ein hohes Amt haben, also vermeintlich, vielleicht, die werden eingeladen. Und Leute, die in der Fraktion sitzen, die werden eingeladen. Der Rest interessiert mich. Es ist die Leute gehen auf Titel. Das ist in Deutschland eine Titel. Wir sind ein, immer noch eine Doppeltitelerei. My Dream ist, dass ich da sitze. Ich bin Bufo und ich sage Bilanz und ich sage das öffentlich im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Bitte ladet. Ähm demnächst Menschen ein, die zu diesem Thema etwas zu sagen haben. That's my dream. Andrea, Denkfehler, ganz großer. Ähm, wozu haben wir eine Bundespressestelle? Warum kann das nicht jeder machen? Warum, bitteschön, müssen äh, vom Bund die Pressemitteilungen freigegeben werden, wenn es denn so wäre, wie du gerade sagst? Nicht vom Bund, vom Bufo. Äh, damit Du sprichst etwas Wichtiges an. Mit dieser Umstellung, es gibt Presse, Gefion hat ein großer Teil der Probleme, die wir heute ausbauen, angefangen. Aber wir werden es trotzdem nie schaffen, die Presse zu erziehen. Wir müssen die Presse verstehen, als Werkzeug, und die richtig bespielen, so dass das Ergebnis genau das ist, was wir wollen. Na, das Werkzeug würde ich jetzt, lass mir einen Satz sagen, bitte. als Werkzeug würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, als Viertel nach dem Viertel Gewalt, oder wie heißt das? die Gewalt ins Staat. Satix, äh, sehr richtig. Ähm, Marco, äh, wir haben ein Problem, das, äh, das hat der Seitigs gerade schon äh, richtig gesagt, dass sich die Presse aussucht mit wem sie sprechen will und das von äh, Titeln, Ämtern und Positionen abhängt. Nehmen wir NRW, Seite Listen auf Stimmung meiner Zagen. Ähm, sind äh, Personen auf der Liste wie Udo Vetter äh, oder Jens Seitenbusch und meine Person auf Platz 3 ist da ganz außen vor überhaupt nicht im Rennen. Gesprochen werden äh, oder angefragt wird immer Melanie Kalkowski und hat sie für einen Termin keine Zeit, werden die Interviews gecancelt, also wenn sich zum Beispiel Termine de deckeln und äh, die Kandidaten auf 2, 3, 4 sind uninteressant. Es gibt also eine Fixierung auf bestimmte Positionen und da kannst du noch so viel erklären und machen und tun. Äh, die einzelnen Pressestellen haben eine Vorstellung, mit wem sie sprechen wollen. Das ist äh, abhängig davon, wie du von der Partei äh, respektiert äh, und gewählt wurdest. Leider. Okay, Mayrin. Ich sage ja nun mal, wenn ich jetzt der Ponada wäre, ne? Also wenn ihr mich jetzt mal wählen würdet, ich äh, <lacht> Nein, also ich bin jetzt der Ponada, ja, und ich werde zu jeder Talkshow eingeladen, weil ich bin da, ich habe ja die Sandalen an. Keine Ahnung, wie auch immer. Und ich setze mich dann in der Talkshow hin und sage, äh, schön, dass ich eingeladen worden bin, aber bitte macht es demnächst so und, so und so und so und ladet die Leute ein, die wirklich was zum Thema zu sagen haben. Das vermisse ich bisher, weil das fände ich richtig gut. Ja, aber ich glaube auch nicht, dass du damit wirklich weit kommst, weil Ziel ist es ja schon, unsere Vorstellungen möglichst äh, breit zu streuen und äh, zu verbreiten und äh, da bleibt es halt nun mal auch nicht aus, dass man Fernsehauftritte und äh, Talkshow-Interviews wahrnimmt und äh, wenn du sowas ma machst du einmal, sowas machst du vielleicht auch ein zweites Mal und ein drittes Mal, wird es einfach nicht mehr eingeladen, ne? also dann, äh, das, das funktioniert leider nicht so einfach. Nee, warte, also wenn sich, ähm, wenn ich, also ich wäre jetzt der Ponader, wenn ich mich jetzt hinsetze und äh, in einer ZDF oder ARD Talkshow sage, ich finde es toll, dass ich eingeladen worden bin, ich bin Bundesvorstand ähm, und ähm, ja, äh, wir haben Themen und ich würde mich in Zukunft freuen, wenn äh, zu gewissen Themen halt eben auch bei uns äh, in der Piratenpartei Menschen eingeladen werden, die dazu was zu sagen haben. Ja. Ja, so so hast, falsch, so verkehrt kann das nicht sein. Und dann hast du wieder Leute dabei, die eingeladen werden, weil sie ins Schema F passen, die sich dann über Eierstempel unterhalten wollen, zum Beispiel. Das ist dann das Gegenteil davon, äh, was passieren wird. Kannst du nicht machen, es ist einfach so. Und das ist auch das, was ich immer wieder predige. Es nutzt uns nichts, sich hinzustellen und zu sagen, äh, Themen statt Köpfe, da fällt keiner drauf rein, weil Themen gibt es viele. Äh, wer bitteschön kann es mir erklären? Darum geht's. Und ein Thema erklärt sich halt nicht von alleine. Und deshalb braucht es eigentlich, jetzt bitte nicht hauen, äh, Köpfe statt Themen, äh, Nimm die Köpfe raus und mach einen Botschafter draus. Weil Botschafter sind austauschbar. Der Kopf nicht. Und wie Captain Dedo hier nämlich gerade schreibt mit seinem Maskottchenkostüm, was angeschafft werden muss, mach mal irgendeinen Piraten rein, der springt durch die Gegend, wird immer eingeladen und dann kommt der raus, den es braucht. Und Erklärbären braucht es in dem Fall tatsächlich wirklich nicht. Macht einfach Botschafter draus. So ein Botschafter können ein ganzer Pulk von Leuten sein. Und dann funktioniert das wieder. Um, ist es nicht gerade das, was ich auch meinte? Ja, aber du hast dich dann doch in der Hinsicht etwas verdrückt ausgekehrt. Okay. Ja, so schnell kann es gehen, dass man sich einig wird. Ja, und schon ist still. Und ich weise darauf hin, wir sind immer noch im ja. spinnungen -Gast. Und im Radio. Also, seit erstmalig aus. im Radio. Da hört doch, da hört doch sowieso keiner zu. Das ist äh, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Nein, ist es nicht. Oh, um Gottes willen. <lacht> Es gibt sogar eine Aufzeichnung später, die man sich anhören kann. Und wir sollten oh, 100.000 wow. Leute an. So, und ich habe auch gerade das Spelunkenkast-Intro gespielt. So, wir können weitermachen. Andrea, nochmal eine Ansage. Hallo Welt, hier ist das erste deutsche Kränenest mit dem neuesten Spelunkenkast heute als Gast Seitigs. Hallo. Steht eigentlich euer Landesparteitag schon fest? Der Termin in Nordrhein-Westfalen? Äh, der Nö. ist abgesagt worden. Oh, schlecht. Nö, gar nicht schlecht. Das ist doch gut. Ich muss mal sagen, es gibt zwar Themen, die man beschließen könnte auf einem Themenparteitag, aber es täte, glaube ich, für ein oder zwei Stunden nur reichen und das lohnt das Anmieten der Halle nicht. Deshalb wird es wahrscheinlich erst im April werden. Ja, also wir haben auch beschlossen, dass wir keine Landesparteitage machen. Ja, hallo Spelunke. Ähm, wir machen das mit Telco und ähm, Unterausschuss der Öffentlichkeit. Das ist doch ausreichend. Mein <lacht> Telefon hat je. Hatten wir uns nicht auf eine Tendiktatur der Listenkandidaten genommen? Das wäre auch eine Idee. Eine Tendiktatur der Listenkandidaten. Könnte dann wie aussehen? Wer fängt an? Kommt McWyers. Was, was, was, was willst du diktieren? Wir reden nur noch über Windeln und Pflege. Das ist ein bisschen einseitig, finde ich, persönlich. Ich glaube, was hat denn, äh, kurz eine Nachfrage, was hat denn eure Spitzenkandidatin als politische Paradethemen? themen Wirtschaft. Ja, Wirtschaft. Ja, hier, ja. hier, Wirtschaft. Wirtschaft ist. Ja, das ist, Wirtschaft und Finanzen, ja. Ja, nein, müssen wir mal richtig äh, spezifizieren, das ist Steuerrecht und vor allem die Bekämpfung von Korruption und Lobbyismus. Genau, und da ist sie richtig... Und seit noch ein Problem damit? Also ich, ich, ich finde ja, dass Korruption der einzige Attraktionsfaktor ist, der einen noch dazu bringen kann, in die Politik zu gehen. Weil sonst hast du überhaupt keinen Spaß mehr. Mhm, ich dachte, du hast ein Problem damit, dass das eine Frau ist da oben an der Amplik Nein, Platz nein nicht. Ach, ah. ich bin da... Nein, wirklich nicht. Sexistische Katscheiße gibt es ja nicht. Aber der der Seite Seite. Hat das ich mach jetzt aber voll die Spielung B. <lacht> aber der genau, das war doch das Thema. Der Seite ah. hat aber gerade meine ganzen Motivationen für Politik erklärt. Danke. Echt <lacht> einer, der das ausspricht. Juhu. Ich erinnere mich, gern, Juppies. Der ja, Piratbänder gibt es viel Sexismus. Ach, ja, die Juppies. Wenn die drauf einen Brief schreiben, dann... Wir machen jetzt auch SMV. Ich habe ja gesagt, man sollte den ganzen Juppis, man sollte in die Eigenschaft Jugendorganisation der Piratenpartei zu sein, einfach mal aberkennen, die ganzen Gelder streichen und, und dann einfach gucken, dass man sich irgendwie vernünftige junge Leute anzieht, aber wollt keiner. Äh, die sind, sind nicht vernünftig. Nee, die sind total unorganisiert, die sind, ähm, die sind noch verrückter als die ganzen Linken bei uns in der, in der Partei. Das das die ganzen Linken sind wirklich so die, so die ganzen Kommunismus-Piraten da, ja? so, oder sozialistisch eingestellte Piraten. Furchtbar, ja, und die sind, die Ohren sind zu Aber ich meine, die mehr als hälfte sind doch auch Piraten, oder? Gleichzeitig? Wenn sie 16 sind, oder? Dann kann man mit sie werden bei uns, oder? 16, ja. Und, Und bei den beiden Nö, ab 0. ich glaube noch. Nee, Juppies, mit 14 oder? Juppies dürfen eher. Ich glaube jetzt 12, wenn ihre äh, 14 definitiv, aber bis 27 geht die Runde bei denen. Man kann mit 0 eintreten, aber Stimmrecht hat man erst nach einem bestimmten Alter dann. Adi, du hast total die Wieder mal. Aber... Lobbyismus, ja, das ist ja, ja da kann man da kann man ein bisschen was tun in Berlin auch, weil Wenn man sich anschaut, wenn die, wenn die Regierung irgendwie ein paar Anhörungen macht von, von irgendwelchen Vertretern, da kriegst du keine Termine raus. Ja, die, behalten die alle schön ja, sind, mit wem die sich treffen, wer, wer da befragt wurde. Legislativer Fußabdruck heißt es, ja, dass man weiß, wer wurde eigentlich alles angehört, wer wurde gefragt, wer hat äh, Paragrafen mitgeschrieben und so weiter. Ganz heißes Eisen eigentlich. Da könnte man, da könnte man viele Rückfläche in Berlin mit diesem heißen Eisen mal branden. Layup, Bin ich auch dafür? Ja, habt ihr eine gute Kandidatin gewählt? Ja, ich meine, der Lobbyismus an sich, wenn wir Themenlobbyismus nehmen, können wir alleine dabei anfangen, dass 110 äh, Mitarbeiter von äh, Firmen direkt in, in den deutschen Bundesministerien ihre Großsitznahme. Angefangen von der Lufthansa hin über große pharmazeutische Betriebe, die ihre Büros tatsächlich direkt in den Scheidzentren haben, also die nicht mal ein- und ausgehen müssen mit den Aktenköffern, sondern jeden Tag da sitzen und äh, das Amt mit Pralinen bestücken. Und da sind wir noch nicht im Bereich der Korruption. Aber Melanie ist da wirklich gut drauf, die äh, kommt aus dem Finanzamt als äh, aus dem gehobenen Dienst und äh, weiß sehr genau, auf welche Punkte sie gucken muss. Und äh, auch wenn sie brav daher schaut, äh, da ist sie ein Bluthund. Ich kann dann nur einen Tipp dazu geben. Am Dienstag ist Themenabend auf Arte. Und da ist, glaube ich, 20.15 Uhr genau das ein Thema. Aber ich nehme im Übrigen auf alles, was da kommt. Und genau zur gleichen Zeit macht Melanie ihre erste Sprechstunde, 20 bis 21 Uhr Dienstag. Aber ich bin dann. nicht immer einer Meinung mit, mit solchen Leuten. Ja, auf Finanzamt kommt, wie sagst du? Ja, aber du musst auch nicht nee. mit jedem einer Meinung sein, seid Davon gehe ich auch gar nicht aus. Das ist auch äh, nicht notwendig in dieser Partei, dass wir immer einer Meinung sind. Äh, solange wir. <lacht> uns nicht gegenseitig anlügen und bescheißen. Ja, und ich, du bist ja auch nicht von hier, ne? Du bist ja ein Bayer, also du kannst gerne hier mitmachen, aber <lacht> Entschuldigung. Aber einer Meinung sein geht nicht, ja? Oh, du aber kannst Aber das muss ja nicht immer. Also, Nein, ja. das ist richtig. Aber ich sag, ich sagt ja ein Beispiel, die Steuer cd Eure Fraktion hat mit dieser mit dieser Anzeige gegen den was war das Finanzminister glaube ich, der Partei werden in der Wesen. Das hätte endlich mal die Richtigen getroffen. Die Leute mit äh, Schwarzgeldkonto in der Schweiz und äh, Leute, die ihre Zinsen hinterziehen, vielleicht. Ja? Und dann haben die gesagt, nee, Steuer-CD ist es... Äh Es ist äh, über die Linie und das, glaube ich, haben die Bürger auch anders gesehen, auch in Niedersachsen. Die Anzeige war richtig, nur so wie sie es verkauft haben, war es großer Scheiße. Ja, das kam noch dazu. Die Anzeige war nicht richtig. Ich finde die Anzeige einfach nicht richtig. Äh, Wenn es endlich mal die Reichen auch mal trifft, dass die ein bisschen sich mehr Mühe geben. Ja? Man kann ja auch logal, äh, legal äh, ähm, steuergünstiger steuergünstiger wegkommen. Da gibt es ja genug Steuerberater, die da ja Geld mit verdienen. Ein, überhaupt kein Problem. Aber die Leute, die einfach sagen, hey, ich habe hier eine halbe Million, ich habe in, in die Schweiz, merkt sowieso kein Schwein. Ich bin schon echt erstaunt, wie selbstkritisch äh, Satix heute ist. Ähm, was ich so ja. schlimm an der ganzen Aktion um die ähm, Anzeige fand, war die Art, wie sie entstanden, also wie die kommuniziert wurde. In der geheimen strategischen Sitzung wurde dann darüber geredet. Ja, lassen wir es offenbar das, bei, dass das Manöver Steuer-CD äh, höchst unglücklich war. Ja, also ich erinnere mich dazu, daran, ähm, da ist ähm, eine Pressesprecherin der Fraktion dann neben den beiden gestanden und hat gesagt, ja, das ist aber fein nur eine Aktion äh, von diesen zwei Herren ja, und nicht von der Fraktion und fand ich sehr bedauerlich. Das war übrigens keine Pressesprecherin, sondern stellvertretende Fraktionsmitglied, wenn ich mich nicht irre. Das war's. Auf. Magenta, bitte. Ja, alles klar. <lacht> Ahoi, Foti, Magenta. Na, dankeschön, tschö. Ähm, Sidex, ähm, ich find's ja trollig, dass du immer hier so auftauchst, ähm, was habt ihr denn so in Bayern geplant oder in Frankenland? Mhm. Spezifizierter geplant? Naja, also ich meine, ähm, da gibt's auch eine Piratenpartei und ihr macht da was und, ähm, Erzähl mal. War das nicht so eine CSU-Piratenpartei? -Piraten, äh, das bin nur ich. Es schaut nur so aus, weil ich ein bisschen CSU-lastig bin hier. Aber das bin nur ich. Das, die anderen dicken anders. Äh, Mittwoch, kolonischer Arsch, Mittwoch in Ingolstadt. Da gibt es eins auf die Mütze, habe ich gehört. Hoffe ich, hoffe ich doch. Mach ich auch Ja, so es sind, 10 Redner und äh, geht los 10 Uhr pro 10.30 Uhr. Stadttheater Ingolstadt. Ich glaube, es gibt noch Karten an der Tageskasse. Bayerische Rundfunk will da sein. Sicherheitliche Printmedien. Und ähm, ich hoffe, dass die Piraten endlich mal gut draufhauen. Weil es hat, sich ja, es hat sich ja so viel getan. Ja. ja, das hoffe ich auch. Aber wie gesagt, 10 Uhr am Mittwoch. Zumindest laut dem Kalender der Bayerischen Piraten. Genau. Also, das ist so die nächste Aktion jetzt. Ich hoffe, Und dass. Soll auch, soll auch online übertragen werden. Hab ich ja, gehört. Ja, drollig. Satix, ähm, ähm, habt ihr in in Nuba, ähm, so ganz doof gefragt, so äh, in den Raum für, ja, äh, wir haben ja hier Radio und wir senden weltweit. Hat Bayern ähm, schon äh, Listenkandidaten gewählt? Ja, also die Bundestagslistenkandidaten listenkandidaten sind aufgestellt, die Für den Landtag sind auch aufgestellt. Wir haben ja am 22.09. Bundestagswahl. Hingehen, Piraten wählen. 15.09. ist bayerische Landtagswahl und ähm, das sind unsere Kandidaten, die sind aufgestellt. Ich glaube, es fehlen jetzt noch in Niederbayern fehlen Direktkandidaten noch. Und aber das Ding ist in, in Bayern in trockenen Tüchern. Okay, also äh, nur nochmal so: also Bundestagswahl und ähm, Bayern wählt gleichzeitig auch. Ähm Das andere, ja? Eine, eine, Woche eine, Woche vorher, vor. eine Woche vorher ist eine Richtungswahl und da wird sich, wir sind sehr gespannt, weil, äh, wenn die Piraten in Bayern gut abschneiden täten, ich sage jetzt mal im Konjunktiv, wäre es ja auch für, für den West der Piratenpartei im Bund gut. Da kann es ganz und? einfach sagen, wenn Bayern mit über 6, 6,5 laufen würde am 15.09., dann wäre die Bundestagswahl für die Piraten eigentlich geritzt. Ja, das ist Wir müssen jetzt mal kurz festhalten, über welches Bundesland wir da sprechen und ob 6,5% da nicht schon ein überdurchschnittliches Ergebnis wären. Ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht auch schon mit einem relativ schlechteren Ergebnis in Bayern sehr zufrieden wäre. Das ist einfach eine äh, andere politische Kultur. Naja, das heißt auch eine politische Kultur, ja gut, aber bei uns wird ab und zu auch politisch ein bisschen draufgehauen und hinterher vertreten sie sich wieder, auch innerhalb der Partei. Das ist in unserem Landesverband ein bisschen was anderes wie bei euch oder wie, wie in Hamburg oben. Das meinte ähm ich nicht, das, das meinte so. ich, ich Ich meinte die generelle äh, politische Soz Sozialisierung äh, innerhalb der Kommunen äh, Bayerns. Und äh, wie oft haben es kleine Parteien in die Landesvertretung äh, des Landes Bayern äh, geschafft? Ja cool. unser und seitigst du labelst komisch rum. Ich tu was? Du laufst komisch okay. rum, was erzählst du da gerade? Äh, ich habe noch eine Frage Richtung, Richtung Bayern. Ähm, wie zufrieden bist du mit der, mit der Landesliste? Ist die sehr gute Kandidaten drauf oder eher weniger gute? Äh, also wenn, wenn du mich persönlich fragst, ich hoffe die Audioqualität ist okay, oder was meinst du, Wacko? Ähm, ich, ich sage mal so, mir persönlich ist es ähm, relativ, egal wer für uns in den Landtag und in den Bundestag kommt, mir ist es persönlich nur wichtig, dass keine paulen Eier reinkommen. Das haben wir sehr gut geschafft. Soweit ich weiß, keine von Scientology, keine äh, Ex-Rechten, keine, keine Karrieristen in dem Sinne jetzt. Äh, es gibt zwar ein paar Übertritte aus anderen Parteien, aber das würde ich jetzt mal nicht nahelegen. Dafür ist das Engagement zu groß von den Leuten. Und äh, also normale Leute, die auf den Listen für einziehen. Das, das ist mir persönlich wichtig. Dass, äh, da bin ich sehr zufrieden, sage so ich dir ganz ähm, Der Rest ist optional. Wenn wir noch ein paar gute Leute dabei sind, die, die die wirklich dann loslegen und zeigen, was sie können, umso besser. Du bist selber auf der Liste, richtig? Ähm, nein, ich kandidiere nicht. Du kandidierst gerade? Nein, nein, nein. Ich mache ein bisschen, ähm, das ganze Jahr über, ein bisschen helfe ich im, im Landesverband mit, ähm, punktuell bei äh, Dingen, äh, wo ich glaube, dass ich die gut kann, von anderen Sachen, lasse ich die Finger Und das reicht mir dann auch. Ich kann mal so vorwegnehmen, wir sind dabei, uns mit auch, also als NRW-Kandidaten mit den Bayer-Kandidaten zu vernetzen. Und so die ersten Kontakte waren sehr herzlich und gut. Mhm. Ich was ich zu unserer Landes sagen möchte, ist, dass mir Platz 10 nicht gefällt, der Alexander. Äh, spielt, glaube ich, keine Rolle mehr. Platz 10, wer gefällt mir nicht, wer gefällt mir. Äh, Sie haben unsere Stützung verdient und gut ist, fertig, Schluss, aus. Wenn wir jetzt schon wieder anfangen, über irgendwelche Leute herzuziehen, zu bashen, dann können wir hier uns gleich einsagen und sagen, wir lassen die Bundestagswahl sausen. In Ordnung? Ah. Ja. Plus eins, also ich meine, es ist gewählt worden und da ist dann mal Platz zehn. Derjenige, der auf Platz zehn steht, ähm, wenn wenn wenn du das ganz furchtbar findest, äh, ja, mach was gegen. Aber äh, wir haben das gewählt. So. Also bitte dich, nichts dagegen zu machen. Ja, ich weiß. gesagt, ich bin nur unzufrieden. Ja, das ja. ist aber unsere Liste. Das ist Demokratie, äh, Kompromiss. Meine Oma sagt immer, Kompromiss ist eigentlich der, äh, der beste Kompromiss ist der, mit dem keiner zufrieden ist. Guter, ein sehr guter Spruch, könnte von mir sein. Aber noch was anderes, ähm, ist, ich glaube nicht, dass es groß was bringt, jetzt zu sagen, oh, auf Platz 10, so ein Depp, ja. Ich äh, hätte es eher lieber gesehen, wenn wir versuchen, äh, den Leuten Türen zu öffnen. So machen wir in Bayern übrigens auch. Wenn man kommt und sagt, puh, mein politisches Thema ist XY, habe ich angekündigt bei meiner Kandidatur, dann haut man dem nicht die Tür ins Gesicht, sondern man versucht, äh, Gute Piraten versuchen, die Tür zu öffnen. Um jetzt mal wieder ein bisschen zurück aufs Genuten zu kommen. Also, was ich ja total schade finde, wir haben niemanden auf unserer Listen, der promoviert hat, und die man potenziell in den nächsten Jahren seinen Lochtertitel entziehen könnte. Und wir das so ein bisschen mit dem Copy und Paste wieder fördern können. Ja, das ist blöd. Das ja... Ähm, ja, okay, also, wir sind bei der Spelunke, dann möchte ich sagen, wir haben den Professor Dr. Rehm aus Hamburg, den, äh, der Buchbernd ja so toll findet für dieses ganze Strategiedings, dann könnten wir dann mal durchleuchten, ganz kurz. Der steht, aber der steht ja nicht auf der Liste. Ist doch scheißegal, ob der auf der Liste steht, Hauptsache wir outen den, dass der alles kopiert hat für seinen Professor Dr. Titel. Naja, also ich kenne ihn zufällig persönlich, ich habe mit dem auch schon mal telefoniert und der ist äh, wirklich nett. Also wenn du den jetzt hier aufs, aufs Korn nimmst, das wäre, glaube ich, verfehlt der Eifer. Nimm doch mal, nimm doch jemanden aus der FDP. <lacht> Wie wär's denn damit? Seit nett -net ist immer noch die kleine Schwester von Scheiße. Nein, der ist wirklich, äh, er ist, äh, wenn ich sage, er ist nett, dann heißt es, äh, dann heißt es nicht nur nett, Dann heißt es auch, ich glaube, fachlich nicht ganz ungelegt und ähm, ein Asset für die Partei. Ich wenn denke, du was sagst, Satix, ist das nichts für mich ehrlich. Erstmal so. Ich denke für ja, das für ist dich. deine natürliche Reaktanz, wenn ich was sage, dass du sagst, nein, es muss ganz anders sein, aber du rechnest natürlich nicht damit, dass ich genau das sage, damit du anders denkst mit deiner Reaktanz und in Wirklichkeit habe ich dann das erreicht, was ich erreichen wollte, dass du so denkst, wie ich das gern hätte. So, ich nun lass doch ich mal fürchten, bitte es unseren so zukünftigen Wahlkampfmanager, lass doch mit zukünftigen Wahlkampfmanager mal sprechen. Hallo Harald, du hast unsere Unterstützung in Gänze. Merci. Hallo denke, Harald. Ja, guten, guten Abend. Ich denke, für die Spelunke sollten wir proaktiv arbeiten und äh, da ja Thomas gerade da ist, McWires, äh, Und du ja dein Studium gerade dabei bist abzuschließen, fordere ich dich hiermit auf, mit Copy and Paste eine Doktorarbeit zu schreiben, die wir dir dann auch nachher ich wieder aberkennen können. Ich, ich, ich mal, hätte ich eine günstige Quelle, wo man doktor direkt kaufen kann, das geht schneller. Nein, ja. Merlin bleibt jetzt außen vor, bitte. Also ich werde mein Möglichstes ohne um Ideen zu stehlen und keine selbstständige wissenschaftliche Arbeit äh, zu präsentieren. Stimmt, weil, weil du hast bisher ja noch Fall. nichts geliefert, was man dir um die Augen, äh, um die Ohren hauen kann. Wir sprechen wir hier dann auch das vollste Vertrauen aus. Genau. Ah, ah, Hallo Harry. Wenn wir nochmal zur Nettigkeit zurückkommen, äh, es waren auch viele Menschen, die haben, dass Gutenberg nett ist. Also, also dass das er den Gutenberg jetzt direkt nach mir aufruft, finde ich jetzt verwirrend für mich. Der Seehofer hat gesagt, der Gutenberg wäre ein Blühwürmchen und das heißt nicht, nicht gut ist. Ja, doch Blühwürmchen werden nicht alt, ne? Und sind, wenn sie hell sind, Blender. Genau. Ja, wir sind immer noch. Mit dem Nebelhornradio, Live-Radio im, im Kränennest. Der Podcast läuft und es ist immer noch der Spielunkencast online. Ja, und auch wenn wir gar nicht lustig sind heute. Ähm, Nochmal eine Empfehlung. Wenn jemand sich ähm, für eine mail interessiert, wo er auf jeden Fall regelmäßig, also alle, wenn es wenn gut läuft, mehrfach die Woche Popcorn bekommt, muss er die bochumer mailing abonnieren. Hm, ähm, wa warte mal, dieser, wie heißt das? S-Dicker? Der war doch noch nie komisch bei keinem Spelunkencast, oder hast du nicht schon fast ein Verbot bekommen? Was? Da gibt's es Verbote im Spelunkencast? Seit wann hm. das denn? Also ich naja. glaube ich nicht. Ach, grad, man muss schon komisch sein, wenn man im Spelunkencast was sagen darf. Also ich habe ja, ich höre gern Späße. Also der Sebastian ist oft dann lustig, wenn er es nicht bemerkt. Ah, genau. Das kann sein. Also, das Ben erst nicht wirklich beabsichtigt. Ja, das ist meistens der schönste Spaß. Ach, wenn man den jetzt mal in den Chat schreibt, das lohnt sich nicht. Ich kann dir gern mal die Mails zum Musikzentrum schicken. Da sind so etwa 1 bis 2.000. Da hat man richtig Spaß dran. Wenn man nicht verzweifelt. Ich glaube, das ist nicht mal voll zu ertragen, das Zeug. Und ich habe die bochum mailingliste habe liste abonniert. Also mittlerweile nicht lesbar. Leute, tut sie euch nicht an. Das kann ich einfach nur so sagen. Ich finde es furchtbar, dass immer wieder diese Bochumer-Mailingliste thematisiert wird. Haben wir denn keine anderen Probleme in Nordrhein-Westfalen? Köln. Köln. Ja, schönes Thema. Allah hat sich da nicht auf der Mailingliste getan. Äh, die Kölner Mailingliste wurde mittlerweile verboten. Das heißt, sie ist aus dem sync raus und Ottla hat bis Ende Juni, glaube ich, eine Sperre. Oh, endlich mal was Vernünftiges. Die Kölner <lacht> können ja auch noch lustig sein. Ja, ja, ja. Na, wir haben Fasching. Das ist, ist das bei denen so. Die sind jetzt eine Woche lang, glaube ich, mit dem Pegel bei 1,5 Promille, der sich, glaube ich, nicht senken wird. Und äh, da passieren dann solche Entscheidungen. Wie hat das man jemand mal groß? gesagt? Köln, kurze Karneval, oder? Nächstes Jahr ist er weg. Was, die Kurze? Ja. Der Karneval oder Köln? Ah, der betreffende, der das gesagt hat. Ach so. Was ist da eigentlich draus, wann? Vor eineinhalb Monaten, äh, so Weihnachten rum, haben sich verschiedene Leute hier regelmäßig getroffen, um äh, einen Path anzustrengen und zu formulieren. Ist da irgendwas draus, wann? Da musst du mal nach Könnt fragen, oder? Hat sich also nichts rumgesprochen bis zu euch. Es ist vielleicht für NRW insgesamt gar nicht so interessant. So schaltet doch immer an, an Vorständen, die sich schmutzig machen wollen. Oh, ich würde das jetzt mal nicht so drastisch ausdrücken, oder? Ähm, also in Köln gibt es ähm, Vorstandswahlen am 17. Äh, ab, ich glaube, 14 Uhr. Alle sind herzlich eingeladen daran teilzunehmen oder mitzuwirken oder sich einzutragen als äh, Versammlungsleiter, Wahlleiter, Wahlhelfer. 17.2. sagst du? 17.2. genau, das ist der Sonntag. Dann ist das eine geheime Wahl, weil auf dem Piratenwiki ist dieser Termin definitiv nicht zu finden. Doch, äh, es wow. steht. Steht nicht da. Ich habe heute die Termine, glaube ich, fünf oder sechs Mal bei mir in den Kalender kopiert, weil ich was getestet habe. Und auf dem wiki.piratenpartei.de kam dieser Termin nicht vor. Äh, einzig der Tdpa nächste Woche in Düsseldorf war mit dabei und das war, glaube ich, das Einzige, was von Nordrhein-Westfalen äh, dort veröffentlicht wurde. Okay, Tdpa, das bin ja eke. Ähm, den äh, Link zu Köln suche ich dir raus, ja? Momentchen. Ja, ja. Es gibt, danke. Es gibt übrigens einen interessanten und wichtigen Konkurrenztermin, der noch morgen unbedingt in dieses... Kalender eingetragen werden muss. Und zwar werden wir uns am 17. im Unperfekthaus treffen mit äh, den gewählten Kandidaten und zwar allen, die dann auf der Liste noch drauf sind, 32 oder weniger und natürlich eingeladen sind auch äh, herzlich alle anderen, die am Team Wahlkampfkoordination machen wollen und auch sonst Interesse an der Entwicklung haben. Brauchst du wieder Technik, Harald? Nicht bitte wieder fünf Stunden vorher erst kommen. Äh, ja, also ich, ich, wir wollten morgen die, die Organisation planen. Von daher, äh, gut, dass du da bist, können wir das einfach schon mal in, in den Hinterkopf nehmen. Gut, sehr gut, wunderbar. Alles klar, also Audiotechnik, Streaming und ich bringe das Radio mit, Piratenradio. Hier wieder nix zu nix. Ähm, Harald, aber äh, du wolltest doch am 16. auf den Tag der politischen Arbeiten Treffen machen. Ja, also wie gesagt, am TdPA äh, würde ich das am Rande äh, eben in kurzer in, in kleiner Form machen, weil ja. mir schon wichtig ist, dass wir am TdPA, Tdpa in erster Linie bei den äh, thematischen Arbeitsgruppen bleiben, für der Termin ja auch gedacht ist. Ne? Und äh, da eben, ich sag mal, die grundsätzliche äh, Abstimmung in Richtung äh, Wahlkampfkoordination ja schon eine umfangreichere äh, Thematik auch ist, äh, haben wir dafür dann sozusagen den Folgetag genommen, sodass also alle die, die dann äh, mit der thematischen Arbeit auch begeistert waren, wenn sie wollen, am nächsten Tag auch über das Thema sprechen können. Der Folgetag ist dann ähm, der Tag, wo der KV Köln seinen Vorstand wählt. Das hatten wir nicht auf dem Schirm, als wir den Termin ausgesucht haben. Es ging uns maßgeblich darum, tatsächlich mal alle äh, Listenkandidaten und auch die interessierten Direktkandidaten äh, so an äh, einen Tisch zu kriegen. Äh, in erster Linie tatsächlich, um an, allen 32 mal ins Gesicht zu schauen, sich äh, abzusprechen, wie man im Wahlkampf zusammen agieren möchte. Und da war äh, der nicht äh, auf dem Schirm befindliche Kölner Wahltermin äh, nicht zu berücksichtigen, weil wir nicht äh, auf dem Plan hatten. Mhm. Und ähm, dieses andere, also was ihr da gerade macht, ähm, wo kann ich das lesen, wo ist es veröffentlicht, äh, wo kann ich daran teilnehmen? Was für mhm. ein? Das der La ging am 17. Ja, der Lafe La La La wollte das veröffentlichen und hat es scheinbar noch nicht gemacht. Deswegen muss ich mich da morgen früh nochmal drum kümmern, dass das dann auch morgen dort sichtbar ist, wo es ein pirat auch erwarten würde. Und zwar im Terminkalender, im Wiki und so weiter. Ja, ach, das kenne ich. Also, ähm, die Listenkandidaten haben hoffentlich alle eine E-Mail bekommen und die Veröffentlichung hätte ich auch gedacht, dass sie schon passiert ist. Ja. Ja, und es geht ja aber auch nicht nur um die Listenkandidaten, auch vielleicht um andere Leute, die gerne teilnehmen wollen, würden. Ja, Marco, da hast du recht. Äh, tatsächlich, aber, Also erstmal entstand dieses Treffen aus der Idee heraus, alle Listenkandidaten zusammenzukriegen, damit man gucken kann, wer welches Thema abdecken will. Und in der Erweiterung kam die Idee der Wahlkampfkoordinierung. Das ist so äh, hintereinander entstanden. Hm, ich vermisse das, ähm, publik machen. Ähm, ja. Ja? Äh, Entschuldigung, da, äh, müssen Harald und ich nur um Larven sprechen. Genau, also du und Harald, ihr, äh, sind nicht schuld. Nein, kein Ding. Apropos schuld. Übrigens, äh, Termine in das Wiki reinzupressen, ist äh, eine Ver Vergewaltigung der Funktionalität. Da ist es eigentlich nicht dafür gemacht, also dass man da nichts mehr bindet. Es ist kein Wunder, da gibt es also spezielle Kalendersoftware für sowas. Ja, nee, jetzt nur mal apropos Bayern. Also ich glaube, in, in, in Nordrhein-Westfalen haben wir genug Möglichkeiten, irgendwie was publik zu machen. Ähm, aber wenn, äh, das sollte dann der Vorstand tun, also wie das gerade angesagt wurde. Wie ist das eigentlich passiert, Harald, dass du zum... Äh, Wahlkampfkoordinator gemacht wurde. Warst du der Letzte, der auf dem Baum war? Ich war, der, ich war der Einzige, der gesagt hat, dass ich mir das nach meiner wunderbaren, nach meinen wunderbaren Fragen, die ich nach der Niedersachsenwahl, an unser äh, Kandidatenportal gestellt habe, wo ich tatsächlich schon über 40 Antworten an diesem ersten Tag, dem Montag, bekommen habe und an dem Abend war auch Landesvorstandssitzung im Mumble und äh, aufgrund der sehr positiven Beantwortung dieser Fragen, vielen der Kandidaten, die AV Pampa, habe ich dann meine Bewerbung für diese Aufgabe geschrieben. Okay. was Glaubst du qualifiziert dich dafür nachfrage, was hast du da für Schwerpunkte, ähm, rein behörsichtlich oder? Also es gibt ja erstmal eine persönliche Qualifikation, die ich äh, geben kann, ist eben, dass ich was strategische Öffentlichkeitsarbeit angeht, schon seit mehreren Jahrzehnten eigentlich äh, äh, sehr aktiv bin und mir dieses Thema immer wieder extrem wichtig ist und äh, dazu kommt, dass äh, die, äh, die Möglichkeit eben auch Zeit und auch viel Zeit dafür aufzuwenden mir gegeben ist in den nächsten Monaten und äh, was vielleicht auch noch wichtig ist, ist, dass ich eben durch meinen persönlichen Leistungsbereich dass ich mal 10, 15 Jahre Leistungssportler rudern gewesen bin, mir auch immer noch zutraue, so eine äh, harte Nummer wie eben jetzt die 8 Monate Wahlkampfkoordinator mit bis zu 100 Stunden die Woche auch äh, durchzuhalten. Das finde ich gut, wenn das nicht gut läuft, dann bist du gleich äh, der, der beste Mann, um zurückzurudern. Ja, genau, weil Ruderer fahren ja eh immer gegen die Fahrtstunden, in Anführungsstrichen. Zumindest schauen sie dahin, wo sie herkommen und nur ab und zu drehen sie den Kopf, um zu gucken, ob sie noch richtig in der Bahn ist. Und da ich zum Glück meistens relativ gut vorne fahren konnte, hatte ich auch meine Gegner immer im Blick und brauchte mich gar nicht so viel umgucken. Also von daher ist auch das keine schlechte Voraussetzung. Ach ja, und was ich noch sagen wollte, Satix, also was äh, qualifiziert dich eigentlich, solche Fragen zu stellen? Ich bin der, ich bin der Huber aus Bayern, das weißt du Hast du schon mal von dieser Deppenpartei gehört, Satix? Welche, welche Partei? Deppenpartei. Nee, welche ist es? Ach, das hast du doch gar nicht gesehen. Ich dachte, hast vielleicht Lust, mitzumachen. Echt, das äh, ist nicht nee. möglich. Ach, diese, äh, die Partei die Deppen, äh, ja, das ist eher so eine Spaßpartei. Ne? Also wir raten mal da nichts zu tun. Wir sind ein ernsthafter ernsthaft arbeitende Haufen, meistens. Aber wir sind doch die große Spaßpartei. Also, wir wollen doch alle Spaß haben dabei. Ja, dafür Auch. haben wir einen ordentlichen Hang zum Masochismus. Spaßpartei und äh, spaßhabende Partei sind zwei paar Stiefel. Gut, man kann das Wort verschieden definieren, ja. Aber freut mich, Waco, dass du mich gleich richtig in die richtige Schublade einsortieren willst. Ja, ja gerne. Ich bin da ganz schmerzfrei. Was, was, warum stelle ich diese Fragen? Keine Ahnung. Ähm, vielleicht, weil ich wissen will, ähm, ist das jemand, der nur schwafelt? Ist das jemand, der gute Arbeit leistet? Ist es jemand, der Innovationen in die Partei reinbringt, wo ich dann sage, hey, guck mal den hier, der auf seiner Seite, der hat immer die besten Ideen. Ähm, keine Ahnung, das weiß ich nicht, wenn ich nicht vorher ähm, krasse Fragen stelle. Und der, äh, warum warst du bei den Meetings nicht dabei? Ach, ich, äh, ich nehme an sowas nicht teil. Ich mache das immer spontan, wenn ich die Leute sehe. Das ist dann spart Ich finde Meetings und auch so Mumble-Diskussionen, die ewig gehen, finde ich ätzend. Das ist alleine Zeitverschwendung. Das ist alles Beschäftigungstherapie. Ah ja, ich bin der Zeitdix und ich komme ins Mumble und dann thematisiere ich das. Und äh, scheißegal, wo, wo vorher wirklich, wirklich über was entschieden wurde, ich bin jetzt da. Genau, hier bin ich. Ich stelle die Frage. <lacht> Wo bist du? doof? <lacht> Kann er ja machen. Aber im Großen und Ganzen, das, was am Freitag dort gelaufen ist mit dem Harald, äh, das war unterirdisch, das war unter aller Kanone. Und das, was Chrissy sich dort geleistet hat, äh, das geht so gar nicht, weil die, wie gesagt, die Ausschreibung vom Landesvorstand war eine gänzlich andere als die Fragen, die schlussendlich gestellt worden sind. Und das ist ein, ein absolutes Unding gewesen. Und so geht's nicht, so geht man mit den Leuten nicht um so geht man mit dem Piraten nicht um. Und wer das nicht kapiert, der ist in meinen Augen dann, glaube ich, am verkehrten Platz. Punkt. Und vor allen Dingen nur, weil irgendwelche Flitzpiepen, wie Goxi zum Beispiel, der Meinung sind, alles besser zu wissen, dann mach's doch, du hast den Job. Und los geht's. Aber Spritze klopfen kann, glaube ich, jeder. Punkt. Plus eins, plus eins, drei Herzchen. Danke. Ach, jeder darf Bundestrainer sein. Ja? Die Mentalität ist einfach, bei 35.000 nicht wieder jeder darf mal sich wie ein Bundestrainer fühlen, darf Anweisungen geben, ob dem und wie steht auf am anderen hier Und darf sich im Recht fühlen, warum nicht? Das ist kein Thema. Warum nicht im Recht fühlen? Warum nicht Fragen stellen? Die können auch durchaus kontrovers und konträr wirklich zu allem sein. Ähm, nur sollte eine, die, eine gewisse Konstruktivität haben. Ich sage, bei dir habe ich es da ab und an noch aber Es gibt ein paar Leute, die äh, sind immer unter der Gürtellinie und die wollen und die können auch offensichtlich gar nicht anders. Und so geht man nicht um den Punkt. Hast du das der Christi mitgeteilt, dass du da nicht einverstanden warst? Ja, habe ich. Und öffentlich, ich habe es über Twitter gemacht und sie meinte nur, jo, äh, ich bin auch schon überlegen, was ich gemacht habe und warum, weshalb und wie. Und ähm, ja, waren ganz, am Ende ganz persönliche Worte von ihrer Seite. Aber zu spät. Jetzt, äh, Fehler macht jeder sagen wir mal ganz ehrlich, und wer sich äh, wirklich von den Trollen jagen lässt und äh, dann, weil einer abgleitet, im Grunde genommen in untergürtellinie Gürtellinie und äh, Chrissy ist so eine, die sich dann gerne beeinflussen lässt, gerade von solchen Leuten, die der Meinung sind, äh, wirklich die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben. Und man kann sowas passieren und gerade Chrissy lässt sich da wirklich sehr gerne beeinflussen. Und was ich nach wie vor nicht kapiere, ist, dass Fitz sich hinten hinsetzt, Däumchen dreht und überhaupt nichts dazu sagt, weil der Vorstand, sein Vorstand ja, ist ja derjenige gewesen, der die Ausschreibung geschrieben hat, verfasst hat und äh, da hätte er doch durchaus reingrätschen können. Ja, er hat das ja äh, an einer Stelle ein wenig relativiert, nur eben äh, auf seine ja. doch sehr, sehr vorsichtige Art ist das natürlich auch sofort wieder untergegangen. Also von daher kann ich schon bestätigen, dass FITZ... Äh, am Ende sozusagen seiner Rolle ein wenig gerecht geworden ist, aber eben auch so, so geringfügig, dass das für die meisten gar nicht wahrnehmbar war. Ja, das würde ich genauso sehen. Also ich habe mir das jetzt ja heute erstmal angehört, was da alles so gelaufen ist am Freitag. Ähm, der Fitz hat das nochmal irgendwie versucht klarzustellen und ähm, Wutze, äh, Chrissy, äh, ist... Äh, wird vielleicht irgendwie hier als kindliche Vorsitzende oder kindlicher Vorstand oder was auch immer gehandelt, ähm, aber das, was sie sich da geliefert hat, ähm, das, ähm, Entschuldigung, das, das war scheiße. Ja, habe ich ja nichts gesagt, wobei den Begriff kindlicher Vorsitzende, ähm, den finde ich auch daneben. Äh, sagen wir mal ganz ehrlich, sie hat versucht, oder sie versucht ihren Job auszufüllen, sie hat sich zur Wahl aufgestellt, wurde gewählt und dann solche Sprüche, also auch das gehört sich nicht. Wie gesagt, weil wir haben ja einen Umgang miteinander, also gerade was öffentlich angeht, ist, das geht so, wirklich, das ist das ist ohne aller Sorge. Ähm, ich habe sie gewählt und ähm, auch aus Gründen, ähm, trotzdem muss ich jetzt ehrlich sagen, ich bin perplex, wie sie da plötzlich ähm, wie ein HB-Männchen hochgeht ähm, und, und, und Leute kritisiert, die sich für etwas zur Wahl stellen oder äh, für etwas bereit erklären, ähm, was vom Vorstand noch gar nicht entschieden worden ist. Ich verstehe ihre Intention nicht. Das ist das, was mich gerade sehr interessiert bei Chrissy. Na gut, wir haben alle mal daneben, oder? Also ich sage mal, der, der Punkt äh, war aus meiner Sicht, äh, es, es war tatsächlich erkennbar, dass der Vorstand ähm, ja, diese, diese Hausaufgaben, die dazugehören, von seiner Seite in keiner Weise gemacht hat, außer dass eben diese Ausschreibung, die eben auch nicht wirklich das trifft, worum es geht. Deswegen hat sich wahrscheinlich auch niemand darauf beworben oder auch mit aus diesen Gründen. Und dann kommen sie sozusagen über und meinen, dass wenn sich jetzt einer beworben hat, dass der der jetzt sofort die Welt retten soll, ist natürlich auch schon komisch. Und äh, der zweite Punkt war dann halt eben, äh, äh, da es ja eine gewisse Verbindung zwischen Chrissy und, und Lukas Maltes gibt, äh, war natürlich dieses Echauffieren, äh, warum ich mich denn noch nicht mit Maltes darüber unterhalten hatte, eben im Endeffekt auch äh, meine persönliche Komponente auch. Und dass ich mich mit ihm unterhalten will, habe ich von vornherein gesagt. Da gibt es also auch Zeugen für. Also von daher, als selbst das Ohne Substanz, dass ich da irgendwie mich, mich gegen scheuen würde oder ähnliches. Und von daher sehe ich das dann mal sehr entspannt. Zum einen das. Und außerdem, du hast dich wirklich nicht zu entschuldigen, Herr Du wurdest zum Teil in die Ecke gedrängt. Und ich hatte auch selbst den Eindruck, dass du zum Schluss überrascht warst der Fragen, die dort auf dich eingeprasselt sind. Und vor allen Dingen in dieser Vehemenzpunkt so und ich sehe das nicht entspannt Harald, ich finde toll, dass du das so siehst, aber ich nicht, ich finde das einfach dieses scheiß scheiße gelaufen Also, ich habe das gerade mal gelesen, danke für den Link ähm, ein Fan hat mir von xtratobi gerade die, die Seite gepostet, Blog.xxtra xtratobi.de Xtra, .86 slash Fragezeichen PSG 276 Ja, das ist, ist, äh, ist glaube ich so eine Art Zusammenfassung ja, Danke, genau Das passt um, super fürs Radio. Und äh, deswegen sage ich es, weil ich äh, vielleicht wollen die Leute das ja abtippen. Blockpunkt nichts natürlich, Punkt Punkt 680 Fragezeichen PS 276. Und äh, da sehe ich ja, dass er ziemlich herangenommen wurde, der Harald. Aber äh, das hat auch sein Gutes als Wahlkampf. Koordinator muss, da brauchst du eine dicke Haut, da kannst du nicht einfach hergehen, da kannst du kein Mimöschen hinsetzen das bei der ersten, wenn es mal nicht gut läuft, die sind alle so gemein zu mir. Nein, du brauchst jemanden, der geduldig ist, der eine dicke Haut hat, der weiß, was er will, der vermitteln kann, der gleichzeitig durchsetzungsfähig ist. Ein ganzes Package und da gehört auch dazu, dass man noch steht, stehen kann, vielleicht ist bei so einer bei so einer Grillsession, aber dass man trotzdem noch weiterhin aufrecht steht. Seitdem du musst ganz viel Recht haben aber du hast vielleicht irgendwie auch nicht dieses ähm, ganze Ding äh, im Vorfeld mitbekommen. Also der Vorstand, unser Landesvorstand hat diese Stelle als äh, den, den Wahlkampfkoordinator ausgeschrieben. Das haben sie so ein bisschen heimlich gemacht. Und das haben sie auch mittlerweile, also Chrissy hat das also auch schon bestätigt, äh, wir hätten es vielleicht noch ein bisschen öffentlicher machen sollen. Ja, äh, irgendwie ist es nicht richtig klar geworden. Und äh, niemand hatte sich quasi darauf beworben. Vielleicht, weil es keiner mitgekriegt hat. Oder vielleicht, weil auch keiner wollte. Das weiß man jetzt nicht. Ähm, dann ähm, haben wir also... Ähm, die, also diese Ausschreibungsfrist ist dann zu Ende, da hat sich niemand beworben und, und dann kommt der Harald und sagt, ähm, ja okay, also bisher hat sich keiner beworben, ich würde das machen. Ähm, und ähm, ja, da freuen sich ganz viele Leute in NRW, ähm, vielleicht der eine oder andere auch nicht, weil, weil er den Harald doof findet, weiß ich ja nicht, aber ähm, was dann im was dann jetzt gekommen ist, das ist einfach alles nur verkehrt. Denn wir hatten dann eine AV Pampa und wir haben dann schon Kandidaten gewählt. Und diese Kandidaten wollten schon irgendwie an, an, an, also Ich, ich kann es nur vermuten, wie ich es äh, mitkriege. Äh, sofort zwei Tage später wollten die Kandidaten ganz viel Unterstützung und brauchten irgendwas. Und dann hat Chrissy gesagt, okay, wir treffen uns und gucken mal, wie wir uns unterstützen und machen mal hier und das. Und ich habe gesagt, hallo, könnt ihr nicht vielleicht als Landesvorstand erstmal entscheiden, wer der Wahlkampfkoordinator wird? Ja, ups, das haben wir jetzt noch nicht gemacht, weil wir hatten ja auch noch nicht so viele Bewerbungen blöd gelaufen, irgendwie, für mich. Die Frage ist, wie weit geht man da? Ja? Die Frage, ist bleibst du da fair bei so einem Grill. Ich lese aus dem Text, dass da sehr unfaire Fragen gestellt wurden, so nach dem Motto ein Tag vorher erfährt er, er soll sich vorstellen und dann erwarten die Leute, dass ein fertiges das Konzept kommt und das soll dann zerlegt werden. Das ist natürlich, das ist kontraproduktiv. Das zeigt, auch, hm? das zeigt die, Nicht die Unprofessionalität eigentlich auf Seiten der, der Fragen. -Länder. Ja. ja, ich meine, was, was ja auch dazu kommt, und das ist ja, denke ich, auch äh, völlig legitim, äh, wenn ich mich äh, dazu bereit erkläre, das zu machen, äh, habe ich natürlich auch das Recht, äh das mit meiner Persönlichkeit zu tun und ich bringe meine Ideen, meine Persönlichkeit da ein und wenn irgendwelche Leute meinen, dass das anders laufen muss nach ihren Vorstellungen, dann kann man drüber sprechen, aber wenn ich jetzt die Aufgabe übernehmen soll, wenn ich meine Zeit da reinsetzen soll, dann darf ich das auch mit meiner Erfahrung, mit meinem Kopf, mit meiner Persönlichkeit muss mich mich in irgendeine Schublade oder in irgendein Korsett drücken lassen. Das äh, ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, weil mir selber muss es ja auch Spaß machen. Und äh, da habe ich auch gar äh, kein, kein Problem mit, äh, äh, wenn, wenn Leute unbedingt der Meinung sind, dass es anders ist, dann soll sich jemand anders suchen. Und wenn sie meinen, ich soll das machen, dann mache ich das aber auch so, wie eben meine Persönlichkeit dabei ist. Und das ist mein gutes Recht dabei. Also mir war es wichtig wenn äh, man einen Wahlkampfkoordinator ausschreibt, dass man das auch wirklich publik macht und mehrfach. Und ähm, wenn man sieht, da bewirbt sich keiner, dann nochmal, nochmal, nochmal immer wieder äh, den Rotten in NRW ans Herz, ans Herz legen. Bitte bewerbt euch. Mir wäre dann auch ganz wichtig, dass bevor man irgendwelche konspirativen Treffen macht, zwischen dem Landesvorstand und den Top Ten und vielleicht irgendwo im Landtag, und dann schauen wir mal, wie wir uns alle unterstützen, wir haben uns alle lieb, erstmal bitte, dass wirklich einen Wahlkampfkoordinator, Wahlkoordinator oder was auch immer, festlegt. Mir wäre das wichtig. Ich mag dieses, ähm, ich mag das nicht, dieses alles dazwischen und wir gucken mal und wir treffen uns schon mal und plumps und dünns. Ja, so war es ja auch, weder über Twitter noch über die Mailingliste. also ich habe nichts gefunden. Und wenn man sowas macht, dann sollte man sich wirklich hinstellen und alle Kanäle benutzen und dort ordentlich Werbung machen. Äh, ich habe nur durch Zufall erfahren, weil mir der Harald selber erzählte, dass er sich damit beworben hat. Dann habe ich es von Fitz nochmal gehört, aber auch nur so am Rande, weil wir uns darüber unterhalten hatten. Und äh, ja, also wie gesagt, im Übrigen, ich glaube, wir hatten noch nie äh, so einen ernsten Spelunkencast. Kann das sein? Yes. Doch, es gab, schon mal, es gab schon mal einen, den wir abgebrochen haben, weil wir das Gefühl hatten, wir sind überhaupt ganz und gar nicht äh, locker und äh, haben dann irgendwie in einer Stunde gesagt, komm jetzt beenden wir den, weil es macht wirklich... keinen Wir tun das aber wir heute nicht, weil wir sind im Radio und ich finde das ganz, ganz wichtig, was wir hier gerade alles besprechen. Okay, ich wollte werden, nur auf Wurzes Frage an. Dann werde ich noch meinen ein Ding reinhauen für die Radiohörer und Andrea kann gleich wieder ihre Ansage machen, die ist so schön... Hallo Welt, hier ist das erste deutsche Krennest, ähm, wir haben heute einen Spelunkenkast, aber wir sind gar nicht lustig, weil wir haben echt ernste Themen in NRW. Das hat sich jetzt alles schön über, äh, über, überschnitten, macht nichts. Also immer noch Spelunkenkast. Wie gesagt, Krennest im Radio, ähm, Nebelhorn Radio, ähm, ist zumindest der Twitter, Nick, ihr könnt da gucken gehen. Und das Nebelhorn-Radio ist momentan in der zweiten Beta-Phase. Das heißt, wir haben schon in meiner Zagen beide Tage übertragen. Ich habe äh, die letzte Woche die Gesundheitskonferenz übertragen, beide Tage ordentlich zusammengeschnitten. Ich hoffe, es kommt heute Morgen noch im äh, kränen als Podcast. Und jetzt sind wir tatsächlich live auch mit Gesprächspartnern. Das heißt, nicht nur über, ja, ich kann Mammel streamen, mehr oder weniger. Ach es bist du aber langweilig geworden, oder? Ja, ich weiß. Ab und an muss ich das auch mal dürfen. So. Ach Menno. Weil wie gesagt, wir haben vorhin, was haben wir, was haben wir schon alles besprochen? Wir waren bei sexistischer Kasch-Scheiße, ähm, dass der KV Bochum-Vorstand Gassi gewesen ist. Äh, Radbert ist zu einem Gummibärchen mutiert und nur noch zum Streicheln im rosa Tütü unterwegs. Was war noch? Ach ja, ja nee. ist auch so weichgespült geworden, kurioserweise. Also, ja, drollig immer mit diesem SideX. Ich weiß auch nicht, was der hier will. Äh, komisch, der KV Bochum ist auch gar nicht mehr zurückgekommen, ne? Ja, stimmt. Nee, die, die, sind, die sind in ihrem eigenen äh, Häuschen da unten im Moment. Ja, die machen eben transparente Kackscheiße. Wobei man ja bemerken muss, dass, dass Mumble Streamen ja immer darauf hinausläuft, dass gewisse Interna besprochen werden, die jetzt für einen rein interessierten Bürger und Zuhörer im Radio nicht interessant sind. Das ist klar. Ähm, ist momentan ja auch im Test. Also wir wollen wirklich testen, ob das hier funktioniert. So, Ich habe schon gesagt, Telefon, blablab. Aber nochmal ein paar Hinweise zu diesem, dieser Ausschreibung die ist äh, sicherlich zu zaghaft beworben worden. Es gab ein paar Tweets von Tr Chrissy, wobei bei Chrissy natürlich mit ihrer Frequenz, dass sie äh, zum Teil 100 Tweets am Tag und mehr raushaut, das natürlich auch sehr schnell wieder verschwunden ist, selbst wenn man auf ihren Namen geht, um zu gucken, was sie getwittert hat. Und es ist irgendwann mal über die Mailingliste gelaufen, auch im Januar, nachdem die Sache verlängert worden ist, auch über die Vorstandssitzung, in der das besprochen wurde. Aber man kann mit Sicherheit nicht sagen, dass dass das massiv beworben worden ist und damit im Endeffekt jedem der aktiven NRW-Piraten klar war, dass das Thema ansteht und dass es dafür diese Ausschreibung gibt. Und wenn man die Ausschreibung liest, ist natürlich auch äh, der Punkt, dass das Ganze sehr zaghaft angegangen wird, so nach dem Motto, ja, wir brauchen jetzt einen Koordinator und der sollte vielleicht auch zehn Stunden in der Woche Zeit haben dafür und dann im Wahlkampf selber in der heißen Phase natürlich auch ein bisschen mehr. Und äh, ich denke mal, wenn man sieht, dass der Trend nach vor im Moment gegen uns läuft, äh, muss das einfach eine Nummer sein, wo man mit viel mehr Intensität einsteigt äh, und äh, Es geht eben als Koordinator ja darum, dass man möglichst viele Dinge miteinander ins Gespräch bringt über die Koordination und äh, dann eben auch im Endeffekt alle, alle Möglichkeiten, die der Landesverband und die Menschen, die Piraten äh, auch haben, äh, damit schöpft und, und ihnen, ihnen Möglichkeiten gibt, sich zu beteiligen und äh, das war für mich eben auch zu überlegen. Kann ich, kann ich diese Zeit, die ich mir vorstelle, auch opfern und bringen dafür und da denke ich mal, ist es eben auch kaum äh, möglich, dass es viele Piraten in NRW gibt, die solche Möglichkeiten auch überhaupt haben. Ähm, okay, zwei Sachen ganz kurz. Also, ähm ja, diese Ausschreibung ist scheiße gelaufen und das hat Chris hier auf der äh, Mailingliste von der AGÖA ja auch schon gestanden. Man hätte das mehr publizieren müssen, damit sich mehr Leute bewerben. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, was äh, da am Freitag gelaufen ist, was ich äh, nicht live, sondern äh, nur jetzt äh, äh, na, danach im, im Podcast äh, mitgekommen habe dass ein äh, vollkommenes äh, Un-, und, Un und Missverständnis gelaufen ist, äh, was denn dieser Freitag eigentlich bringen soll, der, äh, wo, wo der Fitz eingeladen hat, ja, wir machen jetzt mal und ähm, Chrissy der Meinung war, dass wir jetzt da einen Wahlkampfmanager haben, der mit einem kompletten Konzept und mit äh, fünf wiki Seiten und zehn Docs ankommt. Ähm, da ist irgendwie ein, ein Missverständnis was ich ähm, nicht, nicht wirklich nachvollziehen kann, denn eigentlich kennen wir uns alle relativ gut und wir haben uns alle schon live gesehen und ich finde das, was da gelaufen ist am Freitag, sehr, sehr traurig. Ja, vor allem, was ich ja noch viel, viel schlimmer finde, ist, was dann äh, daraus resultierte. Also es war ja dann nicht so, dass dann gesagt wurde, okay, da war dann ein Missverständnis vor, aber aufgrund äh, der Fragestellungen, die ja auch gemacht wurden, man kann es ja auch äh, man ja nachsehen, Ähm, ist ja klar, dass äh, viele sich schon äh, gezielter Gedanken gemacht haben, zu einer Strategie, zu einem Konzept, wie auch immer. Anstatt zu sagen, wir fangen jetzt direkt an und äh, schreiben was und unterstützen den Harald dann dabei. Äh, nein, dann wurde da weiter diskutiert und äh, die Anforderungen sind aber nicht gut und äh, das hat man sich jetzt aber anders vorgestellt und äh, man dreht sich dann irgendwie nur noch im Kreis und das hat mich am meisten angekotzt bei der ganzen Sache. Ja, ich stelle mich total hinschmeißen, macht da euren Trick alleine und sich das Ganze von der Tribüne anschauen. Und damit ist das Thema doch durch. Ja, aber das ist ja eben genau der Punkt. Ich, ich, ich bewerbe mich ja nicht als Wagenkoordinator, um bei so ein bisschen Gepimmel direkt hinzuschmeißen. Dann wäre ich ja auch von vornherein der falsche Kandidat gewesen und da muss man tatsächlich auch ein bisschen Rückgrat und Power haben, um auch solche Aktionen äh, durchzustehen und äh, in irgendeiner Form äh, dann auch sich seine eigenen Gedanken dazu zu machen und da ich ja immer sage, die Geschichte habe ich ja glaube ich teilweise auch erzählt, dass ich ein alter ex show -Wie bin, sind das äh, so Themen, die mir auch durchaus Spaß machen, dass ich mir an der Stelle eben auch meine Selbstkritik wieder ein bisschen nahe bringen kann. Mir ist es einfach unverständlich, wie man jemanden äh, auf die Art und Weise demontieren möchte, der gesagt hat, äh, ich stelle mich zur Wahl, ich bin da. Ähm, man muss ihn ja nicht wählen, man kann ihn ja ablehnen. Also das ist ja eine Entscheidung vom Vorstand. Aber im Vorfeld da irgendwie rumzueiern und zu sagen, öh, nee, da hast du ja noch gar kein Konzept, äh, obwohl man ja auch noch von niemandem, der noch nicht gewählt ist, eigentlich gar kein Konzept erwarten kann. Finde ich, ist irgendwie eine ganz komische Kiste und ich verstehe es nicht und ich habe mir es angehört und ich verstehe es immer noch nicht und ja. Ich werde ich gemacht. Hast du aber halt irgendwie mal irgendwie persönliche äh, Differenzen mit Chrissy gehabt oder so? Habe ja, ich es nicht ganz verstanden, bitte gerade nochmal. Hast du mal irgendwie ähm, persönliche Differenzen mit Chrissy gehabt? Oder hattet ihr mal irgendwie Streit oder so? Nö, eigentlich gar nicht. Also Chrissy hat mir auch und hat das ja auch im Twitter auch nachher nochmal geschrieben, gesagt, dass sie das gut findet, dass ich bewerbe und äh, ich glaube einfach eher, dass so ein, so, ein, so ein gewisses Gefühl bei ihr war, dass ihr, ihr toller Maltis äh, das ja nun wirklich super gemacht hat bei, in der G2A und für den Landtagswahlkampf und dass das natürlich mit das Wichtigste ist, mit ihm auch nochmal rückzukoppeln, was denn da alles gelaufen ist und was nicht so gut gelaufen ist und äh, da gab es ja vor zwei Wochen einen Termin im Landtag, bei dem ich dann auch kurzfristig dann dabei sein konnte und äh, da habe ich eben gesagt, ich will diesen Termin gerne machen. Letzte Woche hatte ich eben dummerweise so ein bisschen Piratengrippe noch wohl von meiner Tagen von jemandem verschleppt in Leipzig mir übertragen und deswegen war ich letzte Woche eben schon ein bisschen äh, schlapp und habe eben äh, keine Außentermine gemacht, weil ich auch wieder in möglichst keine anderen Leute anstecken wollte und deswegen hat eben der Termin noch nicht stattgefunden, wird diese Woche kommende Woche jetzt stattfinden und das war, glaube ich, so der Anlass, wo Christi dann einfach so ein bisschen ihre äh, persönliche Kritik rausgezogen hat, aber das ist dann auch eine Geschichte, die eben aus ihren persönlichen Zusammenhängen auch entstanden ist. Ja, aber dann finde ich es irgendwie noch ein bisschen, also finde ich es irgendwie ziemlich schade, wenn sie da wirklich so ähm, ticken würde, weil... Äh Das war ja auch äh, damals mit Sicherheit Lukas erster Wahlkampf wo der wusste mit Sicherheit auch vorher nicht über alles Bescheid, also die Voraussetzungen sind ja ganz ähnlich und anstatt dann halt eben zu sagen, okay, ne, klar, dann setzen wir uns jetzt halt dann die Tage mal zusammen und äh, schauen, dass wir daran zusammenarbeiten, äh, hat sie ja schon mit den Fragen ein Stück weit äh, weiter gestichelt, also ich fand das auch sehr unangenehm, ich war da auch sehr überrascht äh, von ihr, also das hätte ich so nicht erwartet. Gut, ähm, ich muss an der Stelle mal stören, also ich muss irgendwann auch mal nach Hause, weil ich sitze nämlich ähm, bei mir in einem anderen Zuhause, ich will zu meiner Freundin. Ich werde zumindest an der Stelle den Gast mal beenden, zumindest im Radio, ihr könnt ja weitermachen. Danke Wurzel für deine Beiträge und dann dir einen noch sehr schönen, gemütlichen Abend mit deiner Freundin und auf jeden Fall äh, unser, äh, unsere große Begeisterung hast du mit in der Begleitung. <lacht> Danke. Also, wie gesagt, Spelunkengast Radio. Zumindest zu Ende Spelunkencast im Mamblecreen. Das geht weiter. Danke. Tschüss. Ciao, ciao. Was sagt ihr eigentlich zu meinem neuen Anstecker-Design? Welches Design? Wenn du auf meinen C gehst, siehst du den. Also Kommentar hinten. Also weiß-blau, es wäre schon angemessen gewesen. Gell? Ja, hätte ich. Äh, du meinst die blaue Bayern-Fahne nicht die, ja, ja. Bayern die Deutschland-Fahne. Ganz genau. Hm. Mir ist auch mir und so weiter. Ja, okay. Ja, gut, gut. Blau-Weiß ist ja auch Schalke. Weiß-Blau ist Bayern. Who the fuck ist Bayern? Du bist so <lacht> negativ. Übrigens habe ich noch ein gutes Zitat gemacht, trainig für dich. Ja? Weil du sagst, ich weiß nicht, ob wir bereit sind, im um den Bundestag einzuziehen. Äh, wie hat es Mark Twain formuliert? Äh, people, who ambitions, small people always do that and only the truly really great... Um, will make you feel you too can become great. Also, dat heißt, houdt je dich vor den Leuten, die deine Ambitionen die lächeln, oder klein bewegen. En dat tust du in dem Moment, wo du sagst, als we bereid sind, we gaan protesteren. Dat alles komisch vor. Dat is niet die richtige Einstellung. Ich habe übrigens bei den Gesprächen, die ich jetzt in letzter Zeit geführt habe, wirklich das tiefe Gefühl, dass wir eine sehr gute Möglichkeit haben, zu argumentieren, dass wir wirklich Bürger haben, also im Endeffekt Basispiraten, die auf den Listenplätzen stehen und in den Bundestag gehen können und wollen und dann eben auch Bürgerinteressen dort vertreten, die wir im Endeffekt über die Kommunikation auch äh, bekommen und mitnehmen. Und das alleine, denke ich, ist ein, eine Qualität, die wir bieten können. <lacht> da sind wir gegenüber den ganzen Profis aus den anderen Parteien einfach so aufgestellt, dass wir Stimmen dafür kriegen werden. Ähm, Harald, ich stimme dir überein und ich habe auch noch ganz viele Ideen und ich habe mich ja, das kann ich, das sage ich jetzt hier auch mal öffentlich. Ich habe mich ja beim Harald schon wieder, dass ich gehört habe. Harald bewirbt sich ja als Wahlkampfkoordinator. habe ich gesagt, ey, finde ich klasse. Aha. Äh, geht, da äh, geht da was. Äh, ja, da geht was. Seit Export bist du manchmal doof. Egal. Äh, nein, also. Danke. Äh, äh, wir können. Wir sein können. Also, lass, es war nur ein Scherz. Bitte schreibst du so keine bösen Mails. Ja, es war echt nur ein Scherz. Ein harmloser so kleiner Scherz. Aha, und ich fände es ganz toll, wenn du mich ausreden lassen würdest. Ja. Aha, gut. Ähm, ja, ähm, wo war ich stehen geblieben? Also, ähm, ich, ähm, ich, ich finde Harald gut und ich habe das auch sofort gesagt. Äh, ich ähm, unterstütze gerne und helfe, wo ich kann. Oh Scheiße, Zeit, jetzt ich einen Faden voll, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Blödmann. Ich gewinne, ich erkläre mich hiermit zum Gesamtsieger. Das war <lacht> Ja, tut mir leid, das ist, das ist ein Witz auf seine Kosten gewesen. Natürlich, dir wird es wieder einfallen. Ja, bestimmt. Ich grüße erstmal Flagi in dieser Runde, der wahrscheinlich wieder nicht sprechen kann, aber schön, dass du da bist. Können schon wollen weniger, ich bin eh ein Zuhörer. Fine. Aber gut, dass du da bist. Vielen Dank. Ich habe gerade hab das FN-Nest die ganze Zeit nicht gefunden, unter Arbeitsgruppen versteckt. Ich hatte mir die ganzen Kanäle zugeklappt. Wer zuklappt, muss auch wieder aufklappen, sagt Herbert Wiener. Du kennst Leute, die wahrscheinlich äh, etliche hier so nicht sind. mehr wirklich kennen. Nee, die sind lange tot. Äh, passt die Struktur der Mamm, ich, auch in den Bereich Baupolitik, Verkehrspolitik? Ja, ja. Ach, oh, das ist ja süß. Flörgi hat eine Mitgliedsnummer, 28.200, wenn er steht. gequetscht das ist, Das ist alles bekannt. Flörgi ist unser Jungpirat im Kreis Borken, der jetzt gerade 18 geworden ist und äh, vorher schon geniale Sachen gemacht hat, äh, als er noch gar nicht äh, vom Alter her wählen durfte. Ich habe offiziell, ich habe eigentlich noch nie äh, bei einer Wahl mitgemacht, mitmachen dürfen. können. Und äh, ich bin erst jetzt, jetzt in der Piratenpartei drin gewesen, weil ich vorher zu jung dafür war, dabei zu treten. Ich bin ursprünglich auch einer der 2009er Generation. Das sind ja, wir Jetzt wenn meine Mitgliedsnummer ist noch deutlich höher. Und, und, und Ja, ist halt so. Mein Gott, ich kann es doch jetzt auch nicht ändern. <lacht> und ich habe einfach mal gefragt, ich, ich bin da mal erst seit gestern dabei. Sein. Was? Ich bin erst seit gestern dabei. Darf ich trotzdem mitreden? Oh, Varko, jetzt bin ich aber gerührt. Nicht ich Nein, Wie Waco, du bist erst seit gestern geht. dabei. Die Regel ist, man muss zwei Monate dabei sein und darf man auch kein Wort sagen hier. <lacht> Dann bleib ich still. Das schaffst du dauerhaft doch gar nicht, Waco. Nee, Waco, ich mache da mit Solidarität. Ich halte mir jetzt auch die Klappe. Immer diese neu alte Debatte. Mein Gott. Das ist echt blöd, oder? Das ist so zum Kotzen. Den Begriff alte Kämpfer kennt ihr aber, ne? Und den bei Unterschied zwischen Mann und Frau kennt ihr auch, ne? Ah, wieder okay. bei Herbert Wehner wären dann. Naja, geht da eher um die Nazis. Wo wir ja froh sind, dass wir da nicht allzu viele Probleme mit haben. Wir haben einige Probleme, aber die lösen wir zum Glück ja immer relativ zügig. Komm nach Bayern, da kennst du richtige Problemlösungen, du? Stefan, wie geht's, Kurbo? Äh, oh, hast, wann hast du das letzte Mal von ihm was gehört? Uh, lass mich, Let me rephrase. Vor ein paar Tagen. Wann hast du das letzte Mal etwas Negatives von ihm gehört? Vor ein paar Tagen. Ja. Wann hast du das letzte Mal was Negatives über ihn gehört, was in der Presse stand? <lacht> Keine Ahnung. Äh, das war ja damals auch nicht in der Presse. Doch, das war schon ein bisschen in der Presse. Das äh, zählt nicht, das Beispiel. Und zwar ganz einfach deswegen. Der Boris hat sich entschieden äh, für Mitarbeit äh, mit offizieller Beauftragung oder für Mitarbeit ohne Beauftragung auf einem anderen Level. Und, äh, und dafür dann halt äh, keine wirklich krassen Dinge raushauen. Und was war seine Entscheidung. Ich denke, er hat sich richtig entschieden. Es gibt kein Aufsehen. Ähm, Meinungsfreiheit gilt auch in Bayern, gerade in Bayern. Ähm, krasse Meinungen wie Todesstrafe muss man jetzt nicht unbedingt teilen, aber auch das ist eine legitime Meinung. Und er fährt gerade ein bisschen auch die Ernte für, für sein Verhalten ein. Ja, ja, klar. Also, ich, ich finde es sehr schön, dass es auch in Bayern schon so eine Piratpartei gibt und dass ihr da was macht. Das ist ganz toll. Und ja. Ist die Piratpartei Bayern denn auch schon bei der PPI Mitglied? Die PPI und die EU sind mit ähm, großer Vorsicht zu genießen. Es, ähm, da wird noch ein weiter Weg hin sein, bis so eine internationale Inkorporation auch mal auf stabilen Füßen steht. Das sehe ich überhaupt nicht. Und da ist die Frage irrelevant. Was meinst du mit großer Vorsicht? Man könnte theoretisch auch Twitter hinschicken und äh, würde niemals einen Return sehen, aber das ist nur meine Meinung. Ja, es ist äh, gar nicht klar, was äh, diese ähm, Partei im verbinden soll. Es kann äh, überall äh, sich äh, eine Gruppierung gründen, die nennt sich dann Piratenpartei, ähm, deswegen ist sie immer noch längst nicht äh, mit uns, äh, sag ich mal, ähm, innerlich verbunden. Ja, wir sind immer noch im Spelunkenkast, ne? Ja, don't too society. Okay. Das ist nicht okay. der lustige, Marco. Aber ähm, wenn man zu einer europäischen Ebene, warum nicht mal äh, von den 1.0-Parteien lernen? Die haben die europäische Ebene jahrelang hervorragend dafür missbraucht, um, äh, sagen wir, komische Mitglieder nach Europa abzuschieben und die dort thematisch zu isolieren. Wäre das nicht auch eine Option für uns? Das Problem, die Demokratie wird mittlerweile überwiegend von Europa ausgemacht. Der Schuss kann nach hinten auf Haus Plus eins. Außerdem können einige Piraten, die wir abschieben wollen, würden so träumen, dass das den Europäischen Verbund auseinanderreißen könnte und zu Kriegen führen könnte. Dafür, dass das hier Spelungenkass ist, diskutiert ihr heute alle viel zu ernst. Ja, ich war gerade in, in der Nazi-Diskussion. Ich glaube, ich bin ernst. Nazi-Diskussion ist ja super... Hatten wir schon lange nicht mehr. Stefan, geh nicht hoch. Falscher hoch. Äh, Dirk, inwiefern fährt ähm, Boris die Ernte ein, seines Verhaltens? Ähm, weil er immer mehr Termine im Süden von Bruno kriegt in Sachen Urheberrecht. Na, ist doch super. Eben, dem kann man da nicht hinklicken. Ja, das ist... Das ist das, was, äh, was uns fehlt. Wir brauchen Inhalte und wir brauchen Leute, die Inhalte vertreten. Draußen, bei, außerhalb der Partei. Und ich glaube, der, Bo der Boris, ist, äh, Boris ist ein bequemer Mensch. Ähm, er hat äh, Ansichten, wie gesagt, so, und so. Äh, und, äh, aber ansonsten sehr nett, äh, kompetent und äh, für den LV Bayern halte ich ihn für ein Asset. Keine Frage. Das ist ja fein. Da haben wir das mit Bayern auch geklärt. wann hast du das letzte äh, so Mal? Jemand in Nordrhein-Westfalen? Jemand anderes, der englische jurie vor Bayern? Wie lange ist das her? Nie. Ich, äh, ich, ich frage mich immer, was du, was du, was du eigentlich in einem NRW-Mann immer so machst, es tut mir leid. Ich, ähm. ich gehe immer dahin, wo viele Leute sind. Verbreite meine gute Botschaft. Das ist wie so ein, wie so ein Priester, der ausgeht in die Welt hinaus und die frohe Botschaft verkündet und, äh, und dann weiterzieht und, äh, und den nächsten Leuten die frohe Botschaft verkündet. Okay, das muss ich nicht weiter kommentieren. Dankeschön. Heilsbringer, die die frohe Botschaft verkündet. Ich konnte ja nicht anders. Ja, die, ist die in der haben es ja nötig. Bist du wohl auch Priesterin, Buchsprich. Bewahre. Aber ich meine, seid ihr sozusagen unser Jesus? So weit würde ich nicht gehen. Dürfen wir ihn dann ans Kreuz nageln? So weit würden wir nicht gehen. Oha. Äh, wer hat das gerade gesagt? Ich. In welcher Gliederung bist du zu Hause, Madame? Bitte was? In welcher Gliederung bist du zu Hause? Welche Madame, bitte? Hubsprit. Ähm, Madame ist komischer Ausdruck, ja? Formulier das bitte nochmal ein bisschen anders, damit das auch in NRW akzeptiert wird. Hab ich doch gerade schon. Mach nochmal. Verband NRW. Aha. Sei für aufzutrollen, Mann. Ach, komm, die springen dort alle so schön mit. Ja, genau, das ist der Punkt. Ist doch blöd, was du willst. Ja, ja, dann schlagen ich schlag mal Ge vor, Ge wie ist langweilig Geht zu den Nazis. <lacht> nee, danke. Hallo, ich habe ich hab genug gegen Nazis gemacht. Ja, nur mal den Katalog, Fragenteil, der ja, Freude 19. Freitag, dann, dann dominiere hier bitte nicht das Krähennest, sei so gut, hör zu und halt ein bisschen die Klappe. Danke. Ja, ja. Mama. Danke. Ich sag dir mal gute Nacht. Sammy, du musst das nicht so bestimmt sagen. Der Saticster ortet sich selbst. Ja, aber das dauert mir zu lange. Die Zeit sollten. Ich, ich finde auch, die Zeit warten ganz gönnen. Na gut, wenn euch das Spaß macht. Das ist der Spedungencast. Wir machen das bis drei Uhr morgens, wenn es hochkommt. Gut, ich klinge mich aus. Ich muss früh aufstehen zur Kampfgymnastik. Ich wünsche euch viel Vergnügen. Mhm. Gesunde dich, Sami. Mach ich. Satix, ich hätte gerade noch mal gerne so einen Brüller von dir in Richtung NRW. Warum ist er denn jetzt schön? Ich weiß auch nicht, wir würden so gerne von dir leiden, le lernen, Satix. Er holt sich wahrscheinlich gerade einen Wein oder ein Weizen. Wenn ihr so weitermacht, hole ich mir Whisky. Barbend. Du bist eklig, du bist so eklig drauf. Agis, <lacht> du ja, Natürlich. Die Claudia findet mich eklig, Scheiße. Ja, aber baden? Börden. Ach, es geht nichts über einen guten Wodka. Ja, Schmecken tut er, aber vertragen tue ich ihn nicht. Mir ist es ehrlich gesagt, scheißegal, wenn will ich besaufe. Hauptsache, ich ertrage euch noch. Du <lacht> trinkst sogar rosa Dosen. Absolut! Yay! Aber weißt du, wie, wie, mit was für einem heißen Reißen ich noch losgefahren bin, um das Zeug zu besorgen? Nee, weiß ich nicht, aber das Zeug... Ganz viel schrecklich besser als es, wie es aussieht. <lacht> ja, das stimmt. Also, ähm, <lacht> ich bin ja so ein Neugierdekäufer. Ich wurde ja letztens auf einer Party schon beschuldigt, dass alles, was ich an Alkoholika mitgebracht habe, dass ich das nur gekauft habe, weil die Flaschen bunt waren. Was auch den Tatsachen entsprach. Also, das muss man. Hast du schon bei einem Brand einkaufen? Die haben da ja so viele Dosen und Flaschen und ha! Ja, ja, ja. Ich sag mal ganz kurz jetzt für einen Moment. Tschüss, komm gleich wieder. Ich muss mal gerade beim Märkischen Kreis noch äh, zwei Sachen loswerden. Und dann bin ich gerne wieder dabei. Harald macht da eine Arbeit und kommt wieder gerne. Buchspit, also wie, wie gesagt, diese rosa Dosen äh, sehen ja scheiße aus, aber so schrecklich schmecken tun sie gar nicht. Nee, das ist eigentlich auch hier, weil es nicht so extrem süß ist. Ich mag immer das Zeug nicht, wenn... Der Alkohol so durch Zucker weggeknallt wird. Zu dem ich ja dann sofort machen. weg bin. Ich mag das schon werden, die süßen Sachen. Also, keine Ahnung, so, trockenen Pisco oder so. Aber ich würde auch kein Whisky trinken. Oder Bourbon oder Single oder wie auch immer. Mir ist egal, Hauptsache Alkohol. <lacht> ja, und ich mache eigentlich eher den Geschmack, weil, ähm, wenn ich mehr als zwei Whisky trinke, Dann macht es bei mir einfach Poff und da setzt es einfach eine Zeit ein, an die ich mich überhaupt nicht erinnere. Und das finde ich immer doof. Äh, Welcher Whisky ist das? Also, ich habe im Moment Porter's K. Das ist eine Abfüllung von Carl Eiler. Karl Eiler, jawohl. Gut, mein Lebenswhisky ist Alles für äh, 18 Jahre. Ja, der ist, der ist mir so ein bisschen, ich weiß nicht, der schmeckt mir ein bisschen zu tangig. Ich mag dann eher so ein Davor. Lavrov. Ja, stimmt, ja, ja. Ne? Ich, lern, ja, ich, ich werde es in diesem Leben nicht mehr lernen, diesen, diesen Whisky korrekt auszusprechen. das Problem, so lange falsch einfach, gemacht. Einfach die bessere Hälfte nach Schottland zerren und äh, kräftige Sauftour die ganzen Gebiete. Welche also Hälfte selber auf der Seite? Ja, das ist äh, keine hypothetische Frage. Das äh, ist eine Hausaufgabe. Ja, nicht mein Problem. Nicht mein Problem und eine Hausaufgabe. Du, ich, ich war noch, schon selber in Schottland, ganz alleine. Oh, gut. Komplett ich, ich, also nicht, nicht nur zur Hälfte. Super, aber trotzdem, ähm, ja, Koalida kann man nicht so viel falsch machen. Ich wollte eigentlich nur gerade wissen, wer die bessere Helfer von Book Street ist. Deiner Meinung nach, Satz? Ja, keine Ahnung, ich habe das Wort: ein äh, paar pro Toto, -toto ein. Äh, ach, vergiss es einfach. Mm, nein, dich nicht. Aber finde ich gut, dass ihr euch auch über Alkohol unterhaltet. <lacht> Macht man das in Bayern nicht so? Nee, aber wenn ich weiblich wäre und Mitglied der Piratpartei, ich würde glaube ich jeden Abend saufen. Weil wenn ich... diese Nerds sind unerträglich. Leute, die am unteren Ende der Nahrungskette auch sonst rumkretzen, unerträglich. Da hilft wohl. Von wem sprichst du? Von dir? Negative on that. Also irgendwie habe ich immer das Gefühl, seitig sollte mal vor die Tür gehen. War ich heute. Stundenlanges Wort zum Kotzen ist Gas, kommst du nach 10 Minuten wieder, dann ist alles vielleicht wieder besser. Ich hatte spontanes Bedürfnis, Schnee zu schippen, aber dann überlegt Mensch, das machen ja hier andere Leute, die sogar dafür bezahlt werden, es dann sein gelassen und äh, ich fahre gut dabei. Also ich mag jetzt ja äh, nur mal so für mich sprechen, aber ich finde es gut, wenn du mal vor die Tür gehst und so nach 10 Minuten bereinigt wiederkommst. Jetzt gerade? Mhm. Ja, Kopf in den Schnee. Reflektier mal so ein bisschen, was du da erzählst und warum du das eigentlich erzählst hier und dann kommst du wieder. Okay. Ich versuche hier gerade Identica umzubringen oder so. Das funktioniert Nein. nicht. Nein, Bugs mich nicht Identica umbringen, das ist doch. Die haben wieder Sachen vor mir versteckt. Ich habe für ak Bauen und Verkehr einen ähm, Identica-Account angelegt und wollte den zum Twitter-Account verlinken. Und irgendwie bin ich da zu dämlich zu. Ich lasse das jetzt sein. So, und das liegt dann an Twitter und nicht an Identica, ne? Äh, ich finde bei Identica den Unterpunkt nicht mehr, wo das geht. Es liegt erstmal an mir. Es liegt daran, dass du das twittern möchtest. Das ist schon scheiße. Hör mal, ich habe den Cowboy heute noch davon abgebracht, dass wir uns einen Facebook-Account dafür machen. Hab ich ja schon wieder auch. Ähm, äh, äh, ja, du kennst mich nicht, aber keine Ahnung. Also Twitter finde ich an sich schon scheiße. Achso, nur einfach so mal, äh, keine Ahnung, was. Äh, genau. <lacht> okay. Seit wann ist denn Sodden hier? Jo, hi. Hey yo. Also ich möchte ja noch daran erinnern, dass wir hier im Radio sind und das ist alles live und und wenn jetzt keiner was sagt, Goxi, magst du mal was Böses machen? Den Goxie mal ich finde es immer so treffend, wenn der Goxi was Böses macht. Habt ihr mich jetzt gehört? Mhm. Nein, schreien. Ich habe mir gerade meine Cola umgekippt, aber ich habe es noch gerettet. Aber ich habe, glaube ich, äh, ich habe die Taste losgelassen, bevor ich losgebrüllt habe. Ja. Egal, Goxi ist jetzt dran. Sag mal was. Die sind alle auf Stumm, Die wollen nicht mit uns sprechen. Das ist blöd. Einmalige Chance, mal was im Radio und live zu sagen und dann sind alle stillgestellt. Dumm. Die nee, Radio ist aber auch schon nicht mehr. Seitdem der Wutz weg ist, ist nur noch aufgerechnet. Wie Ihr wart im Radio? Ja, solange der Wutz noch da war. Was für ein Radio? Ach, das nicht. irgendwas da in der Beta-Phase schlafen Ah, oh, okay. Um, das nennt sich, glaube ich, Nebelhorn-Radio. Oh mein Gott. Verdammt, da hätte ich ja noch... Nee, ich weiß nicht, wo ich die habe. Ich habe noch eine Aufnahme von der Seku, von Alex. Also der Nebelhorn, von Alex. Von dem Dreimaster, auf dem ich gesegelt bin. Das Ding nennt sich Seku, weil die haben, die, als sie das Schiff gebaut haben, falsch installiert und es hört sich wirklich original an wie ein langgezogenes Und ja, der Leute, also der Schiffstift, die haben sich das angeguckt haben gesagt, für den Nebel reicht das aus. Wir nehmen das jetzt so ab. Am nächsten Tag hatte das ja ähm, schwarz-weiße Flecken. Und ich glaube, der Goxi will irgendwas. Goxi, sag, was du denkst. Ach, Menu. Der Goxi ist jetzt, jetzt sprachlos. Das wäre ja auch mal eine Option, ne? Wir sitzen hier so lange im Mammel, bis der Goxi mal was sagt. Über Stunden, über Tage, über Wochen. Das ist irgendwie wie Warten auf godot ja. Godo kam nie. Ich weiß trotzdem, ob ich... Also, die Hoffnung, Schatz, jetzt... Aber irgendwann, nicht Wochen später, ist die Vako noch hier und wartet und wartet. Und ganz alleine, verstaubt im krähen Du Wieso erzählt er ja sonst immer so witzige Dinge oder warum? Also, witzig höre ich jetzt nicht, ne, Lörbock? Echt. Okay, ich werde jetzt auch mal in die Falle. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Kurznächtle. Eigentlich sollte ich jetzt auch schlafen gehen. Wieso? Weil ich mal ausreichend schlafen muss und ich habe hier noch genug zu tun. Und morgen ist doch Feiertag. Ach, oh, wo? Ach, großen Montag bei euch, ja stimmt. Ach, bei dir nicht? Nein. Ganz normaler Arbeitstag. Das ist, das ist blöd wie gesagt, so die letzte Woche war irgendwie, also so manchmal äh, knubbeln sich die Idioten wirklich auf einen Fleck und ähm, ich war letzte Woche kurz vorm Auswandern, aber mindestens nach Feuerland. Das mit dem Auswandern hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass wir Winter haben, ne? Ach, das geht eigentlich. Also wenn es jetzt nicht so regnerisch nass ist, ähm, sondern einigermaßen trocken und sonnig, finde ich Winter ja gar nicht mal schlecht. Der Coxie wollte, glaube ich, was sagen. Okay, ich mach mir auch Feinde. ist aber kein Problem. Wieso Feinde? Ja, wieso war nicht. Vielleicht kann der Goxi ja gerade auch nicht sagen. Ach, der Goxi kann wirklich nichts sagen. Flöt! Er könnte aber er will nicht. Aber er ist doch bei mir in der Liste hier rot umgestellt, nicht blau stummgestellt. Also Rot ist, glaube ich, vom Moderator stummgestellt, blau ist durch den Kanal. Und irgendwas ist durch sich selber stumm gestellt und ich bin jetzt irgendwie müde und äh, nicht mehr aufnahmefähig. Da würde ich einfach vorschlagen, du gehst ins Bett und wir treffen uns dann wohl übermorgen wieder. Ach, wir sind spätestens am TdPA am Samstag, ne? Jo. Und ich glaube, danach brauche ich auch Alkohol. Schönen Abend noch. Tschüss. Gute Nacht. Nein, wenn ich Twitter zumache, geht nicht Mumble zu. Claudia, wirklich Autsch.